Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Винаги има надежда. 150 притчи за изкуството на живота. Предговор. Ако държите в ръцете си тази книга, вероятно сте поели по пътя на духовното и лично усъвършенстване и вече сте се докосвали до мъдростта на кратките поучителни истории, наречени притчи. Или може би преживявате труден период от живота си, загубили сте посоката, търсите себе си и се нуждаете от малка подкрепа. Независимо от причината, се надяваме, че тази колекция от 150 притчи ще се превърне във ваш незаменим пътаводител по пътя на личните ви търсения. В притчите е, вплете на хилядолетна мъдрост на различни народи, култури и религии. Голяма част от тях са достигнали до нас през вековете, предавани от уста на уста преписвани и преразказвани от поколение на поколение, много често интерпретирани и променяни в духа на времето. Облечени в кратка и носказателна форма тези истории ни разказват за всичко от заобикалищия ни свят за отношенията между хората, за човека с неговите слабости и грешки, за търсенето на пътя към Бога, за любовта, за надеждата, за превратностите на съдбата. Посланието, което се съдържа в тях, в повечето случаи не е поднесено директно, а е преплетено в разказа, така че всеки човек може да открие своя полка в зависимост от собствените си търсения, ценности и мироглед. В много от притчите ще намерите въпроси, чието отговори сте търсили дълго време. В други може да припознаете проблеми, преживявания и персонажи от своя живот. Тогава те ще придобият за вас по особен, личен смисъл. Ще ви помогна да откриете точните отговори и решения на конкретен проблем. Понякога, препрочитайки една история след време, е възможно да уловите нюанси и послания, които са ви обягнали при първия прочит. Може би тогава сте били на друг етап от личностното си израстване или просто сте взели точно това, от което сте се нуждаели в момента. Затова четете тази книга бавно. Наслаждавайте и се като на чаша топло, ободряващо кафе в неделна сутрин. Отпивайте малки глътки мъдрост, вдишвайте от аромата му и оставете вашето въображение и интуиция да ви отведат на необикновено пътешествие из далечни земи и времена. Както и на едно вълнуващо пътуване към самите вас. За да бъдат възприяти и осмислени по-добре, предчите в този сборник са преразказани и систематизирани в няколко тематични раздела. Винаги има надежда. Пътешествието, наречено живот, човекът в търсене на себе си, пътят към Бога, доброто и злото, изборът, силата на думите, любовта, блясъкът на златото, и Бог създаде жената, ум царува, ум робва. А нима това не са основите на нашето съществуване. В живота на всеки човек има върхове и спадове, моменти на щастие, моменти на разруха и безисходица. Понякога тежките периоди са дълги и мъчителни, сякаш всички злини на света се сипят една след друга. Чувстваме се сами, уязвими и изоставени. Връхлитът ни беди, за които сме абсолютно неподготвени. Тогава трябва да си спомним, че и в най-безисходната ситуация има спасение, че понякога животът се обръща най-неочаквано и благополучният изход е пред очите ни. Просто трябва да го видим. Лошото което ни се случва, след време може да се окаже най-доброто за нас. Важното е да имаме търпение и да не се поддаваме на отчаяние и самоунищожително поведение. Да изчакаме търпеливо да се разпръснат облаците. Защото винаги има надежда, а когато небето се проясни и отново изгрее слънцето, да не забравяме, че и това ще мине. Такъв е кръговратът на живота. Учителю, какво би казал, ако разбереш за моето падение, стани? А ако падна отново, отново, стани, и колко време може да продължи това, ще падаш и ще ставаш докато си шив. Защото тези, които падат и не се изправят, са мъртви. Частта и винаги има надежда. Да живееш без надежда означава да спреш да живееш. Фьодор Достоевски, Жребият, имало едно царство, в което хората силно вярвали в провидението. Ето защо там съществува странен обичай. На всеки осъден на смърт в последния момент давали да тегли жреби и на съдбата. Подавали му една купа, в която имало две листчета на едното пишело живот, на другото смърт. Ако изтеглел живот, го помилвали. По този начин съдът искал да провери, Свише, дали е взел правилно решение и да разбере каква е волята на съдбата. А всеки осъден до последно имал надеждата, че ще живее. Живот или смърт, живее оттам един човек който бил успял и заможен. Той бил талантлив майстор, хората го уважавали и търсели услугите му. Но заедно с многото приятели, имал и немалко врагове. Те толкова му завиждали, че решили да го унищожат. Наклеветили го за тежко престъпление и човекът бил осъден на смърт. Докато лежал в килията си, той си мислял, е, понежребият на съдбата ми дава шанс. Може да имам късмет, сигурна смърт. Но знаеки правилото за «Жребия на съдбата», недоброжелателите му подкупили съдебните чиновници и успели да подменят изчетата в купата извадили листчето «Живот» и добавили второ с надпис «Смърт». Така нещастният човек нямал никакъв шанс за спасение, каквото и да изтъглял, го чакала смърт. Спасение – приятелите на осъдения, като разбрали за подготвяната измама, разтревожени отишли при него в килията му и му съобщили лошата новина. Трябва да разкажеш всичко на съдията и да поискаш да проверят ли с в купата. Иначе си изгубен, съветвали го те. Чудесно, зарадвал се мъжът след кратък размисъл, това е моето спасение. Само, моля ви, не разказвайте на никого за това. Приятелите му решили, че е загубил разсъдъка си от всички неприятности и предстоящата присъда и продължили да го вещава да разкрие измамата. Но той бил непоколебим, просто запазете мълчание, моля ви. Живот. На следващия ден трябвало да изпълнят присъдата. Човекът изтеглил своя жреби и, бил пуснат на свобода. Всички били шокирани и приятелите, и враговете му. Знаеки за измамата, те недоумявали как е могъл да се спаси от тази безисходна ситуация. Ето какво се случило в съда. Когато изтеглил своя жреби, осъденият, без да погледне какво пише на листчето, веднага го сложил в устата си и го погълнал. Насъда не оставало да направи нищо друго, освен да види другото листче в купата. А там, разбира се, останал надписът «Смърт». Така те установили, че човекът е изтеглил живот и го освободили. Животът е непредвидим. За много кратко време той може да се обърне няколко пъти от добро към лошо и обратно. Трябва да сме винаги готови за това. И понякога в най-лошата на пръв поглед ситуация може да се крие благополучният изход. За да се справиш с една заплетена ситуация, не трябва да губиш самообладание, а да помислиш да се бориш до последно. Черните периоди. Живеел някога един цар, той си е имал всичко необходимо за спокоен и щастлив живот. Но един ден върху царството му се струпали много беди. Настъпила страшна суша, която опустошила всички посеви, започнала епидемия, която отнела живота на цялото царско семейство и на половината население на царството. Войските на съседния цар нападнали столицата и избили останалите. Тогава царят разбрал, че трябва да се спасява и победнал към други земи, където владетелят на едно царство му бил приятел. Стигнал до главния град и поискал да се види с царя, като казал на стражата му, че е негов приятел. Но като видели обърпаните му дрехи и окаяния му вид, войниците не му повярвали и го отпратили. Наложил му се една година да работи каквото намери, да живее в мизерия и да се бори за оцеляването си. Накрая успял да събере малко пари, за да се облече поприлично и отново се явил при царя. Когато приятелят му го приел, той му разказал за всичките си незгоди и нещастия, за пълната разруха, която настъпила в царството и в живота му и го помолил за подкрепа. Но за негово огромно разочарование, царят му дал сто овце и го отпратил. Огорчен и обесърчен, злочестият цар все пак започнал да пасе овцете, така или иначе нямал по-добра альтернатива, пък и трябвало да преживява някакси. Минало малко време, започнал да си стъпва на краката, но отново го беда, всичките му овце били изядени от вълци. Какво да прави, пак отишъл да моли за помощ своя стар приятел. Но този път помощта била още по-скромна, получил 50 овце. Отчаял се още повече, но приел овцета и пък започнал отначало. Не след дълго обаче нещастието пак почукало на вратата малкото му стадо, пропаднало в пропаст и той отново изгубил всичко. Срам не срам, нещастникът отишъл за трети път при своя покровител. Разказал му за поредната беда, която го сполетела, и се примолил за още един шанс. Цаят го изслушал и разпоредил да му дадат овце. Този път само 25-ти. И така, започнал злополучният цар пак от нулата, с още по малки възможности. Пасел скромното си стадо и се надявал този път да опази овцете си. Времето минавало, той се труде от сутрин до вечер и постепенно нещата потръгнали. Стадото му започнало да се разраства и да се умножава, докато един ден овцете му станали хиляден. Доволен и той решил отново да отиде при приятеля си, но този път, за да му се похвали и да му благодари. И най неочаквано за него самия, щедрият владетел, който три пъти му давал овце, наредил да му дадат съседното царство. Но защо не направи това? Още когато дойдох в първия път при теб за помощ, попитал изумен царят. Защо трябваше да ми даваш да паса овце, а не ми даде царството веднага, защото от него нямаше да остане камък върху камък, отговорил мъдрият му приятел. Аз просто почеках докато свърши черният период от живота ти. Сега вече виждам, че е дошъл следващият етап от твоята съдба. А овцете бяха само показател. Тази прича ни припомня, че понякога не трябва да търсим дълбоки причини за черните периоди в живота. Просто има такива. Някои са кратки, други са по-дълги и болезнени. Но винаги отминават. И не трябва да се гневим на съдбата, защото може би тя, както и мъдрият цар, който давал все по-малко овце на своя приятел, ни отпуска мънички парченца, късмет и благоденствието като сме в този период, за да ни предпази от поголеми загуби. Четирите утехи, живял някога един мадрец. Един ден, по заповед на владетеля на града, той бил хвърлен в затвора. След няколко дни учениците му отишли да го видят. За тяхно учудване, учителят им бил напълно спокоен и в него нямало никаква промяна. Не изглеждал нито ядосан, нито огорчен от случилото се. Той радостно ги приветствал и започнал приятелски разговор с тях сякаш не се намирали в затворническа килия, а в своето място за беседи, учителю, но вие много спокойно понасяте това наказание. Какво ви отежава тук, в тази ситуация, четири изречения отговори от той, чуете ги внимателно. Първото е, от злото никой не може да избяга, защото всичко е предопределено от съдбата. Второто е, какво може да направи човек, когато е в беда, освен търпеливо да понесе своето страдание. Той не е единственият, който изпитва нещо подобно. Третото е, човек трябва да е благодарен на съдбата за това, че не се е случило нещо още по-лошо все пак и това е възможно. И накрая, четвъртото, спасението може да е много близо, дори и ти да не го знаеш. В момента. Който мъдрецът завършил кратката си беседа, в килията влязъл един от стражите и му съобщил, че е свободен, тъй като обвинението се е оказало фалшиво, а човекът, който го е наклеветил, е направил признание за това. Последното желание Веднъж най-верният слуга на един султан сериозно се провинил пред господаря си. И тъй като бил от най-близкото му окръжение и наказанието му било най-тежкото, бил осъден на смърт. Когато дошъл денят за изпълнение на присъдата, султанът наредил да повикат слугата и се обърнал към него, провинението ти е тежко, не мога да те помилвам. Но за това, че ми служи дълго време и ми беше предан, ще изпълня едно твое предсмъртно желание. Каквото и да е то, благодаря ви господъл, казал слугата, имам само едно желание преди смърта си. Позволете ми да науча любимия ви кон да лети, как така? Кое е чувал кон да лети? Това не е възможно, възкликнал султанът, възможно е отвърнал осъдението, аз мога да го науча да лети. Само ми дайте тази възможност и вие ще сте единственият владетел в света, чието кон може да лети. Колко време ти е необходимо за това? Заинтригувал се султанът, точно една година. Господалю, е, добре, съгласен съм да изпълня желанието ти. Имаш на разположение една година, за да научиш моя жребец да лети. Започвай веднага, отсекал султанът и отпратил слугата. Когато стражите отвели човека в конюшнята, един от тях не се стърпял и го попитал, но ти си обезумял. Как може да обещаешь на султана такова нещо? Нима си въобразяваш, че можеш да накараш един кон да лети. Вижте, една година е много време. А при положение, че ме очаква смърт, за мен тази година е всичко. Аз нямам какво да губя. Но за една година могат да се случат много неща, може аз да умра, може султана да умре, а пък кой знае. Може и добичето да полети, усмихнал се мъдрият слуга. Вълшебнатато тояга, Живял някога един човек, който още от дете не можел да се движи. Единствено по силите му било да лежи до печката. Така минавали дните му, така минали 30 години. И може би така щял да свърши и животът му, ако през селото не минал един старец който се връщал от поклонение в светите места. Когато старецът влязал в дома на немощния човек и помолил за малко вода, стопанинът заплакал и разказал на странника за своя нещастен живот, в който не бил направил и една крачка, а кога за последен път си се опитвал да направиш една крачка, попитал старецът. Много отдавна беше отвърнал човекът, даже вече не помня кога беше това. Виж сега, синко, вземи тази яга. Тя е вълшебна, но се я отдалече. Подпри се на нея и отиди да ми донесеш вода. Немощният в началото не повярвал на тези думи, но все пак станал, хванал с двете си ръцето ягата и тръгнал. Направил няколко крачки, спрял се и заплакал. Този път от щастие, кажи ми, добри човече, пресълзи промовил човекът, как да ти се отблагодаря за това, че ми помогна да проходя. Ти направи истинско чудо с моя нещастен живот». Ще направя всичко, което поискаш от мен. Ще ти дам всичко, което притежавам, само ми дай тази тояга за винаги, тази тояга отвърнал старецът. Всъщност е съвсем обикновена дръжка от лопата. Намерих я пред вратата на къщата ти. В нея няма нищо вълшебно, както в действителност и ти нямаш никакъв недък. Ти проходи само благодарение на това, че повярва, че можеш да го направиш и опита. Години наред ти си живял с убеждението, че си сакът и толкова си вярвал в това, че дори не си опитвал да направиш крачка. А сега, вместо да ми благодариш, отиди и потърси някой човек в твоето положение и му помогни да направи своята първа крачка. Изречението – един човек много обичал жена си, не можел да си представи живота без нея. Но един ден тя се разболела тежко и не след дълго починала. Изпаднал човекът в дълбока печал, място не можел да си намери от мъка. Спрял да излиза от дома си, не се срещал с никого, занемарил и занаята си, с който се прехранвал. Скоро след това се разорил, бил на път да изгуби и дома си. Целият му живот се сгромолесал, Обхванал го отчаяние, не виждал смисъл да живее и решил да сложи край на живота си. Но същия ден покрай дома му минала непозната старица, която го помолила за малко вода. Когато видяла човека, тя го попитала, какво ти е, синко, защо си толкова кахарен. Беда ли, те е сполетяла, моят живот е свършен тъжно отговорил човекът, Изгуби всичко и вече не ми се живее. Няма радост за мен, няма надежда, виж, искам да ти се отблагодаря за това, че отоли жаждата ми в този горещ ден. Ще ти дам нещо, което искам да погледнеш след като си тръгнал тук. И добре да помислиш над него, казала старата жена, подала му парче по хартия и си тръгнала. Прибрал се човекът в къщи и разганал парчето хартия. На нея било написано само едно изречение, и това ще мине. Прочел го няколко пъти и се замислил. Легнал да спи, а думите се загнездили в ума му. На сутринта се събудил и сякаш светът изглеждал под друг начин. Слава надежда започнала да се прокрад в него. И решил да отиде в работилницата си да довърши работите, които бил изоставил от толкова време. Така минал ден, два, месец. Започнал отново да изпитва радост от занаята си, потръгнали нещата, постепенно си възвърнал ги клиентелата и отново се замогнал. Животът вече никак не му изглеждал толкова мрачен. Наскоро след това срещнал друга жена и въпреки, че не забравил първата си любима, той отново се задумил, родил му се син. Търговията процъфтявала, купил нова, по-голяма къща за семейството си. Животът му се преобърнал, бил опиенен от щастие, правил планове за бъдещето. И един ден си спомнил за старицата и нейното парче Хартия, което всъщност променило всичко. Решил да я намери и да й се отблагодари. Тръгнал да я търси и я открил в далечно село. Жената била съвсем грохнала от старост, но се зарадвала като го видяла. Със светнали очи той и разказал как се е променил животът му след тяхната среща и колко е щастлив сега. Горещо и благодарил и поднесал скъпи дарове, а жената отново му подала гъната хартия и му заръчала да прочете написаното там, едва когато се приберел дома. Когато се завърнал в къщи и отворил бележката, видял написано само едно изречение – и това ще мине. Тогава човекът за пръв път прозвял, че за да има хармония и баланс в живота – трябва да осъзнае преходността и кръговрата на живота. Че както денят се смени с нощ, така се редуват и светлината и тъмнината в човешкия живот. Че винаги трябва да си подготвен за обратите на съдбата. Защото всичко отминава, винаги има надежда, живял някога един приказно богат човек. Но независимо, че имал всичко, което може да се притежава на земята, той бил нещастен. Винаги бил тъжен и умислен и дори имал вид на болен човек. Ходил при известни и знатни лекари, но те го намирали за абсолютно здрав и не виждали никаква причина за постоянната му тъга. Богатъшът опитвал най-различни неща, за да се почувства по в пътешествал по света, започвал все нови и нови занимания. Ходил на обучение при известни мъдреци. Нищо не помагало, той се чувствал все така нещастен. Един ден отишъл за съвет при един духовен учител, проблемът е в това, казал учителят. Че ти не споделяш богатството и успеха си с никого. Ти, доколкото чувам, никога не си давал дори и милостиня на бедните. Ако искаш да си щастлив, и на другите. Това вече било нещо ново. Зарадвал се богатият човек и си помислил, в края на краищата, защо да не пожертвам част от богатството си за бедните и нуждаещите. Ако това е решението на моя проблем, чудесно. Но много скоро разбрал, че тази задача не е толкова лесна. Тъй като не бил свикнал да дава пари за нещо, от което той няма полза, се е оказало, че не знае дори от кого да започне. Да, много хора действително изглеждали бедни, но дали наистина са бедни или се преструват, мислял си той. От друга страна пък, тези, които наистина се нуждаят от помощ, може да се срамуват от бедността си и да я крият от гордост. Не, не трябва да давам пари на когото ми попадне. Може да се окажат недостойни хора, които да ги използват за някакво недобро дело, заключил богатъшът. Трябвало да се намери начин, който да му покаже кои са наистина нуждаещите се хора. Мислил, мислил и накрая го осенил прозрението. Ще дава пари на хора, които са изгубили всякаква надежда. Ето това е истинската нищета. Тръгнал той да обикаля по приюти, по затвори, по улици и бедняшки къщи. Но уви, говорил с много хора, с болни, с самотници, с възрастни, с просяци, с разорени и изоставени от всички хора. Но от никой не получил отговора, вече нямам никаква надежда. И така, докато обикалял по улиците, един ден чул протежен стон, който идвал от някаква порута на къща. Веднага се запътил натам и сред развалините, открил човек в удърпани дрехи, целият покрити срани, мръсен и отчаян. Несредникът изглеждал на предела на силите си. Какво се е случило с теб? Загрижено попитал богаташът. Ох, не питай, проплакал нещастникът, голяма беда ме е с Изгубих всичко, което имах, работата си, дома си, семейството си, парите си. Нямам дори какво да сложа в устата си. Подслоних се в тази стара сабуретина, но от мръсотията сега се разболях от някаква болест и целият съм храни. А мога ли да те питам нещо, човече, оживил, се веднага богаташът. имаш ли надежда, разбира се, че имам. Докато съм на земята, докато не отида в гроба, имам надежда. Знаеш ли, запомни едно, само тези, дето са на гробищата, само те нямат надежда. Гробищата, повторил си богаташът. Ако само тези, които са на гробищата, нямат надежда, значи трябва да дам парите си на тях. Вярно, че това не е същото като да помагаш на бедните, но мога да опитам. Поне ще съм сигурен, че парите няма да попаднат в лоши ръце. Изчакал нощта, взел една турба с пари и се запътил към гробищата. Разкопал първия, попаднал му гроб и заровил парите в него. И изведнъж се почувствал по-добре. Сякаш камък му паднал от плещите. Най-после намерил някой, който нямал никаква надежда. Минали години, богаташът забравил за този период от живота си и за турбата с пари, заровена в гроба. И може би никога повече нямало да си спомни за нея, ако животът му не се бил обърнал на 180 градуса. Дошло време, когато успехът и богатството му обърнали гръб. Най-напред изгубил малка част от притежанията си, после претърпял по сериозно поражение и накрая бил напълно разорен. Изведнъж се оказал на ръба на нищетата. Вече няма покрив над главата и дори какво да яде. Тогава си спомнил за заровените пари. Това била последната му надежда. Както преди много години, той изчакал да стане полунощ и се отправил към гробищата с лопата в ръце. Намерил гроба и започнал да копае. Изведнъж чу за себе си глас Не мърдай! Бавно остави лопата и се изправи. Изпълнил наражданията и се озовал лице в лице с градската стража, значи си дошъл посред нощ, за да крадеш от мъртвите, извикал стражарят. Опитал се бедният човек да обясни нещо, но от страх и паника загубил ума и дума. Откарали го в затвора, а на следващия ден го отвели в съда. Някогашният богат и успял човек, сега стоял беден и презрен, като обикновен престъпник, пред съдията. Самият той осъзнавал, че историята му звучи нелепо и че е почти невъзможно да му повярват, но единственото, което не спирал да си повтаря, били думите на онзи нещастник от порутената къща преди много години. Докато съм на земята, докато не отида в гроба, имам надежда. След като чу обвинението, съдията се обърнал към него и го попитал. Какво можеш да кажеш за свое оправдание? Ваша чест, нещата не са такива, каквито изглеждат. Аз не съм искал да ограбвам гробовете на мъртвите. Преди много години зарових едни пари в този гроб, защото търсев човек, у когото не е останала никаква надежда. Тогава исках да даря пари на някой наистина нуждещце, но така и не намерих човек, който е изгубил и последната капка надежда. И един ден, сред едни развалини срещнах беден и изпаднал човек, целият покрит с рани. Той беше изгубил всичко, но и до ден днешен помня думите му, че единствено тези, които са на гробището, нямат никаква надежда. Затова закупах парите в един гроб. Но сега самията съм изпаднал и реших да ги взема обратно. Извинете, ваша чест намесил се стражарят, но този човек очевидно лъже. Никога не съм чувал нещо по-абсурдно от това. Нима му вярвате, да, вярвам му, промовил съдията и погледнал съчувствено към подседимия. Този човек казва абсолютната истина. Пуснете го да си върви. Оказвайки се на свобода, бившият богата щастливо крачал по улицата, дишайки с пълни гърди свежия въздух и забравил за всичките си беди. Какво щастие, че този съдия ми повярва? Между другото, лицето му ми е много познато. Къде ли съм го срещал преди, мислял си той? Как се обръща животът, мислял си съдията след като освободил под седимия. никога няма да забравя лицето на онзи човек, който така настойчиво ме питаше дали имам надежда. Това е добре, имало едно време един цар. Той имал приятел, с когото се познавали от много години. Приятелят на царя имал особен навик каквото и да се случи в неговия живот, добро или лошо, винаги казвал, това е добре. Един ден царят и свитата му отишли на лов. Верният му приятел също бил с него. Той обикновено приготвял и почиствал уражията за лова. Този път нещо се объркало и то точно с пушката на цая. И когато царят се прицелил в една птица и стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла палеца на дясната му ръка. Приятелят видял какво се е случило, но както обикновено казал, това е добре. Този път обаче владетелят се ядосъл и започнал да кръщи, не. Това не е добре, не и този път. Царят е бил толкова гневен, че изпратил приятеля си в затвора. След около година, когато царят е отново бил на лов, попаднал в много опасна гориста местност, където го нападнали канибали. Те го хванали, вързали и го завлекли в своето селище. Запалили голям огън, донесли дълъг коло и завързали жертвата си за него. Точно когато го доближили до огъня обаче, един от тях забелязал, че палецът на ръката му липсва. А те имали суеверие, че никога не бива да ядат човек, на когото липсва някаква част от тялото. И така, отвърза лицая и го освободили. Когато се прибрал, той се замислил дълбоко за случилото се и за приятеля си, които вече цяла година дни ел в затвора по негово нареждане. Веднага отишъл при него, освободил го и му казал, ти беше прав. Наистина беше добре, че на онзи в пушката ми откъсна палеца. И понеже в този момент се чувствал много виновен, след като му разказал премеждието с канибалите, се разкаял и му поискал прошка, постъпих с теб много лошо. Не бях справедлив и те моля да приемеш извиненията ми, не, отговорил приятелят това беше добре, кое беше добре? Че стоя една година в затвора, ако не бях в затвора, щях да бъда заедно с теб при канибалите, а мен нямаше да ме освободят, казал младият човек. Аз съм надежда. В една стая тихо и спокойно горели четири свещи. Било толкова тихо, че можех да се чуе целият им разговор заедно с пропукването на техните пламъчета, аз съм покой казала първата, но за съжаление, хората не умеят да ме пазят. Не ме ценят и не се стремят към мен. Мисля, че ни ми остава нищо друго, освен да загасна. Едва произнесла това, тя огаснала. Втората свещ казала, моето име е Вяра. Но май, и аз не съм нужна никому. Хората не искат да чуват за мен, за това няма смисъл да горя повече. И тя угаснала, опечалена, третата промълвила, аз съм любов, но нямам сили да горя повече. Хората се отдалечиха от мен и ме забравиха. Те не умеят нито да дават любов, нито да я получават. И третата свещ угаснала. В този момент в стаята влязло дете, видяло, че три от свещите са угаснали и започнало да вика, но каква правите? Защо не светите? Аз се страхувам от тъмнината. Тогава четвъртата свещ, чийто пламък проблясва в тъмнината, проговорила с тих, но уверен глас, не се бой. Не плачи, докато горя аз, винаги можеш да запалиш останалите три свещи. Аз съм надежда, в ръцете на съдбата, на един военно началник предстояла тежка битка с многократно превъзхождаща го армия. Въпреки това, той знаел, че може да победи. Но видял колебания у своите войници, бил сигурен, че ако успее да се справи с колебанието и неувереността на войниците, ще може да се справи и с силния противник. Наблизо имало храм, той събрал войската си и казал, сега ще отида в храма да се поклоня на Бога. А после ще хвърля една монета. Ако се падне ези, това ще означава победа, а ако е тора поражение. Всичко е в ръцете на съдбата. Както реши тя, така ще бъде. Влязал в храма, помолил се и след това изпълнил обещаното. Хвърлил монетата пред очите на своите войници и всички видели, че се падна Оези. Зарадвали се, извикали дружно, а увереността, че съдбата е на тяхна страна, им дала кораж и нови сили да се впуснат в предстоящата битка. И те удържали победа въпреки численото превъзходство на противника. Когато битката приключила, слугата на пълководеца плахо пристъпил към него с думите. Господарю, аз не се съмнявам във вашите умения на отличен военачалник, но не вярвам, че някой може да промени събата. Днес тя беше на наша страна, прав си отвърнал той и му показал монетата, която решила изхода от сражението. И двете изстрани били еднакви ези. Един странник посетил известен мъдрец в неговия дом и с удивление открил че в него има само книги, а единствените мебели били маса и дървена пейка. Но къде е твоята покъщнина, Попитал. А къде е твоята? Но аз само минавам от тук. Аз съм пътешественик. Аз също отговорил мъдрецът. Част 2. Пътешествието, наречено живот. Животът е само един миг между две вечности. Платон. Диамантът. Живял някога беден селянин. Един ден, докато работел на своята нива, той намерил прозрачен камък който бил изключително красив, а на слънчевата светина блестял с неотразими цветове. Взел го човекът и решил да го занесе в къщи, за да зарадва децата си. Те наистина го харесали и веднага започнали да си играят с него, но както често се случва при децата, скоро новата играчка им умразнала и те оставили камъка на перваза на прозореца и забравили за него. Минало известно време и един ден в дома на селянина останал да пренощува някакъв чужденец който минавал през селото. Гостът бил интересен човек, знаел много неща за света, бил пътешествал по далечни земи. Докато вечеряли, той разказвал на своя думакин за пътешествията си, но по някое време изведнъж сменил посоката на разговора и казал, «Виждам, че си трудолюбив човек, блъскаш се от сутрин до вечер, за да осигуриш прехрана на семейството си, но колкото и да работиш на своята нивичка, винаги ще изнемогваш». Знам едно място, където има купища диаманти, буквално в краката ти. Само трябва да се наведеш и да ги вземеш. Казват му Диамантената долина, ако отидеш там, можеш да станеш приказно богат, вместо да пропиляваш живота си в това село. На следващия ден, странникът си заминал, без да каже къде се намира Диамантената долина. Но в душата на селянина се загнездила мисълта за диамантите и не му давала покой. Ден и нощ мислял за това, как може да забогатее и да промени живота си. Накрая един ден взел решение – трябва да намери Диамантената долина. Продал част от земята си и се отправил на път. На сбогуване казал на семейството си – чакайте ме, не знам колко време ще ми отнеме това пътешествие, но ще се върна богат. Много богат, тръгнал селянинът, обикалял близки и далечни земи. Разпитвал навсякъде дали са чували за диамантената долина, но никой не знаел за такова място с купище диаманти. Минали пет години в скитане, но безуспешно. Единственото, което научил за цялото си пътуване, било какво е диамант и как точно изглежда той. Върнал се човекът у дома и когато влязъл в скромната си къща, предпогледа му попаднал онзи камък, който донесъл преди години. Той още си стоял на прозореца, където децата го били захвърлили. Тогава осъзнал, че в неговия дом стои най-огромният и рядък диамант, който може да се намери на земята. И си спомнил как го е намерил в краката си, тук, на своята нивичка, в своето родно място. Ходът на живота. Един богат и влиятелен човек, помоли известен майстор Калиграф да изисува красиво послание, което да постави на входа на дома си да го окрасява и отдалече да показва на всички, че минават покрай дом, изпълнен с щастие и просперитет, искам написаното да се предава от поколение на поколение, казал човекът, да олицетворява мира и благоденствието, които царуват в моето семейство. Когато майсторът бил готов и донесъл табелата, Стопанинът с почуда видял, че на нея било изписано следното послание – баща умира, син умира, внук умира. Като видял това, той се разгневил – ти шегуваш ли се с мен? Аз те помоли да напишеш нещо за щастието на моето семейство, а ти ми говориш за смърт. Не, това не е шега отговорил калиграфът. Няма по-голямо нещастие от това детето ти да си отиде от този свят преди теб. А няма няма да се разбие сърцето ти, ако внукът ти умре преди теб и преди твоя син. Аз просто написах формулата на естествения ход на живота. И ако всички в твоето семейство, от поколение на поколение, умират в този ред то това ще бъде истинско щастие и благословие за вас. Спасителният цал, имало някога един човек, той бил любознателен и търсещ, искал да опознае света. И тръгнал на път. Минавал през различни земи, през гори и планини. Веднъж, пресичайки една гора, на пътя му се изпречил буен поток. Спрял се човекът и се зачудил какво да прави. Не можел да остане в гората, защото била пълна с диви животни, които можело да го разкъсат. Стоял на своя бряг, пълен с опасности, и виждал отсрещната страна, на която се простирала приказно красива, плодородна равнина. Трябвало да премине на другия бряг. Но наблизо нямало нито мост, нито лодка. И той решил да си направи сал. Сковал го набързо и се спуснал в буйните води. Започнал отчаяно да гребе с ръце, с последните си сили, се опитвал да се задържи на повърхността, без да потане. Накрая. С огромни усилия успял да стигне до спасителния бряг. Но преди да продължи пътя си, човекът започнал да мисли какво да направи с сала, този сам ми свърши огромна работа. Без него никога нямаше да достигна до безопасния бряг. Не мога да го захвърля просто така. Ще го взема със себе си. Сложил сала на гърба си и продължил, превивайки се под тежеста му. Не след дълго да срещнал е един старец. Защо носиш със себе си този тежък сал? Синко, по-питал старецът, по нашите земи няма реки и езера, няма да ти трябва. Защо не го оставиш, той ми спаси живота. Благодарение на него успях да стигна до тук. Не мога просто да го изхвърля отговори от човекът, позволи ми да ти дам един съвет, продължи мъдрият старец. В живота има неща, които ни помагат в определен период, за да продължим напред. Те са единственото решение за този момент, те ни отвеждат от брега. Пълен с опасности, до новия бряг са нови възможности. Те ни помагат да преодолеем препятствие, да се спасим от трудна ситуация, да преминем от един до друг етап от живота си и да продължим напред. Но те са били нашият спасителен сал за този момент и за тази ситуация. Не е нужно да ги носим цял живот със себе си. Просто трябва да благодарим и да се разделим с тях. Важен е пътят напред и лекотата, с която се движим по него. Благословие или проклятие. Живял в едно село беден старец, който имал великолепен, породист кон. Красивото и силно животно често предизвиквало у съседите на бедния човек. Мнозина се опитвали да го купят от стареца. Дори самият император искал да го притежава и предложил за коня огромна сума пари. Но човекът бил привързан към животното и на всички отказвал да го продаде. Един ден старецът установил, че конят му е изчезнал. Разчул се в селото и хората започнали да му говорят, виж какво нещастие те сполете сега. Да беше продал животното, когато го искаха, щеше поне да си богат. Сега нямаш нито кон, нито пари, не се знае отговаря ли им човекът, просто конят го няма. Но дали е нещастие или благословия, това ще покаже времето. Вие откъде можете да сте сигурни. Никой не знае какво може да се случи утре. Минало известно време и един ден конят се върнал. Но заедно със себе си довел още 10 коня всичките красиви и силни като него. Малвата отново бързо се понесла из селото. Ей, прав се оказа старецът, коментирали селените, наистина излезе, че е благословия. Бедният човек обаче отново им отговорил по същия начин, кой знае. Просто изведнъж се здобих с 11 прекрасни коня. Но дали това е благословия или проклятие, все още не мога да знам. Животът ще покаже. Все пак никой още не знае цялата история. Можеш ли да съдиш за цялата книга по няколко нейни страници? Хората продължавали да обсъждат големия късмет на своя съселени и говорили, е, как е възможно това да е проклятие. Да имаш толкова коне, при това безплатно, си е голям късмет. Този човек съвсем си е изгубил ума. След няколко дни в селото отново се разнесла новина, синът на стареца пострадал много тежко с си и двата крака докато обяздвал конете. Пак рекли хората, прав беше не беше благословия. Какво нещастие госполете заради тези коне? А той отново им отговорил по неговия начин, кой знае. Животът ни се дава на малки късчета. Сега не знаем дали е за добро или за зло. Наскоро след това в страната започнала война. И всички момчета и мъже от селото трябвало да заминат на бойното поле. Хората плачели, докато изпращали децата си и се моляли да се върнат живи и здрави. Само синът на мъдрия старец си у дома, тъй като бил инвалид. Никой няма много време отново да разсъждава върху историята на стареца, но всеки си помислил, благословия беше, че момчето си счупи краката. Май старецът пък беше прав. Само мъдрият старец не бързал да съди кое е благословие и кое е нещастие. Защото вярвал, че на хората не е отредено да знаят отговора на този въпрос в огромния океан, наречен живот. Пропаст. Вървели по пътя на живота хората, а всеки от тях носил на плещите си своя кръст. Имало един човек, който през цялото време пъшкал и се оплъквал, защото смятал, че неговият кръст е най-тежък. Не може така мислил си той, трябва да измисля нещо, за да облегча положението си. И измислил, започнал да изостава от другите хитръцът и когато вече никой не го виждал, спрял се, свалил кръста от гърба си и отрезал част от него. Доволен от своята находчивост, той догонил с пътниците си и продължил заедно с тях по трудния път на живота. Ех, колко полеко му било сега да носи своя кръст, след като го скъсил. Минало известно време и на пътя на хората се изпречила голяма пропаст. Единственият начин да преминат през нея, бил като свалят кръстовете си и ги да използват като мост между двата края на пропаста. Минали всички един по един и продължили напред. Само хитрият човек не могъл да премине, защото неговият кръст бил твърде къс, за да се опрена от срещната скала не му достигало точно толкова, колкото била дължината на отрезаното парче от него. Така той завинаги останал на това място и избубил шанса да продължи напред. Япата. Живял в едно село, беден селянин. Всичко, което имал, било малка градина пред къщата, която обработвал, за да изкарва прехраната си. Трудъл се неуморно, но не се оплаквал от съдбата. Веднъж човекът посел в градината си ряпа. Поникнала ряпата и той зачакал времето, когато реколтата ще е напълно готова, за да я събере. Но един ден неговият заможен съсед, който имал много животни, пусна овцете и свинете си в двора на бедния човек. Овцете изяли зелените стръкове на растенията, а свинете разровили и унищожили всичко до последния корен. По чудо оцеляла една единствена япа. На бедния човек не оставало нищо друго, освен да продължи да се грижи за нея. Една-една, вложил той цялата си любов и усърдие в отглеждането на единственото оцеляло растение. Поливал го, толял го, почиствал земята от бурени. И трудът на човека бил щедро възнаграден. Каква япа израснала само, тя станала толкова огромна, че около нея можели ли да седнат 10 човека. Един ден, точно когато селянинат извадил от земята своята япа чудо, покрай двора му минал главният съдия на цялата околия влиятелен и заможен човек. Като видял това чудо на природата, съдията спрял своята карета и възкликнал, но това е поразително. Как е възможно да се отгледа такава гигантска япа? С той, излезли и придружеващите го и всички започнали да се чудят и дивят на япата. Насъбрали се и други хора. Богатият съсед на селянина също не пропуснал да се присъедини към множеството и опитвайки се да впечатли височайшата особа, се провикнал. Това наистина е чудо. Вижте какво чудо се е родило на нашата земя. В този момент съдията се приближи до бедния селянин и му казал: Слушай, какво, човече! Трябва да изпратиш тази япа като дар на нашия Владетел, да дам своята япа, възнегодовал човечецът, но това е последното, което ми остана от цялата градина. Какво ще ям после, нима ти възнамеряваш да изядеш това чудо, продължил съдията, не си го и помисляй. Веднага изпрати япата на Владетеля, защото в противен случай ще го направя аз. Какво да прави селянинат, починил се. Разделил се със своята безценна япа. А съдията натоварил растението, качил и селянина в каретата си и се запътил към царския двор. И явил се с гигантската япа пред владетеля и му казал, Господа наш, поднасям ви този дар в знак на благодарност за вашето мъдро управление, за вашата справедливост и милосърдие, благодарение на които в благословената ни страна е израснала япа с невиждани размери. Нито един от вашите поданици не е достоен да притежава това истинско чудо. Ето, Вогя и Стопанина, отгледал тази ряпа, за да поднесе лично своите почитания. Владетелят приел подаръка, станало му интересно, но в края на краищата не разбирал напълно защо му е тази огромна ряпа. Все пак наредил да я приберат, а селянина възнаградил със скъпоценности от царската съкровищница. Бедният човек обаче нямал никаква полза от цялата шумотевица, защото освен, че загубил япата си, се оказал притежател на богатство, което не му служи за нищо. Не можел просто да отиде при някой златар и да продаде царските скъпоценности. Все пак всички знаели, че те се дар от владетеля и тяхната продажба щяла да бъде изтълкувана като обида. Единственият доволен бил съдията, който получил повишение. Когато богатият съсед не разбрал какво се е случило в царския дворец, се поболял от завист. Този глупав целенин да получи такива скъпоценности за някаква сиряпа. Трябва да измисля начин и аз да спечеля царското благоволение. Какво да му принеса в дар, Тюркал се богаташът. Накрая го осенила щастливата мисъл, с която да впечатли царя. Отишъл при седията и го помолил да му уреди прием в царския двор. Приел го владетелят, но като разбрал целта на посещението, си помислил, че отново ще му дарят някакво глупаво и безполезно нещо като нази огромна ряпа. Затова посрещнал богатеше доста хладно, за какво си дошъл при мен. Раздразнено попитал царят. Господа и мой годнически започнал гостът: Искам да ви засвидетелствам своята почет, като ви принеса в дар своята най-малка и най-красива дъщеря. Е, това било друго нещо. На такъв подар, царят се зарадвал. Приел момичето и се разпоредил да го настанят в женската част на двореца. Благодаря ти, човече, и аз няма да ти остана длъжник. Ще те възнаградя както подобава. Ще получиш от мен нещо много рядко и ценно, нещо, което няма цена. Донесете подаръка за моя гост, наредил на слугите си. Какво било очудването на всички, когато след малко внесли? Япата, но най-потресен бил богаташът. Как е възможно съседът му да получи от царските скъпоценности, а за него да бъде тази глупава япа? Прокинал се за лошия си късмет, но не показал гнева си пред господаря. Благодарил с цялото лицемерие, на което бил способен, взел япата и си тръгнал към дома. Когато се прибрал, кипящ от яд и злоба, той захвърли япата да гние в двора му. А бедният селянин, научавайки за случилото се и като видял своята япа, която огледал с толкова любов и труд, да гние в двора на съседа си, въздъхнал и казал: Ех, колко са глупави всички тези богаташи и големци! Съсипаха такава великолепна япа, без изобщо да знаят какво да правят с нея. И продължил да се труди в своята градина. Най-важното живял някога един цар. Всичко си имал голямо и богато царство, пълна хазна, предани съветници, красива жена и прекрасни деца. Той често размишля върху живота и света и години наред се измъчва от три въпроса – кой е най-важният момент? Кой е най-важният човек? Коя е най-важната работа? Ако знам отговорите на тези три въпроса, мога да покоря целия свят. В тези отговори е скрита цялата мъдрост на света, мислил си царят. На кого ли не задал своите въпроси, допитал се до най-известните мъдреци и учени, беседвал с най-просветените хора в царството, но никой не могъл да му даде отговор на тях. Един ден царят дочал за някакъв мъдър който живее в отдалечена планинска колиба. Решил да отиде лично при него и да му зададе своите три въпроса. Отправил се на път и след няколко седмици успял да го намери. Когато пристигнал, той видял една порута на колива с малка градина отпред, в която се трудел самият стопанин. Той бил грохнал старец, който едва стоял на краката си, но не спирал да работи. Царят скочи от коня си, поклонил се на стареца и казал, «Извървях дълъг път, за да дойда при теб, защото ти си последната ми надежда. Чух за твоята мъдрост и искам да те помоля да ми помогнеш да намеря отговор на три въпроса, които ме измъчват от години». Кой е най-важният момент? Кой е най-важният човек? Коя е най-важната работа? Старецът го изслушал, но нищо не отговорил и продължил мълчаливо да копае в градината си. Виждам, че си уморен. Нека ти помогна, предложил царят, след като видял, че стопанинът му не е много разговорлив. Взел мутиката и започнал да прекопава градинските лехи. Не минало много време и от гората изведнъж излязал някакъв човек. Той бил в ужасно състояние. Дрехите му били изпокъсани, лицето му било франи, а от единия му кръг течала кръв. Царят веднага се притекал на помощ на нещастника, донесъл му вода, превърза ораните му и заедно с отшелника го въвели в колибата и го сложили да легне. На сутринта царят станал и заварил стареца вече да работи в градината си. «Старче, не искам да ти досъждам учтиво започнал царят, но отново те моля, ако можеш да ми отговориш на моите въпроси». Нима ти вече не си отговори на тях, отвърнал старецът, как така, очудил се царят, когато ти пристигна тук, най-напред видя, че аз съм изнемощил и уморен и предложи да ми помогнеш. Ако вместо да ми помогнеш, беше продължил пътя си, най-вероятно щеше да се натъкнеш на същите разбойници, които са ограбили и ранили онзи пътник, който излезе от гората. Така че най-важният момент за теб беше времето, когато ти копаеше в моята градина. Най-важният човек в това време бях аз, а най-важното нещо твоята помощ към мен. А когато се появи раненият пътник, в този момент най-важният човек беше той, а най-важната ти работа да му спасиш живота. Царят слушал стареца и постепенно започнал да осмисля думите му. Отшелникът продължил, запомни това за цял живот. Най-важният момент е днес. Най-важният човек е този, който е до теб в този момент. А най-важната работа е да правиш добро на тези, които са до теб. Затова живее човек на този свят. Това е смисълът на целия живот. Като казал това, старецът продължил работата си над своите лехи, а царят се сбогувал с него и потеглил към дома. Той никога не забравил срещата и думите на стареца. През целия си живот следвал тази мъдрост. И дълги години по света се носела славата му на най-добрия и справедлив владетел. Кръстопът. Живяло някога в бедно село едно момче. То прекарвало дните си безцелно, механично и монотонно. Както и повечето жители на селото, момчето нямало идея какво да прави с живота си. В една прекрасна нощ му се присънило морето. Хората в селото никога не били виждали море, затова и никой не смеял да потвърди, че някъде по света съществува безграничната водна шир. Когато момчето заявило, че ще напусне селото, за да открие морето от своя сън, всички решили, че е полудяло. Но това не го отказало и то тръгнало. Вървяло дълго и един ден стигнало до кръстопът. Избрало да продължи направо и след няколко дни пристигнало в едно китно селце. Хората там имали изобилие от храна и живеели спокойно и богато. Момчето им разказало, че пътува с надеждата да открие морето, но те го убедили, че само ще си загуби времето и е по-добре да остане с тях и да живее щастливо като всички останали. Няколко години младежът живял там безметежно и охолно. Но веднъж отново му се присънило морето и той си спомнил за несбъдната си мечта. Решил отново да се устреми към нея. Сбогувал се с всички и се върнал на кръстопътя, но този път избрал друга посока. След дълго пътуване стигнал до голям град. Опиянил се от динамиката и колорита му. Учил, работил, забавлявал се и с времето съвсем забравил за своето пътешествие. Но един ден си спомнил за морето и решил, че ако не изпълни детската си мечта, животът му ще е минал на празно. Върнал се отново до кръстопътя и поел в трета посока. Тя го отвела до малка, спретната къщичка. В нея живеела приказно красива жена. Влюбил се младият мъж и се оженил за нея. Създали свой дом, родили им се деца и много години живели щастливо и спокойно. Но морето отново се появило в сънищата на мъжа. И един ден, той се върнал на кръстопътя, поемайки в последната посока единствената, която не познавал. Това бил страмен и скалист път. Мъжът, който вече бил на възраст, се опасявал, че няма да му стигнат силите да върви дълго по него. Скоро се озувал в подножието на голяма планина и решил да се изкачи до върха и, надявайки се поне отдалече да види морето от своите сънища. След няколко дни и вече на края на силите си, той бил на върха. Пред него се разкрила необятна гледка. Можел да види китното селце с щастливите и богати хора, големия град, къщитката на любимата си, с която прекарал толкова радостни години. А в далечината, на хоризонта... Той съзвял красивото, безкрайно море. Толкова искал сега да е там, на брега на морето, да се опиянявал от неговата безкрайност, но вече нямал сили да продължи. И тогава, изведнъж човекът осъзнал, че всички пътища, по които той поемал през годините, са стигали до морето. Но той така и не извървял до края нито един от тях. И въпреки, че живял много добре, в сърцето си усещал празнота, защото мечтата му останала неосъществена. Екскурзията на твоя живот Един човек тръгнал на пътешествие. Стигнал до далечна страна, която била известна с красивите си старинни замъци. Купил си той пътеводител и решил да ги разгледа. На страниците на пътеводителя били посочени дните и часовете за посещение на различните замъци, които били доста ограничени. На една от страниците обаче имало специално предложение, което се казвало «Екскурзията на твоя живот». А снимката до него била на изумително красив замък. Човекът веднага решил, че на всяка цена трябва да го опита. В предложението пишело, че по причини, които ще станат известни по-късно, за тази екскурзия не се предплаща, но трябва предварително да се съгласуват денят и часът за посещение. Заинтригуван от необичайната екскурзия, човекът още същия ден се обадил и оговорил посещението си. На другия ден там го посрещнал любезен портиер, а другите посетители влязоха ли вече, попита от чужденецът, другите. Посещението в този замък е индивидуално и не включва екскурзовото Говорил о портиерът. После запознал посетителя накратко с историята на замъка като споменал достойните за вниманието му забележителности, картините по стените, старинните доспехи на втория етаж и оръжията в залата под стълбите, подземията и официалните зали. Завършвайки разказа си, той му връчил една лъжица и го помолил да я хване с едната си ръка, а това пък какво е? учудил се човекът, ние не взимаме входна такса и предлагаме самостоятелна разходка и замъка. А цената на екскурзията се оценява така. Посетителите получават лъжица пълна догоре с фин пясък. В нея се събират точно 100 грама. В края на обиколката претегляме пясъка, останал в лъжицата. И посетителят заплаща по една монета за всеки разсипан грам пясък, а ако не разсипя нито един грам, полюбопитствал човекът, в този случай посещението излиза абсолютно безплатно. Гостът се очудил на условието, но му се сторил забавно и предизвикателно, взел лъжицата с пясък и започнал своята екскурзия. Сигурен в твърдостта на ръката си, човекът бавно се заискачвал по стълбите, неизменно гледайки в лъжицата. Когато стигнал до залата с доспехите, той решил да не влиза вътре, тъй като там имало открити помещения и се опасявал, че вятърът може да разсипе част от пясъка му, Затова продължил нататък. После влязъл в залата с оръжията, но установил, че за да ги разгледа отблизо, трябва да прескочи перилата. Отново мисълта за пясъка го спряла и той ги разгледал само отдалече. По същата причина не успял да види още много места. И така, все пак доволен че е съхранил в ситкия пясък в лъжицата, екскурзиантът се върнал на входа, където неговият домакин го очеквал свезна в ръцете. Невероятно, вие сте загубили само половин грам. Поздравявам ви, вашето посещение се оказа абсолютно безплатно за вас, благодаря усмихнал се гостът. Как ви се стори обиколката? Доволен ли сте, попитал домакинът? Туристът се поколебъл за кратко, но решил да бъде искрен, ако трябва да съм откровен, немного. много. През цялото време мислех за пясъка и не видях повечето от забележителностите. Много жалко. Знаете ли, ще направя за вас едно изключение. Ще ви позволя да влезете и да разгледате отново замъка. Пак ще напълня лъжицата ви с пясък просто защото такива са правилата, но не мислете повече за пясъка. Единствено помнете, че трябва да се върнете точно след 12 минути, тъй като тогава идва следващият посетител. Без да губи и минута, екскурзиентът взел лъжицата и хлукнал да разглежда замъка. Изкачил стълбите на бегун, хвърлил бърз поглед на експонатите, после веднага слязал надолу, за да разгледа това, което преди не успял. Отбързан е навсякъде сипел пясък, но времето така го подпирало, че отново не успял да разгледа всичко. Не усетил как минали 11 минути и той ти се върнал на входа. Е, виждам, че сте разсипали целия бясък, отбелязал портиерът, но не се тревожете, нали се разбрахме? Как беше този път? Хареса ли ви екскурзията? Всъщност не, казал след кратък размисъл посетителят. През цялото време мислех за това, че имам малко време и че не трябва да закъснея, разсипах целия бясък. Но не успях да видя нищо и отново не изпитах никакво удоволствие от разходката в този прекрасен замък. Тогава пазъчът запали лулата си и бавно заговорил, Знаете ли, има хора, които минават през живота като се опитват за нищо да не платят и така никога не могат да се насладят на това прекрасно пътешествие. Има и други, които вечно бързат и губят всичко, те също не получават никакво удоволствие. Много малко са тези, които владеят изкуството на живота. Те успяват да разгледат всяко ъгълче и да се насладят на всеки момент от екскурзията, наречена живот. Те знаят, че за всичко се плаща, но и не забравят, пътешествието си струва всеки миг и всяка стъпка от него. Четирите жени на царя. Един владетел имал четири жени. Четвъртата си жена той обичал най-много. Осигурявал и най-доброто, хранел я с отбрани глозби, обличал я с най-скъпите дрехи и задоволявал всичките й прищевки. Другата любимка на царя била третата му жена. Тя била бляскава и самоуверена. Той много се гордел с нея и полагал всякакви усилия тя да бъде забелязана от другите. Често я показвал на други владетели, но тя била капризна и непостоянна и той се страхувал, че може да го изостави. Втората жена на владетеля била добра, нежна и търпелива. Той знаел, че винаги може да се вопре на нея и да й се довери в трудни времена. Но понякога я пренебръгвал заради първите две и не й отдавал нужното внимание и обич. Първата жена на царя била най-силната, най-мъдрата от всичките му жени. Тя била тиха и незабележима, но винаги била до него. В трудни моменти му давала най-много увереност и кораж, от нея получавал и най-ценните съвети. Обичала го силно и безрезервно, но той с години не се сещал за нея. Никога не я питал от какво се нуждае и много рядко полагал грижи за нея. Един ден царят се разболял тежко и разбрал, че идва краят на живота му. В последния си час той наредил да извикат една по една всичките му жени. Най-напред дошла четвъртата неговата най-голяма любимка, обичах те много, повече от всички, грижих се най-много за теб. Знаеш, че умирам, ще дойдеш ли с мен, попитал я той. Това е невъзможно отговорила жената, съжалявам, но трябва да те изоставя завинаги. Огорчил се царят и повикал третата си жена, и на нея задал същия въпрос, но получил подобен, дори още поразочаруващ отговор – «Не, царю, не мога да дойда с теб. Аз ще си намеля нов господар, който да се грижи за мен. Знаеш, че всички искат да ме притежават. Дошел на втората жена, ти беше толкова грижовна и търпелива с мен. Аз умирам и искам да те помоля да дойдеш с мен, мога да дойда с теб само до гроба ти». Владетелю мой е отговорила жената, оттам нататък ще трябва да продължиш сам. Царят бил съкрушен, в последния си миг той осъзнал, че всичките му усилия и грижи за любимите му жени са били на празни. В този миг се появила първата му жена и казала тихо, аз ще дойда с теб, любими мой. Ще бъда с теб винаги, където и да отидеш, каквото и да се случва. Царят въздъхнал от облегчение и си помислил, трябваше да се грижа повече за нея когато все още можех. Как допуснах да я пренебръгвам за сметка на другите, които сега ме изоставят? Досетихте ли се кои са четирите жени на владетеля и кой е той? Владетелят е човекът. Четвъртата жена, за която той се грижи най-усърдно, храни и облича това е неговото тяло. Когато умира, човек неминуемо се разделя с тялото си. Третата жена е богатството, общественото положение, славата и притежанията. Колкото и да ги трупаме и да се гордаем с тях, в края на живота те отиват при друг. Втората жена са семейството и приятелите. Понякога пренебрегвани, те са там добри и търпеливи. Но те могат да изпратят човек само до гроба му. А първата жена е човешката душа. Много често забравена, оставена без храна и грижа за сметка на всичко останало, тя може да отслабне, да залине и дори да боледува. Но е винаги с нас. И след смъртта. Грижате се за душата си. Не я пренебрегвайте за сметка на ненужни и маловажни неща. Направете я силна и я пазете чиста. Тя е вашият най-силен и верен стожер, най-безценният дар, който ще ви придружава във вечността. Какво правиш? Един владетел решил да обиколи царството си, за да види как живеят поданиците му. Предрешил се като обикновен човек и тръгнал на път. В един неголям град видял голяма група хора, които пренасели камъни до върха на малък хълм. Те изнемогвали под тежеста на товара си, лицата им били облени в пот, но не спирали да се трудят. Тогава владетелят се спрял при един от тях и го попитал, «Какво правиш, човече, не виждаш ли?» – отговорил намръщено той, «Блъскам се, и изнемогвам в тази жега, за да искам някакво мизерно възнаграждение». Без сили останах, но проклетите камъни трябва да бъдат пренесени до върха на хълма. Иначе няма да има какво да ям. След малко царец спрял друг човек, който имал поспокойно изражение, и не го попитал същото, какво правиш, дрижа се за семейството си. Работя, за да осигуря по-добър живот на децата си. Замислил се цаят, като видял как една и съща работа различните хора възприемат по толкова различен начин. Но решил да зададе същия въпрос и на още някой. Спрял се при човек, който имал ведро и удухотворено лице, а погледът му бил бистър и целеустремен. Какво правиш? Попитал го царят, а строя храм тихо отговорил той. Вечният живот. Живял някога, преди много години, един цар, който бил прочут със своите добродетели и мъдрост. Веднъж решил да се отправи на дълго пътешествие из царството. Минавайки през едно село, той е срещнал прегърбен старец, с какво се занимаваш, старче, попитал и царят, садя орехови дървета, но ти си вече на преклонна възраст. Защо ти е да садиш дървета, които нито ще видиш как растат, нито някога ще можеш да се насладиш на сянката им или да вкусиш от плодовете им? Господар е отвърнал старецът, ние сега берем плодовете на стари дървета, които не са засадени от нас, а от хора, които са живели много преди нас. И те, както и аз сега, са садили млади дравчета, без да дочакат ползата от тях. Затова сега и ние трябва да садим, за да може поколенията след нас да се наслаждават на прекрасни орехови дървета. Последната капка вода, един халиф имал всичко, за което човек може да мечтае власт, несметни богатства, предани поданици. Но наслаждавайки се на всичко това, халифът изведнъж разбрал, че животът му е празен и безцелен. Той не виждал какъв е смисълът на неговото съществуване на този свят. Дните се точили сиви и еднообразни. Съветниците на отечения халиф са опитвали да ангажират вниманието му с държавните дела, мъдреци и пътешественици му разказвали приказни истории за далечни страни и невероятни чудеса. Но всичко било напразно. Халифът стоял мрачен и апатичен и гледал все порасеяно и безучесно на света около себе си. Животът му бил толкова скучен и безсмислен. Отчаяно се опитвал да намери изход. Един ден някакъв пътешественик разказал на халифа за стар отшелник, на когото била открита великата тайна на живота той знаел какъв е смисълът на живота. Като чул това, за пръв път от много години очите на халифа заблестели, а сърцето му забило очестено. Той веднага се приготвил за път и предупредил придворните, че тръгва на дълго пътешествие и взема със себе си само стария си верен слуга, който бил с него още от детството му. Тръгнали халифът и слугата на път. За да стигнат до далечните земи, в които живее отшелникът, трябвало да минат през пустинята. А тя, както било известно, жестоко наказвала тези, които се отнасят с нея без необходимото уважение. Тъй като нямали водач, двамата пътници бързо се заблудили, а по време на пясъчна буря изгубили камилите и по голямата част от своя багаж. Единственото, което им останало, бил кожен мях с малко вода. В пустинята била страшна горещина и неописуема жажда измъчвала двамата пътешественици. По едно време старият слуга паднал безчувствен на земята и от изтощение и жажда изгубил съзнание. Фалифът също се измъчва от жаждата и палещото слънце и бил на предела на силите си. Погледнал към кожения мях, в който била скъпоценната вода. Трябвало му само една живителна глътка вода. Но в този момент, виждайки своя слуга, лежащ безпомощно на пясъка, изведнъж се замислил. Този човек, който му служил вярно и предано в продължение на толкова години, който безропотно го последвал в това пътуване, сега умирал тук, в тази далечна пустиня, изпълнявайки дълга си пред своя господар. Нима не е заслужил благодарност в последните минути на живота си. Халифът съзнал, че дълги години този човек е бил за него като една полезна вещ и никога не е получавал благодарност и добри думи. Тогава взел последната останала вода и я излил в устата на стареца. Не след дълго умиращият човек се съвзел и заспал спокоен сън. На лицето му се появило успокойствие и умиротворение, а халифът усетил невероятно чувство на радост и истинско щастие, каквото никога досега не бил изпитвал. И в този момент се случило чудо. Завалял дъжд, а в тази пустиня дъжд валял веднъж на няколко години. Слугата се пробудил и притеснено се обърнал към своя господар. Господарю, простете ми за моята слабост. Сега вече се чувствам по-добре и можем да продължим, не поклътил глава халифът, вече не се нуждая от среща с онзи отшелник. Не ми трябват неговите откровения. Господ вече ми откри великата тайна на живота. Молитва за дъжд. В древни времена в едно царство се случила продължителна суша. Земята изсъхнала, реколтата започнала да загива. Хората жадували за капка дъжд и от сутрин до вечер гледали с надежда към небето, за да съзрат и едно облаче. Но небето било чисто, слънцето греело безмилостно. Отчаяние започнало да се настанява в царството. Тогава един ден владетелят съобщил на поданиците си, отивам при бога на планините да му се помоля да изпрати дъжд, той не може да помогне намесил се известен мъдрец. Но защо говориш така, очудил се царят, могъществото на планинския бог е безгранично. Погледни околните планини, отвърнал мъдрецът, те са се напукали от сушата. Коляните са изсъхнали, покрити с камъни, земята е прегоряла. Значи той не може да напои собствените си владения. Как тогава да разчитаме, че ще изпрати дъжд над нашите полета? След няколко дни владетелят отново се обърнал към хората, отивам при бога на горите, за да измоля от него малко дъжд. Но същият мадрец отново изразил съмненията си, погледни горите наоколо. Всичко е изгоряло, тревата е жълта и суха, дърветата са покрити с изсъхнали клони. Как този Бог ще изпрати дъжд на нашите поля, след като не може да спаси собствените си владения от сушата? Минало още време, а безпощадната суша продължавала и хората вече били на ръба на отчаянието. Те продължавали по цял ден да гледат и надежда в небето и да чакат живителния дъжд. Царят отново се изправил пред поданиците си, ще се опитам да измоля измолядащ от Бога на реките, не си губи времето на празно, господалю и този път се намесил мъдрецът, не виждаш ли, че всички реки и езера са пресъхнали, кака вода не е останала в тях и всичко живо е загинало. Как ще ни помогне Богът на реките, като не може да спаси собствените си владения, добре, а какво да направя, Попитал По владетелят, как да се справим с това тежко положение. Мъдрецът отговорил, Господарю, наистина сушата е голямо бедствие за нашата земя. Но докато чакам ви да дойде спасителният дъжд, по-добре разпореди на хората вместо от сутрин до вечер да се взират в небето, да се хванат за работа и да започнат да носят вода от кладенците, с която поне малко да напоят своите изсъхнали ниви. А на теб, Царю, искам да кажа, никога не търси помощ от този, който не може да помогне на самия себе си. И преди да търсиш помощ, направи всичко, което е по силите ти. Жестоко, но мъдро. Веднъж един конник минавал покрай някаква нива. Когато приближил достатъчно, той видял, че селянинът, който я обработвал, е заспал под голямо ябълково дърво. И изведнъж забелязал, че в устата на спящия пропълзявал отровен Скорпион. Сбъчът разбрал, че ако мига не направи нещо, човекът ще умре от отровата на Скорпиона. Той веднага скочил от коня си, приближил се към спящия и започнал безмилостно да го с камшика си. Селянинът се стреснал и извикал от страх и болка. Той гледал ездъча с широко отворени очи и не можел да разбере какво става. А неканеният гост, без да му даде време да се опомни, го съборил отново на земята и го принудил да яде от гнилите ябълки, с които била покрита земята под дървото. После го подгонил към реката и заплашвайки го със своя камшик, го заставил да пие вода на големи глътки. Какво съм ти сторил, Просто на оселянинът? защо ме биеш така? Защо ме тормозиш? Моля те, пусни ме. Но рездачът бил непреклонен. В продължение на няколко часа той не спирал да изтезава горкия човечет, като го карал да яде гнили ябълки и да пие вода от реката. Накрая селянинът падна изтощен на земята и започнал да повръща. И тогава, заедно с гнилите ябълки и водата, от стомаха му излязал и Скорпионът. Едва тогава човекът разбрал, че неговият мъчител всъщност е негов спасител. Той започнал да го моли за прошка за всички думи и обиди, които е казал е по негов адрес. Ако ми беше казал веднага какво се е случило, аз безропотно щях да приема твоето лечение, страхувам се, че не е точно така отговорил ездъчът, ако ти бях казал, че си погълнал Скорпион. Ти най-вероятно нямаше да ми повярваш. А ако ми беше повярвал, щеше да те обземе такъв страх и паника, че най-вероятно щеше да умреш на минутата. Затова се наложи да действам така жестоко, но мъдро. Казвайки това, ездъчът се качил на коня си и изчезнал в далечината, а все още оплашеният селенин продължил да осмисля думите жестоко, но мъдро. А в другия край на селото стопанинът на съседната нива който отдалече наблюдавал разигралата се сцена, оживено разказвал на събралите се на площада хора как един жесток и безмилостен човек изтезавал техния съселенин. Селените се възмущавали от дъното на душата си и единодушно решили, че светът е много несправедлив, а на земята живеят много лоши хора. Наистина, понякога жестокостта на мъдрия е много по-добра и полезна от добротата на глупавия. Зад страданието може да се крие спасение. Точно така често се отнася с нас и животът. Съдбата постъпва с нас жестоко и на пръв поглед несправедливо, за да ни спаси. Просто трябва да изчакаме края на историята. Какво е съдбата? По време на беседа, учениците попитали своя учител. Учителю, обяснете ни какво е съдбата. Безкрайна последователност от взаимосвързани събития отговори учителят, при която всяко събитие влияе на друго. Но един от учениците не се съгласил с обяснението. А аз, учителю, вярвам в причината и следствието, добре казал учителят, нека да разгледаме един пример. Вчера на площада обесиха един убиец. Каква е причината за смъртта му дали това, че някой му е дал една сребърна монета, с която той купил нож и с този нож е извършил престъплението? Или може би това, че някой е станал свидетел на неговото престъпление и се е стигнал до обесилото? Или пък това, че никой не се е опитал да го спре, когато е нападнал жертвата си. А може би причината е в това, че просто убиецът има лоша наследственост. Тунелът Живял някога младеж, син на почитан самурай. Отправил се той да търси щастието си в големия град и там започнал да работи при местен богаташ. Но се влюбил в жената на своя господар и за зла беда, това било разкрито. Не му оставало нищо друго, освен да убие богаташе и да избяга, за да се спаси от грозящото го наказание. Останал без средства и подслон, младежът се скитал по пътищата и преживявал от просия. Но колкото повече време минавало, толкова повече го турмозала съвестта. Чувството за вина, което изпитвал заради извършеното престъпление, не го напускало и не му давало миг покой. Един ден срещнал странстващ мунах и решил да му сподели терзанията си. Монахът го изслушал слушал и му казал, синко, действително си сторил голям глях. Но всеки човек може да сгреши. Поважното е как ще продължи оттам нататък. Направи нещо, в което да изкупиш вината си. Измисли начин, по който да направиш нещо добро, да помогнеш на някого. Така и душата ти ще се успокои. Благодарил младежът за съвета и продължил по пътя си. Не след дълго да стигнал до една стръмна и много тясна планинска пътека. Тя била толкова опасна, че много хора бубели живота си, опитвайки се да минат по нея. И изведнъж той разбрал какво добро ще направи. Ще прокопа е тунел през планината, през който хората да преминават, за да избягват пътеката. Така ще помогне не на един, а на много хора. И може би ще спаси много човешки животи. Започнал да копае тунела, ден и нощ се трудал неуморно. Малко по малко напредвал, като мравка, но мисълта за изкуплението на вината му давала сила да продължава. Така минали 20 години, тунелът бил почти готов, а младежът се превърнал в взял мъж. Един ден при него от някъде се появил непознат момък. Той се представил като сина на предишния му господар, когато той бил убил, и казал, че е дошъл да търси отмъщение за смърта на баща си. Човекът спокойно посрещнал неканения гост и отговорил. Охотно ще се разделя с живота си. Имаш пълното право да искаш ми, но имам само една последна молба към теб. Позволи ми да завърша тунела. Той е изключително важен за мен, а в деня, в който стигна до края му, можеш да ме убиеш. Момчето се съгласило. То се заселило в съседно село и всеки ден ходало да наблюдава как обиецът на баща му влиза в тунела и копае почти денонощно. Минали няколко дни и младежът решил да се присъедини към работата в тунела. Така или иначе стоял и чекал, защо да не помогне в тежката работа. Започнали да работят рамо до рамо, разговаряли, понякога се смеели. И така ден след ден, постепенно сърцето на младежа ненависта и жаждата за мъст започнали да се топят, а на тяхно място се появило възхищение от силата на духа и твърдостта на този човек. Така минала почти година и най-накрая тунела бил завършен. Хората вече можели да минават безопасно по новия път, дойде и твоят ден обърнал се човекът към момчето. вече можеш да ме убиеш и да отмъстиш за своя баща, не казал младият човек, промених решението си. Не мога да убия своя учител. Не мога да отнема живота на човека, който излекува душата ми. Твоят кръст, животът на един беден човек бил труден и изпълнен с мъки и лишения. И той бил сигурен, че никой на земята няма толкова тежък и не живот като неговия. Един ден му се явил ангел-хранител. Разказал му човекът за всички свои неволи, за това колко е тежък животът му и се обърнал към него с му лба. Тежък е моят кръст, не мога повече да го нося. Моля те, измолил Господ позволение да получа друг кръст, добре казал ангелът, аз мога да разменя твоя кръст с друг. Ел аз мен в хранилището на кръстовете и ще ти дам възможност да си избереш какъвто ти искаш. Зарадвал се човекът и тръгнал към хранилището. А там имало всякакви кръстове малки, големи, тежки, обемисти. Дълго обикалил той сред кръстовете, разглеждал ги, вдигал някой от тях, за да провери тежестта им, пробвал някои полеки, но те се оказвали неудобни за носене. И накрая се спрял на един малък и много лек кръст. Може ли да взема този, попитал той, разбира се, синко. Вземи го, още повече това е твоят собствен кръст, от който искаше да се откажеш. Магазинът на Бог Една жена сънувала сън, в който попаднала в някакъв странен магазин, в който затезгаха стоял Бог. Господи! Това си ти, да, аз съм отговорил и Бог. А какво мога да си купя от теб, попитала жената. Всичко! Което поискаш, тогава, бих искала да си купя здраве, щастие, любов, успех и пари вълдушевено занареждала жената. Бог се усмихнал и влязал във вътрешността на магазина. След малко се върнал с малка картонена кутийка и я подал на жената, това ли е всичко, възкликнала тя. Да отговорил Бог, нима ти не знаеше, че при мен се продават само семена. Ти трябва да ги посееш. А дали ще покълнат и какво ще израста от тях, зависи само от теб. Нещата не винаги са това, което изглеждат. Два ангела пътували по земята и често отсядали от хората, за да видят как живеят. Един ден останали да пренощуват в богаташки дом. Семейството било негостоприемно и недружелюбно и настанило ангелите в студеното мазе на къщата си и дори не им предложило троха хляб. На сутринта, преди да си тръгнат, по-старшият ангел видя голяма пукнатина в стената. Той старателно я запълнил и измазал. Когато видял това, помладият го попитал: но защо правиш това за тях? Те бяха толкова негостоприемни с нас, нещата не са такива, каквито изглеждат отговорил ангелът. На следващата вечер ангелите потърсили подслон много бедно, но гостоприемно семейство, което разделило с тях оскъдната си храна и им предоставило собственото си легло, за да си почина добре. Когато се събудили на другата сутрин, ангелите заварили домакина и жена му потънали в скръп. Единствената крава, която осигурявала препитанието им, била умряла. По-младият ангел отново останал в недоумение и попитал по старшия, как допусна да се случи това. Предишното семейство имаше всичко, а ти им помогна. Това семейство имаше много малко, но го раздели с нас, а ти позволи да умре единствената им крава. Защо? Нещата не са такива, каквито изглеждат отговорил по същия начин старшият ангел. И продължил... Когато бяхме в мазето на богатите хора, аз разбрах, че в стената има скрито злато. Тези хора не са добри, те не искат да правят добро. Затова запълнив пукнатината, за да не намерят златото. Когато на следващата вечер спахме в къщата на това бедно семейство, дойде ангелът на смърта за жената на Стопанина. Но аз се споразумех с него и му дадох тяхната крава вместо жената. Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Ние никога не можем да знаем всичко. Трябва да имаме вярата, че това, което се случва, е за наше добро. И това ще разберем сами, когато му дойде времето. Покоят на забравата. Един възрастен човек загубил памета си. Той не помнял нищо, нито какво е казал преди един час, нито кого е срещнал през деня, нито какво е ял. Когато излизал навън, забравил защо и закъде е тръгнал. Близките му били толкова притеснени, че започнали да търсят помощ от всякакви лечители и знахари. Но нищо не можело да върне памета на човека. И ето, един ден се появил някакъв странник, който казал, че може да го излекува. Трябва да се промени ходът на мислите на болния, само това може да помогне да си върне памета. Но най-напред трябва да свършим нещо друго. Ще го оставим без дрехи, без храна и ще го затворим в тъмна стая. Речено-сторено, когато са блекли дрехите на болния и ги скрили, той започнал да ги търси, успял да ги намери и отново ги облекал. Когато не му дали храна, той сам намерил и се нахранил, а когато се опитали да го затворят в тъмна стая, той не им позволил. Вече знам със сигурност, че болестта е излечима казал странникът, сега трябва да се затворя с болния в една стая, така че да слуша единствено мен. Ще прекараме насаме една седмица. Но никой не трябва да влиза при нас. Никой не разбрал какво точно се е случило през тази седмица, но когато болният изляза от стаята, от болестта му нямало и следа. Само, че в него била настъпила някаква огромна промяна, той бил толкова зъл и гневен, че никой не можел да стои покрай него. Започнал да руга е жена си, крещял на синовете си и дори ги удрял, карал се с всички около себе си. Какво е станало с теб, питали го близките му? През живота си досега съм преживял много неща и любов и омраза, и болка, и радост, и беди, и тревоги, и страхове и проблеми. Те оставяха върху мен своя положителен или отрицателен отпечатък, но с времето всички събития и емоции избледняваха. Аз успявах да възстановя своето душевно равновесие. И животът продължаваше, а аз намирах мястото си в него. Но сега, аз спомних всичко, което се е случило. Не знам дали сърцето ми може да понесе отново тези емоции и чувства, и то наведнъж. Дали отново ще мога да намеря покоя на забравата? Един човек от сутрин до вечер се трудил в своята градина, но на пролет тя се обсипвала с огромно количество глухарчета, които задушавали посевите му. Какво ли не правил, за да се отърве от тях, как ли не се борил с упоритото растение, а те ставали все повече и повече? Накрая! Отчаян, отишъл за съвет при един мъдър човек. всичко опитах, но не мога да спася градината си от тези бухарчета. Кажи ми, учителю, какво да правя, научи се да ги обичаш, казал старецът, част 3. Човекът в търсене на себе си. Три пътя водят към знанието, пътят на размишлението това е най-благородният път, пътят на подражанието това е най-лекият път, и пътят на опита това е най-горчивият път. Конфуции Светлината на свеща. възрастен владетел разговарял с един от своите съветници, като млад бях глупав и научих достатъчно. А сега вече е твърде късно за това. Вчера навърших 80 години, тъжно отбелязал царят, все пак и с една свещ те по казал придворният, не разбрах какво искаш да кажеш. Какво общо има свещта с това, за което говорех? Знанията, които получавам в детството и младостта си, са като утринното слънце. То смело прогонва нощния мрак, щедро разпърсва светлина и пробужда всичко за нов живот. Знанията, които придобиваме покъсно в зрелостта си, са като залезващото слънце. То не си е, но свети, не те изгаря, но грее и дава топлина. А знанията, в които се здобиваме в старостта, наподобяват светлината на една свещ. Тя е малка светлинка, но ако я загасиш, около теб настъпва пълен мрак по е да живееш на светлината дори на една свещ, отколкото в опустошителната мина. Съвършеният учител Един човек много искал да придобие мъдрост и духовна висота. Четял, изучавал древни книги и религии, размишлявал. Минали години в усъвършенстване и той израснал много. Станал известен сред хората е мъдростта и познанията си. Започнали да се допитват до него, да го търсят за съвет и помощ. Но той не се задоволявал с постигнатото и решил, че трябва да продължи по пътя на духовното си израстване. Все още има много неща, които мога да науча мислял си той, колко хубаво би било, ако мога да срещна някой помъдър от мен и да усвоя всички негови знания. Не щеш ли, минало малко време и съдбата изпречила на пътя му един много мъдър човек, който също търсал някого, от когото да вземе знания и мъдрост. Зарадвали се и двамата мъдреци на срещата и решили да си помогнат един на друг, да споделят целия си житейски опит и познание. Но един ден, вторият мъдрец извършил неразумна и глупава постъпка. И първият си казал, явно не е толкова мъдър, за колкото го мислех. Какво мога да науча от човек, който допуска такива глупави грешки? И решил да се раздели с него и продължил да търси по мъдър и просветен човек. Година след година, човекът продължавал да търси своя съвършен учител. Много хора срещнал в живота си, но всички се оказвали недостатъчно знаещи и духовно извисени. Но той не се отказвал. Обикалял близки и далечни земи. И търсел ли търсел, докато един ден срещнал отново своя стар приятел, когато изоставил. И какво да види, мъдрецът бил заобиколен от стотици ученици и последователи, които слушали се за в неговите думи и го гледали с признателност и страхопочитание. Едва изчакал да се разотидат учениците и веднага отишъл при стария си познайник, но как успя да постигнеш това? Кой беше твоят учител през цялото това време, знаеш ли, стари приятелю, след като пътищата ни се разделиха, аз спрях да търся някой, който да е помъдър от мен. Просто се учех от всеки, с когото ме срещаше съдбата, независимо дали беше глупав или мъдър. И разбрах, че животът е най-съвършеният учител. Песимистът, оптимистът и реалистът. Една жена имала три масина. Един ден, тя изпратила най-големия от тях на пазара, дала му 10 трупи и едно гърне и му заръчала да купи растително масло. Момчето изпълнило задачата, купило масло и си тръгнало към вкъщи. Но навръщане се препънало в един камък, изпуснало гърнето и половината от съдържанието му се разляло на пътя. Прибрал се в къщи, плачайки, и съобщил на майка си, «Мамо, виж какво направих», разлях гърнето с масло и изгубих половината от него. След няколко дни майката изпратила втория си син на пазара със същата за ръка. Но и на него се случило същото. И той изтървал гърнето и разсипал половината от маслото. Прибрал се с наполовина пълната делва и щастливо заразказвал на майка си, «Мамо, да знаеш какво се случи!» Изтървах на земята гърнето и той едва не се счупи, но успях да спася половината от маслото. Виж какъв късмет само, минали още няколко дни и майката отново трябвало да купи масло. Този път изпратила най-малкия си син на пазара. На и той изпаднал в същата ситуация, изпуснал гърнето и разлил половината масло. Когато се прибрал, казал на майка си, мамо, ето какво стана и гърнето с маслото, и едната половина остана в него, а другата се разля. Но не се тревожи, а е сега ще се върна на пазара, ще поработя при някой търговец, за да искарам пет рупии, и ще купя толкова масло, колкото разлях. До вечера ще имаш пълно гърне с масло. Божествен резултат! Един дърводелек бил прочут с уменията и майсторството си да изработва изящни предмети. Всички се възхищавали на творенията му. Те били толкова красиви и прецизно изработени, че сякаш сам Бог държа от глетото му. Славата му на ненадминат майстор се носела от уста на уста. Стигнала и до царя, който бил любопитен да се запознае с прочутия дърводелец и да разбере каква е тайната на неговото майсторство. Кажи ми как създаваш всички тези божествени творения, попитал царят, в тях има нещо прекрасно и неуловимо, което не може да се опише с думи. Сигурно имаш някаква специална тайна, която не е известна на другите майстори. Да, така е казал човекът, има такава тайна. Когато започвам работа над нещо ново, най-напред постя няколко дни, за да успокоя душата и сърцето си. След три дни пост, аз вече не мисля за възнаграждението, което ще получа за работата си, а след петия ден от поста забравям и за почестите и похвалите. След 7 дни всичко около мен престава да съществува, забравям дори за себе си. Цялата ми духовна енергия и мисъл е насочена само към работата ми, тя изпълва цялото ми същество. И тогава вече аз отивам в гората, за да избера дървото за моята работа. Дълго време бродя там, оглеждам дърветата, вглеждам се в божествената им същност, търся съвършенството. И тогава започвам работа от цялата си душа, с цялата любов и сила, която ми е дадена от Бог. Затова и резултатът е божествен. Проблемът Един прочут мъдрец имал много ученици и последователи. Веднъж той събрал най-изявените от тях и им казал, сега ще ви запозная с за един проблем. Искам да ми кажете как може да бъде разрешен той. Той поставил в средата на помещението една обикновена маса, а върху нея сложил изящна порцеланова ваза с изрисувани красиви цветя. Ето, това е проблемът. Очаквам вашите предложения. Учениците се изненадали от задачата, но се събрали около масата и започнали да оглеждат порцелановия съд. Той наистина бил невероятно красив и всички били пленени от фината изработка и рисунката върху него. Какво значи всичко това, недоумява ли те, какво ли се крие за тази задача? След известно време един от учениците се приближи до масата, взел вазата в ръце и със сила я разбил в пода, прекрасно. Единствено ти се справи с задачата, казал учителят, но как така? Обяснете ни очудено, попитали другите ученици. Аз ви казах ясно и точно, че пред вас има проблем. И независимо колко красиво и изкусително изглежда, той трябва да бъде решен. Проблемите съществуват, за да бъдат решавани. Те могат да изглеждат по всякакъв начин красив и скъп предмет любов, която вече е изгубила смисъл, път, който не води до никъде и вече трябва да изоставиш, въпреки че ти носи комфорт и сигурност. Има само един начин за решаване на проблема и той е да се изправиш лице в лице срещу него и да го отстраниш. И в такива моменти ние не трябва да проявяваме слабост, да съжаляваме, да се поддаваме на неговата външна привлекателност или да се връщаме към удобствата, които ни носи. Помнете, че проблемите притежават едно много особено качество, което влияе на всеки човек, по някакъв начин ние обичаме да ги притежаваме, да ги анализираме, да се връщаме към тях и да ги коментираме. Много често сме склонни да сравняваме своите с чуждите проблеми и беди и на база на това да преувеличаваме тяхната тежест и значимост вместо да търсим решение. А решението в повечето случаи е едно да го отстраниш и да продължиш нататък. Огънят в сърцето Един ден слънчевият лъч казал на слънцето, всеки ден летя над земята и съгревам всичко живо. Но много ми се иска да стопляхи човешкото сърце. Добре, дай няколко капки от слънчевия огън в сърцето на човека разрешило слънцето. Този огън ще му помогне да стане велик творец. Но избери най-добрия измеждо хората. Слънчевият лъч прелетел над земята и си помислил, как да разбера кой е най-добрият човек. В същия момент той чул тъжен човешки глас. Нищо не се получава при мен както трябва. Мечтаех да стана художник, а станах Бояджия. Влюбих се, а момичето на мечтите ми дори не ме поглежда, но ти имаш талант, младости и сръчни ръце, светнал лътчът и подарил на човека слънчевия огън. Възпламенил се огънят в сърцето на човека, той отворил очи и вдигнал глава. Грабнал своите бои и нарисувал на любимата си прекрасни цветя, това е чудо, радостно възкликнала тя. После човекът боядисал къщата, над която работел, а стопанинът се възхитил от работата му. Мислех, че си обикновен бояджия. Но ти си истински художник. Моят дом се превърна в произведение на изкуството. Лъчът се върнал при Слънцето и виновно казал: Забравих в твоята за ръка да намеря най-добрия измежду хората. И подарих огъня на първия, когато срещнах, ти си повервал в човека и твоята вяра му е помогнала да стане най-добрият. Радостно отговорил Слънцето. Понякога е достатъчно просто някой да повярва в теб, за да се запали огънят в сърцето ти. Умният, храбрият и трудолюбивият. Конфуций имал трима ученика Гун, Ул и Чжан. Веднъж един странстващ монах го попитал: Какво ще кажете за вашия ученик Гун? Той е толкова умен. Че дори неизявените учени му се възхищават. А какви са достоинствата на Лу, неговата храброст превъзхожда смелостта и на най войни, а третият ви ученик трудолюбието на Джан е достойно за възхищение. Монахът се очудил, чувайки тези думи на Великия Конфуций, и го попитал. Но ако единият е толкова умен, другият толкова храбър, а третият толкова трудолюбив, какво още могат да научат от вас, учителю, Гун е умен, но мръзелив започнал от Конфуции, Лу е храбър, но неразумен. Аджан е трудолюбив, но завистлив. Гун все още не знае, че умът не може да донесе щастие на човек, ако е мързелив. Лу е първа трябва да научи, че сме уста без разум води до гибел. Аджан трябва да разбере, че радостта не може да съжителства с завистта. Така че, както виждаш, моите ученици още нищо не знаят. И докато не разберат тези истини, аз ще бъда техен учител, а те мои ученици. Прошка, веднъж покани ли един свят старец, за да обсъдят греховете на един монах и наказанието, което трябва да му наложат за тези грехове? Старецът в началото отказал да участва в импровизирания съд, но накрая успели да го склонят и той дошъл. Когато пристигнал, носел на рамото си плетена кошница, пълна със ситен пясък. Докато вървял, пясъкът се сипел през едите пролоки на кошницата. Какво е това, отче? Попитали го другите му наси, Защо ти е тази кошница, братя мой, Това са моите грехове, отговорил старецът. Те се сипят след мен, но аз не ги виждам. В същото време дойдох тук, заедно с вас да съдим чуждите грехове. Монасите се спогледали и разбрали какво искал да им каже мъдрият старец. И прости ли нас грешилия монах? Вратата. Един мъдрец искал да избере най-добрия и талантливия от своите ученици. На него щял да предаде всичките си знания, за да продължи мисията му, когато един ден умре. Затова събрал всичките си ученици и има казал, «В стената зад мен виждате най-голямата, масивна и тежка врата в града». Кой от вас може да я отвори без чужда помощ? Някои от учениците веднага навели глава и казали, че този проблем е неразрешим. Други разгледали внимателно вратата, обсъдили от какъв материал е направена и дали ще успят да я отворят лост. Но накрая и те заключили, че задачата е невъзможна. Само едно момче се приближило до вратата, огледало я внимателно, докоснало я. Преценило дебелината и плътността и отбелязало, че пантите й са добре смазани и продължило да я изследва с очи и ръце. Започнало да почуква по нея. В един момент спряло, поело си въздух, съсредоточило се и натиснало леко на конкретно място. Всички предполагали, че вратата е заключена или е здраво залостена. А всъщност била е само леко притворена. Тя била изработена толкова съвършено, че било достатъчно само да я натиснеш леко и тя се отваряла. Момчето успяло да разреши неразрешимия проблем. Мъдрецът открил своя наследник в негово лице, а на другите си ученици казал, успехът в живота и работата зависи от често основни правила и току-що имахте възможност да видите как трябва да ги използвате. Първо позволете на сетивата си подробно да изследват и добре да разберат ситуацията, в която се намирате. Второ не правете прибързани, а тамни неправилни изводи. Трето бъдете достатъчно смели да вземете решение. Четвърто – след като вземете решение, действайте уверено и без да се съмнявате. Пето – съсредоточете се и вложете в това действие всичките си сили и енергия. Шесто – не се страхувайте от възможността за провал. Лабиринтът Един ден мъдрецът завел свой ученик в парк, разположен в подножието на Горист Хълм. В парка имало лабиринт с високи и гладки стени, които се осветявали от слънчевите лъчи. Учителят съпроводил ученика до входа и му поставил задача да открие сам изхода. Той се лутал в лабиринта цял ден и цяла нощ, но усилията му били напразни. Бил в безисходица, отчаяно се опитвал да намери изход. Накрая от изтощение поседнал на земята и заспал. Когато отвори очи, видял пред себе си учителя, и ме казал му той. Излезли от лабиринта и без да се обръща, учителят тръгнал през гората. Когато стигнали най-високото място на хълма, той посочил на ученика си, погледни надолу. От мястото, на което се намирали, се виждал целият лабиринт. Гледайки от тук, можеш ли да откриеш изхода на лабиринта, попитал учителят, да, и то лесно каза ученикът, трябва само да го наблюдавам внимателно известно време, добре, намери го тогава и го запомни добре, казал учителят. След това тръгнали обратно през гората. Ученикът отново влязал в лабиринта, но този път намерил изхода много бързо, без да се загуби нито веднъж. Урокът, който получи току-що, е сред най-важните тайни от изкуството на живота, казал мъдрецът, посрещайки го на изхода. Колкото повече се отдалечиш от дадена ситуация и поотвисоко я погледнеш, толкова по-ясно и пълно ще я видиш. Така много по-бързо и лесно ще можеш да намериш изхода от нея. Десетте принципа. Веднъж при един известен мадрец дошъл един от новите му ученици и го попитал. Учителю, чувал съм да се говори за някакви десет важни принципа, които всеки трябва да научи през живота си. Аз нищо не знам за тях. Научи ме кои са те и как да ги следвам. А самият мога само да ти ги изброя, но не мога да те науча на тях. Ще ти кажа кой може да те научи. На първите три ще те научат децата, а на останалите седем кръците. Ученикът бил изумен от този отговор и погледнал недоумяващо към учителя. А той, виждайки объркването му, продължил, ето трите важни неща, които можеш да научиш от децата. Първо да се веселиш без причина. Второ да не стоиш дори минута, без да си заец нещо. И трето страстно да преследваш това, което искаш. Като чул това, ученикът се окопител от първоначалното си объркване и попитал, добре, сега разбирам. Но на какво би могъл да ме научи един крадец, при все, че той е непочтен човек, пази по голяма секретност по отношение на делата си, това е първото, продължи учителят, ако не си свършил работата си от първия път, върни се към нея на следващия ден, е второто. Оважавай, хората от твоя занаят, това е третото. Не се страхувай да рискуваш, за да постигнеш целите си, е четвърти. Ият принцип. Не се страхувай да размениш всичко, което имаш, за някаква нова и полезна придобивка – това е петият принцип. Шестият е – смело преодолявай препятствията. И седмият – бъди верен на това, с което се занимаваш. Избирам блаженството – живял е един мъдър човек, който винаги бил щастлив. Очите му винаги греели от щастие, а усмивката никога не слизала от лицето му. Всичките му ученици са чудели как постига това и веднъж го попитали, «Учителю, вие винаги сте щастлив. Никога не сме ви виждали тъжен или тревожен. Как го постигате? Дори когато сте болен, пак се смеете. Нима в болестта има нещо смешно, сега ще ви разкажа един ценен урок, който научих преди много години от един старец. Той имаше много болешки и недази, но винаги се усмихваше. Просто така, без причина». И веднъж аз го попитах как постига това. А той ми отговори, вътре в душата си, аз винаги съм свободен. Просто веднъж направи в този избор и от тогава винаги го следвам. Всяка сутрин, когато отворя очи, си задавам въпроса какво да избера днес, блаженство и радост или страдание. Просто така се получава, че винаги избирам блаженството. И това е най естественото нещо на света. Съвършенство. Един високопоставен царски съветник имал син. Момчето не било глупаво, но растяло непохватно и неспокойно, а баща му имал големи планове за него. Изпратил го при най-известните учители, за да получи добро образование. Но каквото и да се опитвали да го научат, момчето в нищо не се изявявало. Не проявявало нито талант, нито усърдие. Можело да рисува и да свири на флейта, но всичките му постижения били посредствени и повърхностни. Изучавал законите, но и там не могъл да се отличи дори писарите знаели повече от него. Обезпокоен за бъдещето на сина си, бащата го изпратил в школата на известен учител по бойни изкуства. Искал там момчето да придобие сила на духа и да се възпита в мъжество и решителност. Започнало обучението на младежа, но скоро му умразнало непрекъснатото повторение на еднообразни движения и на едни и същи удари – учителю. Колко още трябва да повтарям едно и също движение? Не е ли време да започнете да ме учите на истински бойни изкуства? Нали това е прочуто училището ви? Учителят нищо не отговорил, но му позволил да повтаря и движенията на по възпитаници. Скоро младежът освоил много движения. Един ден учителят повикал сина на царския съветник, подал му свитък с писмо и му заръчал: Занеси това писмо на баща си. Момчето взело писмото и тръгнало към града. Пътят минавал покрай голяма поляна, в средата на която старец тренирал удар с ръка. Докато заобиколи цялата поляна, младежът забелязал, че старецът през цялото време повтаря едно и също движение. Ей, старче, извикал подигравателно той, само с въздуха ли ще се биеш? И явно не можеш да победиш и малко дете. Старецът спрял вниманието си и се провикнал в отговор. Преди да се смееш, елай и сам опитай да ме победиш. Младежът приел поканата, но колкото пъти се опитал да победи стареца, той толкова пъти го повалил с същото движение на ръката, което тренирал на поляната. Накрая момчето се признало за победено. А старецът го изпроводил с думите, можех да те убия с един единствен удар. Но виждам, че още си млад и глупав. Затова те оставям да си вървиш по пътя. Засрамен, младежът си тръгнал. Когато се прибро и предал писмото на баща си, той го отворил и му го подал обратно – «Това е за теб». С калиграфския ситен почърк на учителя, на хартията било написано едно изречение – «Един удар, доведен до съвършенство, е по-добър от сто недоучени». Ловецът на дракони – живял някога в едно китайско село младеж, който искал да се научи да убива дракони. Намерил той най-прочутия ловец, който знаел всичко за драконите, и му казал – Учителю, моля ви, научате ме да убивам дракони. Това не е толкова лесна работа, отговори ловецът. Трябва много години да учиш, за да овладееш умението да побеждаваш драконите. Готов ли си да прекараш следващите 5 години с мен тук, в тази гора? Готов ли си да се трудиш неуморно от сутрин до вечер? Готов съм на всичко отвърнал младежът. А имаш ли достатъчно пари, за да ми платиш за обучението? Ще ви дам всичките си пари, само мен научите да побеждавам драконите уверено, казал младият човек. Добре тогава, да започваме. Минали пет години, през които младежът прилежно изпълнявал всичко, което му казвал опитният ловец, трудил се опорито и вложил цялата си енергия в освояването на желаното от него. Накрая старият ловец му казал, сега знаеш всичко, което знам и аз. Вече можеш да се изправиш пред всеки дракон и да го победиш. Прибрал се младежът доволен в своето село и макар да останал без пара, бил щастлив, че може да убива дракони. А и той бил единственият, който умел това. Ходел гордо из селото и предлагал услугите си на своите съседи. «Какво умеш да правиш, Монко?» Питали го, да убивам дракони, хвалял се той. «О, добре, когато се появят дракони, непременно ще се обърнем към теб. Но за сега нямаме нужда». Така минал целият живот на младия ловец, но той никога не срещнал и един дракон. И тъй като не умеял нищо друго, до края на дните си живял в бедност и нищета. И много късно осъзнал, че добри са само тези умения и знания, които могат да донесат полза на хората. най нещастният на света В едно село живее от човек, когато всички наричали най нещастният на света. Старецът живе е в края на селото, не общувал с хората, винаги бил мрачен и в лошо настроение и непрекъснато се оплаквал от нещо. И колкото повече остаявал, толкова повече жлъч се натрупвала в него. Ставал все по-мрачен, а думите му все по-отровни. Затова и хората в селото гледали да не го срещат и заобикаляли къщата му. Усещали, че неговото нещастие е като зараза, която сякаш започнала да се предава и на тях. Но един ден, когато старецът навърши 80 години, всичко се променило като с магическа пръчка. Той станал неознаваем, от предишния начумерен и вечно оплакващ се човек нямало и следа. Старецът станал приветлив и дружелюбен, започнал да се усмихва. Радост и спокойствие струели от иначе вечно тъжното му лице. Понесла се малвата из селото и хората започнали да се чудят какво е станало с най-нещастният на света, каква е причината за тази промяна. Накрая се престрашили и решили да отидат да го попитат, кажи ни, старче, какво се случи с теб? Някакво чудодейно лекарство ли си открил, което те промени така и те накара да забравиш за твоето нещастие, много е просто усмихнал се старецът, през целия си живот, през всичките тези 80 години. Аз се опитвах с всички сили да бъда щастлив, но все не се получаваше. Щастието все ми се изплъзваше, а това още повече ме измъчваше и предизвикваше униния в мен. Сега просто взех решение да не го търся повече. Вече съм на преклонна възраст и спрях да се измъчвам и да се боя за него. И точно тогава то се появи, защото винаги е бил в мен, но преследвайки го, просто не го бях забелязал. Сега съм щастлив. Човекът, който искал да осигури щастие на децата си, вървял си по пътя един стар мъдрец и се любовал на природата. По някое време минал покрай нива, на която работел един селянин. Човекът бил грохнал от работа, изморен и потен, и едва стоял на краката си. Мъдрецът се спрял и го заговорил, хей, човече, ела да поседнем на сянка и да си поговорим. Хем да си починеш малко, не мога, трябва да работя. Денят вече преваля, а аз имам още толкова много работа, защо работиш толкова много, попитал старецът, спирай да си почиваш от време на време. Погледни колко е прекрасен денят, не мога. Нямам време да се наслаждавам нито на деня, нито на живота отговори мрачно селянинат, но защо се обличаш на всичко това, недоумява младрецът, така пропускаш щастието, нямам време за щастие. Аз трябва да се труда и да страдам, за да осигуря щастие на децата и внуците си. Моят дядо е правил същото заради моя баща, а моят баща е страдал заради мен. А някой от вашето семейство бил ли е щастлив, у странникът? Все още не, но моите деца и внуци със сигурност ще бъдат, възкликнал човекът и отново се захванал за работата си. Виж, приятелю, позволи ми да ти дам един съвет. Неграмотният не може да научи никого да чете. Нито картицата може да възпита Орел. Така че най-напред се научи ти да бъдеш щастлив, за да можеш да научиш и децата си на това. Извисеният дух един младеж бил отличен стрелец. Веднъж решил да демонстрира уменията си пред своя учител. Сложил на лакътя си чаша с вода, от тетивата на лъка и пуснал една след друга няколко стрели. Всички попаднали точно в целта, а чашата вода дори не помръднала от лакътя му, забележителни умения. Но сега ще те заведа на едно място, на което искам да повториш това, което ми демонстрира сега. Учителят завел младежа на стръмна скала която се извисявала на дълбока пропаст. Застанал на ръба на пропаста и му предложил да застане до него. Когато стъпил на отвесната скала, младият стрелец коленичил на земята и от страх закрил лицето си с ръце. «Запомни едно от мен», каза учителят. «Извисения дух не се смущава нито когато е високо в облаците, нито когато е пропаднал в бездна. Ти закри очите си от страх. Вече не съм сигурен колко струва изкуството ти да стреляш». Огледалото, живял някога един мъдър старец. Той живеел в отдалечена колиба в края на селото. Веднъж покрай дома му минал някакъв човек, който замръкнал в селото и го помолил да пренощува при него. Заповядай, синко, думът ми е скромен, но винаги има място за още един човек. Влязал странникът и докато си почивал, забелязал едно огледало, което старецът усърдно почиствал. След няколко часа, преди да си легнат, Гостът отново видял същото ступанина, пък бършал огледалото. Почудил се, но нищо не казал. На сутринта станал и се приготвил за път. И точно преди да си тръгне видял, че старецът отново почиства огледалото. Този път не се стърпял и го попитал, извинявай за любопитството, но защо непрекъснато чистиш това огледало? Тато свети от чистота, защото искам никога да не забравя едно нещо. Да, наистина огледалото изглежда чисто, но върху него непрекъснато се събират прах и мръсотия, за това трябва да се чисти всяка свободна минута отговори от домакинът, същото се случва и с ума на човек. В него непрекъснато се натрупват лоши и негативни мисли, които трябва да се изчистват на мига. Само така човек може да поддържа ума и душата си светли и чисти като това огледало. Къде е скрито щастието? Преди много, много години, хората притежавали щастието в изобилие. То било част от живота им, получавали го на готово и на никого не се налагало да се бори за него. Хората толкова свикнали с него, че спрели да го забелязват и да му се радват. Започнали да се оплакват и да недоволстват. Затова един ден ангелите се събрали и решили да дадат урок на хората. За да усетят липсата на щастието и да започнат отново да го ценят, ангелите взели решение да го скрият. И то така, че да бъде трудно за намиране. Оставало да решат къде да го скрият. Един ангел предложил да го сложат на дъното на океана, друг на най-високия планински връх, трети сред уханните цветя на някоя поляна или на малка горска патека. Някой предложил да го сложат в хляба, но никое място не им изглеждало достатъчно трудно за намиране. Тогава един ангел казал, нека да скрием щастието вътре в човека. Той много рядко поглежда на там. Всички се съгласили единодушно. И така, от древни времена до днес, щастието все още се крие в човека. А той търси или търси? Търси го в хиляди неща, бори се за него, понякога не успява да го намери през целия си живот. А то стои там, вътре в душата му. И тихичко чака да бъде открито, за да разкрие цялата си прелест. Има и хора които са се сетили къде да го потърсят. И когато го открият, те знаят, че никога повече не могат да го изгубят. Защото това е единственото истинско и сигурно място на щастието. Пукнатата делва Един човек всеки ден носел вода от близкия кладенец. Той имал две делви, едната била безопречно здрава, а другата имала пукнатина и когато напълвал делвите, докато се приберел до дома си, от пукнатата делва изтичала половината вода. Ходел човека до кладенеца ден след ден и винаги се прибирал с една пълна и с една полупразна делва с вода. Покнатата делва много се срамувала от това, че не му служи добре и че не може да съхрани цялата вода, докато здравата делва се гордеела със себе си и със своя принос. Един ден покнатата делва се обърнала към човека и казала, толкова съм виновна пред теб за това, че всеки ден разливам половината вода. Искам да ти се извини за моето несъвършенство, защото ти се трудиш толкова много, а заради мен една част от усилията ти отива на празно, не прави прибързани заключения отговори от човекът. Искам сега, като тръгнем от кладенеца към дома ми, да наблюдаваш пътеката, по която минаваме всеки ден. Обърни внимание на тази страна, от която минаваш ти, и после ми кажи каква е разликата в двата края на пътя. Когато се прибрали, делвата казала, да, наистина двете страни на пътеката изглеждат по много различен начин, но не виждам какво общо имам аз, от тази страна, от която те нося, растат приказно красиви цветя и заслугата е изцяло твоя. Защото всеки ден, с водата, която изтича през твоята пукнатина, ти ги поливаш и им даряваш живот. Тази красота, която всеки ден радва очите на всички преминаващи по пътеката, се дължи на теб и твоя недостатък. Всъщност аз трябва да ти благодаря за това, че си точно такава. Изкушението Един мъдрец имал три ученици. Един ден той решил да ги изпита, за да разбере какво са усвоили от неговите уродци. Извикал първия и му задал въпрос, Кажи ми, момче, ако намериш една кесия, пълна с жълтици, какво ще направиш? Ще я върнеш ли на нейния притежател, учителю, ако знам на кого е, веднага ще го намеря и ще му я върна отговорил ученикът, глупав си още, каза учителят и го отпратил. Извикал втория ученик и на него задал същия въпрос, ако намериш на пътя Кесия, пълна с жълтици, ще я върнеш ли на собственика и, защо да я връщам? Ако човекът е толкова глупав, че не може да съхрани парите си, защо да му ги връщам? Що ме допуснал да ги загуби, значи не заслужава да ги има. Алчен си ти, момче. А нямаш и съвест. Много имаш да учиш още и не го отпратил мъдрецът. Тогава дошъл ред на третия. И на него бил зададен същият въпрос. Той помислил малко и отговорил. Учителю, нима аз мога да знам предварително в какво състояние ще бъда, когато намеря кесията и дали ще мога да се опазя от съблазанта на злото. Не мога да изключа вероятността, че в този момент ще се изкуша от парите и ще се поблъзня да взема нещо, което не ми принадлежи. Но се надявам Бог да ми даде сили да се справя с изкушението и да ми помогне да превъзмогна злото, за да върна кесията с жълтици на нейния притежател. Браво, момче! Ето това са мъдри думи, възкликнал учителят, вече съм спокоен, че поне един от моите ученици е израснал и придобил истинска мъдрост. Тенствената книга Един прочут мъдред притежавал стара книга, до която не позволявал на никого да се докосва. В дома му често се събирали неговите ученици, но той не давал и на тях да надзърнат в древната книга. Понякога те виждали как след като ги изпрати да си вървят, учителят им затваря вратата и прозорците си и си шешукали. сигурно те тенствената книга. Веднъж един ученик се опитал да издъбне мъдреца, докато чете книгата и след занятията внезапно се върнал, като казал, че е забравил нещо. Но мъдрецът веднага затворил книгата и я оставил на страна. Когато след години мъдрецът умрял, първата работа на учениците му била да вземат тенствената книга и да видят какво толкова важно пише в нея. Те мислели, че е дошъл моментът да научат великата тайна, която толкова години била пазена от тях. Но когато отворили книгата, те видели, че всички страници са абсолютно празни. Единствено на първата страница е имало изписано едно изречение: Когато се научите да различавате обвивката от съдържанието, тогава можете да сте сигурни, че сте придобили истинска мъдрост. Робът и кучето, един богат търговец, притежавал голямо имение с разкошни овощни дървета и прекрасни лузя. Веднъж той отишъл да нагледа градините си и докато се разхождал, завелязал един роб, който седял на земята, а в ръцете си държал парче хляб. Срещу роба стояло куче, човекът откъснал парченце от хляба и го хвърлил на кучето. Гладното животно веднага го изяло. После продължил да къса от хляба и да го подхвърля на кучето, докато то изяло всичко. Търговецът бил интригуван от гледката, приближил се към роба и го попитал, колко хляба изкърваш на ден? Това е всичко, което имам отговорил той, тогава защо даде всичкия си хляп на това куче, ами то дойде от някъде, явно отдалече, и изглеждаше много гладно. Затова реших да го нахраня, но тогава какво ще ядеш ти самият, продължавал да се интересува богаташът нищо. Но няма проблем, аз мога да почекам. Чувайки тези думи, търговецът си помислил, аз съм известен в цялата околия като щедър човек. И наистина. Помагам на много хора. Но този беден човек ме превъзхожда стократно. Той даде единственото си парче хляб на едно гладно куче. На другия ден той подарил свободата на роба и му дал една от най-хубавите си овощни градини. Оризовото зърно. Имало някога един много беден човек. Той преживявал само от подаянията, които получавал по улиците на града. Един ден, докато стоял с протегната ръка на градския площад, Покрай него минала позлатената карета на царя. Владетелят се движел из града бавно и се усмихвал приветливо на миновачите. Виждайки го, просекът си казал, какъв късмет, че царят е обиколка в нашия град. Край на мъките и мизерния живот. Този добър и лъчезарен господар сигурно ще ми помогне и най-после и аз ще заживея като хората. Сякаш потвърждение на мислите му, в този момент каретата спряла пред него. Убеден, че това е щастивият му час, просякът се изправил и погледнал към царя. Но в този момент се случило нещо неочаквано. Владетелят протегна ръка към бедния човек и казал, дай ми нещо. Каквото имаш, колкото можеш. Просякът бил толкова шокиран, че изгубил ума и дума. Но какво е това, някаква игра? Или нова мода? Или просто се подиграва с мен, мислил си той. Виждайки че владетелят продължава да стои с протегната ръка и да се усмихвала, че зърно, беднякът пъхнал ръката си в джоба, в който имал няколко щипки ориз, взел едно оризово зърно и го сложил в дланта на царя. Владетелят му благодарил, качил се в каретата и продължил по пътя си. В края на деня, просякът извадил шепата ориз от джоба си, за да си пиглати храна. И с изумление видял, че сред оризовите му зърнца проблясвало нещо. Там имало едно златно зърно. И човекът горко заплакал. «Боже, защо не дадох целия си урис», – ридрел той. «Аз виждам», – учителят казал на своите ученици, – «Вече съм стар и болен. Времето ми на тази земя отива към своя край. Знаете, че не съм богат и ми е все потрудно да преживявам. Аз съм ваш учител, предал съм ви много знание и мъдрост. И сега вие, моите ученици, трябва да намерите пари, които да подсигурят достойна старост за вашия учител». Кажи ни какво да направим, учителю, въодушевено попитали учениците, готови сме на всичко. Но нали знаеш какви хора живеят в нашия град? Всички са толкова стиснати, че дори и всички ние да тръгнем да събираме милостиня, едва ли ще съберем и няколко монети. Деца мой отговорил учителят, нима не знаете, че има един начин да се здобиете с пари без особени усилия. Просто трябва да ги вземете от тези, които имат повече. Нима ние не заслужаваме повече от всички тези богаташи. Нима това ще бъде глях. За съжаление аз съм вече твърде стар и немощен, за да стана крадец, учителю, не се тревожете, прекъснали го няколко от учениците, ние сме млади. Ще се справим с това. Готови сме, за теб сме готови на всичко. Само ни кажи какво да направим и ще го изпълним. Вие сте много и сте силни, така че няма да е никаква трудност за вас просто да вземете портфейла на някой богатъж. Ето какво ще направите. Късно вечерта намерете някое уединено място, където никой няма да ви види, после хванете от улицата някой богато обречен човек, завлечете го до мястото и му вземете парите. Само не го наранявайте. Оживили се учениците, разтичали се и започнали да се подготвят за грабежа. Само един останал на мястото си. Той стоял с наведени очи и не прорумвал дума. Учителят се приближи до него и казал тихо, виж как заблестяха очите на другите, виж колко много искат да ми помогнат. Ти защо стоиш така безучастен, прости ми, учителят отговорил младежът, но не мога да направя това, което искаш от нас. Защо? Защото на този свят няма такова място, където никой да не те види. Дори когато съм сам, самият аз виждам това, което правя. Не, няма да се включа. Предпочитам да обикалям по света и да прося подаяния, отколкото самият аз да се видя като крадец. Когато чул тези думи, учителят засиял. Прегърнал момчето и възкликнал, щастлив съм, че поне един от моите ученици е осмислил това, на което съм ви учил толкова години. А останалите ученици разбрали, че това е било просто изпитание. И от този ден, нататък, те запомнили този важен урок. И винаги. Когато в главата на някой се промъквала недостойна мисъл, той си спомнял думите, самият аз виждам. Помощ. Веднъж един беден човек, ставайки сутринта, установил, че няма и троха хляб в дома си. Отишел при богатия си съсед и го помолил да му заеме една сребърна монета, за да купи малко храна за семейството си. Но богатъшът, който никак не обичал да се разделя с парите си, а още по-малко да дава на бедните, му отговорил. Ела, след един месец и тогава ще ти дам не една, а трисет монети. С тях ще можеш да изкараш цял месец. Надявам се, че оценяваш моята доброта и щедрост. Ти ми искаш една монета, а аз ще ти дам цели 30. знаеш ли, вчера като бях на реката, видях, че е пресъхнала тъжно каза беднякът, и там видях една риба, която едва дишаше на сушата. Тя ме помоли да излея върху нея едно ведро вода от близкия кладенец, защото иначе ще умре. Казах и, почекай, сега съм заед, но другата седмица ще дойда и ще ти хвърля не едно, а трисет ведра вода. А тя ми отговори, сега може да ме спаси едно ведро вода. А след една седмица няма да ми помогне и цялата вода на океана. Защо ми разказваш всичко това, Попита опитал за да ти е полезно да разбереш че трябва да се помага на живите, а не на мъртвите. Че помощта е ценна точно в момента, когато някой има нужда от нея. Кой казва истината? Живял някога един император в Древен Китай. Веднъж дочу от придворните си, че по неговите земи живее човек с необикновена красота. Казвал се Сюйгун. На другия ден, ставайки сутринта от леглото, той веднага се обърнал към слугата си и го питал, виждал ли си някога красавец С Юбун? Да, много пъти, господалю мой. И кой е покрасив той или аз, разбира се, че вие, господалю. Искали питане, бързо отговорил слугата. Покъсно през деня владетелят се обърнал със същия въпрос и към жена си, срещала ли си случайно прочутия красавец с Да, видях го веднъж, кажи ми, кой е покрасив той или аз, не е нужно да питаш. Хи, разбира се, вечерта императорът имал важен гост, с когото обсъждали важни държавни дела. По някое време се обърнал към него и попитал, ако се е случвало да видите с Юйбун, искам да ми кажете кой от нас е покрасив, мисля, че вие сте покрасив, говорил веднага гостът. След няколко дни, докато бил на обиколка изграда, владетелят се озовал в покранините, където живеели най-бедните. Там никой не го познавал и той спокойно се разхождал, не обезпокояван от жалби и прошения от поданиците си. Изведнъж покрай него минал непознат, който бил невероятно красив. Ето, този човек е по-красив и от мен, и от Сюйгун, помислил си императорът и се обърнал към първата възрастна жена, която срещнал, знаеш ли кой е този човек, разбира се, че зная. Всички тук го познават. Това е Сюйгун отвърнала старицата. Моля те, жено. Кажи ми нещо. Как мислиш, кой е покрасив този Сюйгун или аз? Жената го погледнала очудено и отговорила. Не знам защо питаш, страннико, но всеки ще ти каже, че Сюйгун е покрасив. Прибрал се владетелят и отишъл при най-мъдрия си съветник. Кажи ми, мъдрецо, защо слугата ми, жена ми и моят гост ме излагаха като ме увериха, че съм покрасив от Сюйгун? Какво да правя, за да съм сигурен, че винаги научавам истината? А мъдрецът отговорил, слугата ти те е излагал от страх да не си навлече гнева ти. Жена ти ти е спестила истината от любов. Тя не е искала да те огурчи. А гостът ти просто е бил учтив и не е искал да ти развали настроението. Занапред, ако искаш да знаеш истината за себе си, не я търси от слугите, близките и гостите си. Питай хора, които никога не са те виждали и не знаят кой си. Тримата братя и щастието. Вървели си трима братя по пътя, когато изведнъж стигнали до дълбока яма? В нея било пропаднало щастието. Надвесили се те над ямата и го попитали: Ей, щастие, можеш ли да ни помогнеш? Мога отговорило то. Само ми кажете какво искате. Аз искам да имам много пари, казал първият брат. Щастието му дало толкова пари, колкото не можел да носи, той ги натоварил на каруцата си и си заминал. «Аз искам най-красивата жена на света», помолил вторият брат. Неземна красавица се появила из невиделица. Той я хванал за ръка и двамата си тръгнали. Третият брат останал сам с щастието. Хайде, казвай и ти какво ти е необходимо, рекло щастието, а на теб какво ти е необходимо, изненадващо попитал третият брат, Извади ме от тук, помолил щастието. Мунчето протегнало ръка, извадил щастието от ямата и си заминало по пътя. А щастието го последвало, уважавай съседите. Един цар се срещнал с владетеля на съседната страна и му казал, ние сме съседи. Нека си помагаме един на друг. Искаш ли да се споразумеем така, ако нападнат вашата земя, аз веднага ще се притека на помощ, а ако нападнат моята страна, ти ще ми отвърнеш със същото, аз не съм съвсем съгласен с това, което предлагаш. Мисля, че е по-добре човек да има посилни съюзници. А твоето царство не е сред най-могъщите. Ще търся за от друго, посилно царство каза от другият владетел. А колко път е до това царство, около 20 дни си бърз кон. Ако хората ти започнат да се давят в нашата река, дали ще могат да ги спасят най-добрите пловци от това силно царство? Ако къщите ви горят, къде ще потърсите вода в най-близкото езеро или в огромния океан, който е на 20 дни път от тук? Не е лошо да разчиташ на силни и далечни приятели, но много често поважна и ценна е помощта на съседите. Затова, по-добре бъди приятел с тях. Къде се крие силата? Живял някога един млад момък, който с цялото си сърце искал да научи тайната на бойното изкуство Кунг -фу. Той постъпил в манастира Шаолин, станал монах и още на следващия ден застанал пред учителя си с молбата част по скоро да му бъдат разкрити тайните на древното изкуство. Учителят веднага му показал една техника, която се състояла следното да се одрес длан по повърхността на водата. Вземи едно ведро, напълни го с вода и удряй по повърхността на водата с разтворена дуан. Когато цялата вода се разлее от ведрото, напълни го отново и продължавай да удряш. Всеки ден изпълнявай това упражнение. Когато преценя, че си готов, ще преминеш към следващото. Изминали две години от този ден... Монахът продължавал да одресе Дуан по водата, но така и не получавал следващото упражнение от своя учител. Накрая съвсем се отчаял, решил, че тук никога няма да разбере тайната на кунг-фу и напуснал манастира. Върнал се у дома, неговите роднини и приятели започнали да го питат, ти се върна от манастира Шаолин. Две години изучава кунг-фу. Покажи ни какво си научил. Монахът отговорил, че за тези две години не е научил нищо и че цялото това начинание си е било чиста загуба на време. Докато разказвал това, в момент на емоционален избик ударил с длан по масата. Масата била голяма и тежка, от масивно дърво. Но въпреки това тя рухнала под удара му, разбита на много парчета. От тогава всички решили, че монасите от Чаолин притежават огромна тайна сила, но никога не признават за нея. А мунахът разбрал, че тайната на кунг-фу, както и на всеки успех, са корени единствено в постоянството. Тайната Един прочут индийски мадрец, се славял с това, че винаги бил спокоен и дружелюбен, отнасил се с всички хора около себе си с любов и разбиране, и нищо не можело да го ядоса или разгневи. Един ден при него отишъл един от учениците му и го попитал, «Кажи ми, учителю, каква е тайната ти?» Как да бъда и аз като теб винаги добър, спокоен и любащ, каквото и да ти кажа, за теб вече е късно отвърнал мъдрецът, ти имаш само една седмица живот. Мъдрецът бил известен със своите пророчества, затова ученикът приел тези думи като истина и започнал да се подготвя за смъртта. Искал да изживее последните дни от живота си по съвсем различен начин. Започнал да се отнася с любов и грижа към близките и приятелите си, поискал прошка от враговете си, спрял да обръща внимание на глупави и незначителни неща. След като минала седмицата, човекът легнал в леглото си и спокоен и умиротворен зачакал смърта. Тогава при него дошъл мъдрецът и го попитал, е, как прекара последните седем дни, тъй като знаех, че имам само седем дни, реших да се посветя на близките си, да ги обичам искрено и с чисто сърце. Освен това изгладих всички недоразумения с неприятелите си. И наистина се чувствах прекрасно. В душата ми нямаше капка гняв. И неприязън, И сега съм щастлив, че ги изживях по този начин. Отивам си спокоен, сега ти получи отговор на въпроса, който ми зададе преди седмица казал мъдрецът, вече знаеш тайната ми. За да бъдеш винаги добър, спокоен и любащ, за да се освободиш от дръгнавостите и гнева, живей така, сякаш това е последният ден от живота ти. А сега ставай. Рано ти е да умираш. Колко приятели трябва да има човек. Веднъж един мъж отишъл за съвет, при известен с мъдростта си старец, и му задал следния интересен въпрос. Много съм мислил над поговорката, по-добре да имаш 100 приятели вместо 100 жълтици, и ми се иска да разбера колко приятели трябва да има човек. Има някаква истина в нея, но според мен, ако се опитваме да се сдобием с прекалено много приятели, можем да се превърнем в неискрен човек с фалшиви чувства. Когато срещнаш някого е много трудно да разбереш, що за човек е в действителност, защото приятелството се проверява с годините. Пък и откъде да намерим сили и време за сто приятели, мога да ти отговоря, казал мъдрецът, поскоро ще ти помогна ти сам да разбереш отговора. Виждаш ли навън в двора онова огромно ябълково дърво? Искам да те помоля да ми донесеш една ябълка от самия му връх. Мъжът погледнал нагоре, присвил очи на слънцето и попитал, но как да го направя? И ябълката действително е много висока, а ми помоли някой приятел да ти помогне. Може би заедно ще успеете да се доберете до най-високия клон на дървото, казал старецът. Така и направил човекът. Повикал един свой приятел, стъпил на раменете му, но и това не помогнало да се покатери на дървото. Не става, обезсърчено съобщил той, а нямаш ли още приятели, попитал с усмивка мъдрецът. Тогава мъжът довел при дървото още няколко свои приятели и познати и започнали да се качват един върху друг, опитвайки се да стигнат върха на дървото. Но в края на краищата не успели падали, ставали, мъчили се. И така цял ден, и явно трябва да повика още хора, помислил си човекът. А в това време мъдрецът, наблюдавайки техните общи усилия, отишъл до него и му казал, «Е, сега стана ли ти ясно колко приятели трябва да има човек в своя живот?» Мисля, че да, учителю, благодаря ти. Всичко разбрах, трябва да имаме много приятели. Колкото се може повече, за да можем заедно да се справим с всеки един проблем. Мъдрият старец печелно поклатил глава и отвърнал, хубаво е да имаме много приятели. Но може би поважно е да имаме поне един умен приятел, който да знае как да разреши даден проблем. Като например, да се сети да донесе стълба, костенурката и скорпионът. Скорпионът помолил костенурката да го пренесе на другия бряг на една река. Костенурката познавала коварството на Скорпиона и в началото му отказала. Но той настоятелно продължавал да я моли и тя най-накрая отстъпила. Качил се Скорпионът на гърба на старата Костенурка и потеглили. Почти през целия път Скорпионът се държал прилично, дори почтително, но точно когато вече стъпили на другия бряк, той не се стърпял и ожилил добрата Костенурка. Ах, ти, подлец такъв, извикало от възмущение Костенурката. Знаех си, че не трябва да ти се доверявам. Но какво да правя, същността ми е такава, че винаги се опитвам да помогна. И ето, помогнах и на теб, повярвах ти, а ти накрая за благодарност ме ожили. Как може, виж, ти самата каза, че същността ти е такава да помагаш на всички отвърнал Скорпионът, а моята същност е да жиля. И ти знаеш това, тогава защо сняташ, че твоята същност е добра, а моята наричаш подлост. Справедливо ли е това, плачещата жена, живяла някога една жена, тя винаги била тъжна и постоянно плачела, защото ден и нощ се тревожила за своите дъщери. Голямата и дъщеря била омъжена за търговец на чадари, а малката за занаятчия, който произвеждал грънци. Когато жената ставала сутрин, първо поглеждала през прозореца, за да види какво е времето. Ако денят бил слънчев и топъл, тя започвала да се вайка, ох! Каква беда, днес няма никакви изгледи да завали. Никой няма да си купи чадър от моя зед. Какво ще се случи с тяхното семейство? Толкова се тревожила майката, че започвала да плаче. Когато път на небето се появили облаци и започвали да падат първите капки дъжд, жената веднага насочвала мислите си към другата си дъщеря. Ох, започва да вали. Как ще изсъхнат грънците на моя зед в този дъжд? Какво нещастие ги сполетя? Те ще се разворят и какво ще правят тогава. И отново плачела неутешимо, Така минавали дните на жената. Един ден плачела за едната, друг ден за другата си дъщеря. Как ли да се опитвали да я отешават нейните съселени, но безуспешно? Един ден в селото дошъл странстващ монах. Минал и покрай къщата на плачещата жена и я попитал, защо плачеш, жено? Какво се случило, разказала тя на страника за двете си дъщери и като се притеснява ту за едната, ту за другата, а той се разсмял и казал, спри да плачеш. Сега ще ти кажа какво да направиш, за да се освободиш веднъж за винаги от своите тревоги и да бъдеш всеки ден радостна и доволна. Наистина ли можете да ми помогнете, зарадвала се майката. Кажете какво да направя и ще съм ви благодарна до края на живота си, много е просто започна монахът. просто трябва да промениш гледната точка. Когато грее слънце и денят е сух и топъл, тогава си мисли за малката дъщеря, за това как ще изсъхнат всички грънци на жаркото слънце и колко успешна ще бъде тяхната търговия. А когато завали, веднага се сети за голямата дъщеря и си помисли колко много чадари ще продадат в това лошо време. Всяко нещо има две страни. Едно и също нещо за един може да е добро, за друг лошо. Всичко зависи от начина на мислене и от гледната точка. Ти избираш от коя страна да го погледнеш и дали ще ти донесе то радост или тъга. Жената изведнъж разбрала колко неправилно е мисляла досега. От тогава никой повече не я видял да плаче. Празната лодка. Един монах попита учителя си как постига спокойствие и вътрешен мир. Той отговорил, ще ти разкажа нещо. Когато бях млад, имах малка лодка, в която много обичах да се осамотявам сред тишината на езерото. Сядах в нея и я оставях да се носи по водата. Така прекървах часове в тишина и покой и размишлявах. Един ден, докато седя с затворени очи и медитирах, изведнъж някаква лодка удари моята. И ядосах се, кой си позволяваше да нарушава уединението ми. Отворих очи и точно когато се канех да наругая този, който ме беше обезпокоил, видях, че лодката е празна. В нея нямаше човек, върху когото да излия гнева си. Какво можех да направя? Нямах друг избор, освен отново да затворя очи и да намеря покой в себе си. Празната лодка стана мой учител. От тогава, ако някой се опитва да ме обиди, аз просто си казвам, и тази лодка е празна. Ръковината и урелът когато Бог сътворил човека, го попитал какъв иска да бъде. Човекът се замислил и казал, не знам, не мога да отговоря веднага. Трябва да помисля, въпросът е много важен. Тогава Господ казал, добре, ще ти помогна да вземеш решението си. Еласмен, мен, хванал го за ръка и го повел към морските дълбини. Там му показал красиви раковини, лежащи на дъното. И казал, ако искаш можеш да избереш живот като този на раковината. Ще живееш на дъното, обкръжен от милиони такива като теб. Ще се храниш в това, което донесе течението. Всеки твой ден ще прилича на предишния, а живота ти ще протече тихо и спокойно, без риск и сатресения. Няма да ти се налага да водиш битки, няма да те вълнуват нито победи, нито поражения. Ще си лежиш спокойно на дъното и просто ще се отваряш и затваряш. След като показал на човека живота на раковината, Боб го повел към планината. И там му посочи сучи на Орела, ако искаш можеш да си избереш и друг живот като на Орела. Ще можеш да летиш в небето и да достигаш достъпни за мълци на върхове. Там няма да срещаш много себеподобни. Понякога ще се чувстваш самотен, но винаги ще решаваш сам къде и как да летиш. Ще можеш да живееш както пожелаеш. Ще си абсолютно свободен, но цената за тази свобода ще, че нищо и никога няма да ти бъде дадено наготово. За всичко ще трябва да се бориш и да плащаш, по някога състрадание и болка. От този ден нататък на Земята се появили много хора, които избрали живота на раковината и малко, които предпочели живота на Орела. И всеки от тях носел последствията от своя избор. Не забравяй кой си. Една ловица изгубила новороденото си лъвче. То попаднало в стадо овце, които го приели като част от тях. Малкото лъвче израснало сред овцете. И повярвало, че е овца. Забелязвало, че е доста по-голямо от останалите и не прилича на никоя друга овца, но смятало, че проблемът е в него и вероятно се е родило уродливо. Възпитали го като тревопасно животно. Веднъж старият лъв попаднал на стадото овце, докато търсал храна. Не можел да повярва на очите си. Сред овцете се разхождал млад лъв. В цялото си великолепие, а овцете ни най-малко не се страхували от него. Старият лъв подгони стадото, лъвчето също побягнало. Накрая, лъвът успял да хване младия си наследник, а той се разплакал и го замолил, моля те, позволи ми да се върна при събратята си. Но старият лъв го повел към близкото езеро. Водата била гладка и кристално чиста, като огледало. Там той накарал младия лъв да види своето отражение в езерото и застанал до него. Това, което младият лъв видял, го накарало да нададе силен рев. Това бил първият път, в който извисявал мощния си глас, защото знаел, че е овца и нямал никакво съмнение в това. Старият лъв казал, аз направих, каквото трябваше. Вече ти показах кой си. От тук на всичко зависи от теб. Ти ще избереш дали да бъдеш лъв или овца. Младият лъв се усмихнал и отвърнал, прости ми. Аз наистина бях забравил кой съм. Безкрайно съм ти благодарен, че ми припомни. Каменоделецът, който искал да стане слънце, живял някога един човек, който работал като каменоделец. Тежка и изнорителна била работата му по цял ден, превивал гръб по тежкия чук, с който разбивал камъните. Един горещ ден, когато слънцето безмилостно греело над каменоломната, човекът оставил чука на земята, погледнал към небето и казал, Господи, защо трябва да понасям тази тежка и неблагодарна работа и то под палещото слънце? Толкова искам да съм на неговото място, да имам неговото му и сила, всички живи същества на земята да зависят от мен. Просто да си стоя високо в небето и да разпръсквам светлина и топлина. И изведнъж станало чудо. Молбата му била изпълнена. Каменоделецът се превърнал в слънце. Доволен и щастлив се настанил на синьото небе и започнал да изпълнява своята нова мисия да разпръсква слънчеви лъчи навсякъде по земята. Не минало много време и слънцето се оказало от отвсякъде заобиколено от големи тъмни облаци, които препречили пътя на неговите лъчи. Не искам повече да съм слънце, казал човекът, превърнал се в слънце, за какво ми е могъществото на слънцето, след като едни обикновени облаци могат да ме засенчат. Искам да стана облак. Господ отново изпълнил желанието му. Изведнъж той е се превърнал в облак, който започнал да обикаля по света. Поливал земята с дъжд и винаги, когато му се отдавала възможност, заставал на пътя на слънцето. Така се чувствал повелик и могъщ от слънцето. Но един ден щастието му отново било помрачено. Появил се силен вятър, който го разпраснал на малки късчета. И отново каменделецът, който станал слънце, а после облак, променил желанието си – искам да съм вятърат. Той е най-могъщ и силен, щом за секунди може да унищожи облака. И ето, че отново била чута му обата му. Той на мига се превърнал във вятър. Носил се надлъж и шир по земята и небето, бушувал, извивал клоните на дърветата, разпръсвал непокорните облаци и се чувствал щастлив. Но един ден на пътя му се изпречила огромна скала. Почувствал се силен да се пребори с нея. Тя стояла силна и непоклатима и не помръдвала, колкото и силно да духал вятърът. Какъв е смисълът да бъда могъщият вятър, щом не мога да се преборя с една скала? Искам да бъда скала. И това желание се изпълнило и вятърът се превърнал в скала. Здрава и непоклатима. Най-накрая човекът бил доволен и горд със себе си. Вече се чувствал непобедим и могъщ. Докато един ден усетил силни удари върху снагата си. Един каменоделец удрял със своя чук в основата на скалата и я разбивал на малки къщета. Тогава нещастната скала се обърнала към небето и извикала, «Господи, моля те, превърни ме в каменоделец». Една година, един човек отишъл при известен мъдрец и го помолил да му даде отговор на натрупалите се в него многобройни въпроси за живота, за смърта, за смисъла. Мъдрецът ти е слушал всичките му въпроси и казал, «Добре, ще отговоря на всички твои въпроси. Но имам едно условие. Сега си тръгни, се върни при мен след една година». Но се опитай да прекараш тази година в мълчание и покой. Изхвърли всички мисли от главата си. Чакам те след една година по същото време. Един от учениците, който присъствал на този разговор, се засмял и казал, по-добре питай сега, иначе никога няма да го направиш, не повторил учителят. Сега няма да отговоря на никакви въпроси. Ела след година и изпълни условието ми. Минало годината и човекът се върнал, сега разбрах защо се смееше твоят ученик. Всичките ми въпроси изчезнаха. Една част от тях бяха глупави и безсмислени, а на другите успях да си отговоря сам. Истинската цена на нещата, един ден при учителя отишъл млад човек с молба за помощ, ти си последната ми надежда, учителю. Идвам при теб, защото съм отчаян. Хората около мен ме смятат за жалък неудачник. А вече и аз самият започнах да се чувствам толкова нищожен, че не ми се живее. Моля те, кажи ми какво да направя. Учителят се въгледал в младежа, замислил се и отговорил. Знаеш ли, сега имам доста работа и не мога да ти обърна внимание. Но ако искаш, можеш ти да ми помогнеш за нещо важно, а после ще се погрижа за твоя проблем. Добре съгласил се веднага младежът, въпреки че отново се почувствал нещастен от това, че е пренебръгнат. Учителят носил на едната си ръка красив и очевидно скъп пръстен с уникален камък. Той бавно го свалил от пръста си и го подал на момчето. Ето какво искам да направиш за мен. Спешно трябва да върна един дълг и се нуждая от пари. Затова искам да отидеш на пазара в града и да го продадеш. Но в никакъв случай не го продавай за по-малко от една златна монета. Запомни това. Младият човек се обнадеждил, че задачата му не е толкова трудна за изпълнение и бързо тръгнал към пазара. Започнал да предлага пръстена на всеки, който се изпречел пред погледа му. В началото като че ли всички търговци проявявали интерес, но щом кажел, че иска поне една златна монета, започвали да му се подиграват и дори да го ругаят. Младежът пообиколил още малко търговците и отчаян се запаки обратно при учителя. Учителю, ето, пак се провалих. Не може да изпълня дори тази малка за ръка, която ми възложи тъжно казал той, показах пръстена на почти всеки, който срещнах, но никой не ми плати златна монета. Предлагаха ми медна монета или най-много сребърна и всички твърдяха, че той не струва толкова. Пък и аз самият как бих могъл да се пазая, като нямам представа колко струва в действителност, правилно, синко. Ето, ти сам се досети къде е проблемът. Наистина, за да продадеш нещо на определена цена, ти трябва да знаеш каква е стойността в него. Затова сега отиди при един златар и го помоли да оцени пръстена, но не му го продавай. Просто го попитай каква сума би дал за него. Младежът отново се върнал на пазара и влязал при неизвестния златар в града. Подал му пръстена и повтори указанията на учителя. Майсторът дълго го разглеждал, претеглил го, погледнал камъка през лупа и накрая рекал, предай на учителя, че в момента не мога да му платя повече от 58 златни монети. Но ако ми даде малко време, ще го откупя за 70, 70, възкликнал младежът и хукнал обратно към учителя. Нямал търпение да му разкаже какво се е случило. Той изслушал оживения разказ на момчето и кротко му отговорил, виждаш ли, синко. Ти си като този пръстен скъп, уникален и неповторим. Но ако очакваш да те оцени първият срещнат, той може и да ти каже, че не струваш нищо. Трябва да търсиш оценката и мнението на познавач. Шепа Листа – живял някога един старец, който бил прочут със своите познания и мъдрост. Когато наближил краят на живота му, при него отишъл един от многобройните му ученици. «Учителю, кажи ми, научи ли ми на всичко, което знаеш?» Вместо отговор, мъдрецът взел в ръцете си шепа сухи листа и попитал, къде има повече листа в ръцете ми или в гората, разбира се, че в гората, учителю. Очевидно и очудено отговорил ученикът, това, на което ви научих, е толкова колкото са листата в ръцете ми, а останалото, което не знаете, е толкова колкото са листата в гората, но защо не ни предаде всичките си познания, защото това няма да ви помогне. Има неща, които можете да разберете, само ако ги преживеете сами. Има познание, което идва с опита и със самия живот. Способността да помним. Стар мъдрец вървял по заснежено поле, когато срещнал възрастна жена. Тя плачела неутешимо. Защо плачеш? Попитал я той. Защото мисля за своя живот, за младостта и красотата, които имах, за мъжа, когато обичах. Защо Бог ни е дал способността да помним, защо е толкова жесток с нас? Той е знаел, че ще си спомня пролета на моя живот и това ще ме натъжи до болка. Мъдрецът стоял сред снежното поле и вклубено гледал в една точка. Жената изведнъж спряла да плаче и го попитала, какво гледате така съсредоточено. Виждате ли нещо, виждам поле, пълно с красиви, ухънни цветя отвърнал мъдрецът, Бог е толкова великодушен за мен че ми е дал способността да помня. Той е знаел, че през суровата зима аз винаги мога да си спомня за пролетта. И да се усмихна, и да се почувствам щастлив. Гълъбът и бухалът Гълъбът срещнал бухала и го попитал: Откъде идваш? Бухале, живеех на изток, но сега съм тръгнал на запад, отговорил бухалът и започнал злобно да буха и да се смее: А защо си напуснал родния си дом и си се запътил към чужди земи? Отново попитал гълъбът, защото на изток не ме обичат. Казват, че има много противен глас, рекал бухалът. Напразно си напуснал родния си край, казал гълъбът. Не трябва да смениш земята, а да промениш гласа си. Не забравяй! че на запад, както и на изток, също не понасят злобното бухане и хихикане. А ако не можеш да се промениш, просто си стой у дома. Последните думи. Много години ходил Буда по земята и хиляди хора го следвали. Но сега той бил на смъртния си одар. Това е последният ми ден на тази земя, казал той на учениците и последователите си. И ако искате да ме питате нещо, направете го сега. Защото утре всеки ще тръгне по своя път. Когато казал това, всякаш непрогледна тъмнина се спуснала около учениците, обхванала ги безмерна тъга от това, че техният учител няма да е повече с тях. Но какво ще правим сега, учителю, през сълзи, казал един от любимите му ученици, ти беше тук, ти беше нашата светлина, ти ни водеше през тъмнината и осветяваше пътя ни. Как ще се справим сега без теб? Скъпи мой, казал Буда, толкова години си вървял в моята светлина, но така и не си придобил своя собствена. Мислиш ли, че ако живее още толкова години, ти ще успеш да придобиеш своя светлина? Не, запомни, колкото по-дълго се движиш в чужда светлина, колкото по-дълго подражаваш, толкова повече губиш. Бъдете сами светлината за себе си. Това били последните думи на Буда. Когато съдим другите, един ден ученикът попитал своя учител, кажете, защо всички мъдреци ни учат, че не бива да съдим другите. Толкова ли е важно, обяснете ми, учителят, както винаги постъпвал, не отговорил веднага на въпроса, а вместо това дал на своя ученик един балон, на дъното на който имало малко кал, и го помолил да застане пред него и да започне да надува бауна. Какво виждаш сега? Попита учителят. Виждам вас и бауна. Надой го още малко продължи учителят. Ученикът изпълнил нареждането и балунът станал по-голям. А сега какво виждаш? Сега почти не ви виждам, виждам предимно бауна, а по стените му се стича калта. Надой го още повече. Балунът станал още по-голям, и учителят отново попитал. Какво виждаш сега? Само бауна и калта. Нищо повече. Продължава и да надуваш балуна, казал учителят и се отдръпнал малко в страни. Ученикът продължи усърдно да изпълнява, но балонът повече не можел да се разпъва и изведнъж се спукал. Пръснал се на парчета, разпръсвайки навсякъде кълта, която била в него. Ученикът изгубил дар слово, огледал се безпомощно. Целият бил изпръскън скал, сега разбрали какво се случва, когато се концентрираш върху чуждите недостатъци, слабости и прегрешения. Съдейки един човек, ти преставаш да виждаш самия човек. Ти виждаш само собствените си осъдителни и негативни мисли и чувства за него. И колкото повече ги раздуваш, толкова по-голяма е вероятността гълта и нечистотията на тези мисли да изпръска не само теб, но и околните, завършил учителят и оставил ученика сам с са мислите си. Живей свободно! Веднъж Буда и учениците му трябвало да минат през село, чието жители не приемали будизма. Когато навлезли в селото, хората излезели навън, наобиколили Буда и учениците му и започнали да ги обиждат. Учениците също се разпалили и били готови да се защитават, единствено присъствието на Буда ги успокоявало. Но изведнъж учителят им казал нещо, което озадачило всички изселените и учениците. Той се обърнал към учениците си и казал, разочаровахте ме, тези хора защитават възгледите си. Те са ядосани, смятат, че аз съм враг на религията и моралните им ценности. Те са ми обидени и това е разбираемо. Но защо вие се ядосвате? Защо им позволявате да ви влияят? Сега вие сте зависими от тях. Наистина ли не сте свободни? Селените не очаквали такава реакция? Били сте писани и стояли безмовно. Буда се обърнал към тях, казахте ли ми всичко, което искахте? Ако все още не сте, ще може да го направите, когато се връщам. Хората от селото били в пълно недоумение. Попитали го, но ние толкова те обиждахме, защо не се сърдиш на нас, вие сте свободни хора и можете да правите каквото пожелаете. Не мога да ви се сърдя за това, което мислите. Аз също съм свободен човек. Нищо не може да ме накара да реагирам по определен начин и никой не може да ми влияе и да ме манипулира. Аз съм господар на действията и емоциите си. Моите действия се определят от вътрешното ми състояние. А сега искам да ви задам един въпрос. Хората от съседното село ме посрещнаха с почести и ми поднесоха плодове и вкусна храна. А аз им казах, благодаря, но ние вече сме се нахранили. С моята благословия, върнете даровете в домовете си, тъй като ние не можем да носим храна, докато пътуваме. Сега ви питам, какво трябваше да направят те с храната, която им отказах. Един от селените казал, може би да я отнесат в домовете си и да я споделят със семействата си. Буда се усмихнал, а вие какво ще направите със своите обиди? Аз не ги приемам, ще вземете ли грозните си думи у дома, за да ги споделите с вашите близки. Ученикът хванал пеперуда и я сложил между дланите си. Отишъл при учителя и го попитал, каква пеперуда имам между дланите си жива или мъртва. Ученикът държал здраво пеперудата, готов да я смачка заради своята истина. Учителят спокойно отговорил, всичко е в твоите ръце, частта и ви. Доброто и злото, изборът, нищо не е добро или зло, мисълта го прави такова. Уилям Шекспир, вратата на рая, веднъж един самурай отишъл при известен мадрец и го попитал, кажи, учителю, Вярно ли е, че има ад и рай, а кой си ти, Попита учителят, аз съм самурай, ти си войник, възкликнал подигравателно мъдрецът, и кой те търпи във войската си в този вид? Та ти имаш изражение на просяк. Чувайки тези обидни думи, самурайът пламнал от гняв и инстинктивно хванал дръжката на своя меч. Ти имаш и меч, продължил да му се надснива мъдрецът, сигурно мечът ти е толкова тъп, че едва ли можеш да ми направиш нещо. Войникът се разгневил още повече, извадил меча си и замахнал към своя мъчител. Ето тук се отварят вратите на Ада, казал мъдрецът. В този момент самураято осъзнал, че това е просто урок и се почувствал пълно нищожество пред силата на духа и мъдростта на учителя си. Прибрал меча си и застанал в почтителен поклон. Простете ми, учителю, а тук се отварят вратите на Рая, завършил мъдрецът. Самурайът му благодарил за ценния урок и от този ден станал негов ученик. Добри или лоши? Пред градските порти стоял старец. Към него се приближил млад мъж и го попитал, за пръв път идвам тук. Кажете ми, старче, какви хора живеят в този град? Старецът го погледнал и му отговорил за въпрос, а какви бяха хората в града, от който идваш, момче, лоши хора. Злобни и егоистични. Аз за това и с радост се махнах оттам отговорил младежът, и в нашия град ще срещнеш същите хора лоши и зли. Минало известно време и друг пътник се приближил към стареца, току-що пристигам. Кажете ми, моля, какви са хората тук? Старецът отговорил и на него по същия начин, кажи ми, синко, какви са хората там, откъдето идваш, о, прекрасни хора. Добри, гостоприемни и благородни. Оставих там много приятели, с които ми беше трудно да се разделя, отговорил странникът. И в нашия град хората са такива добри и благородни. След малко към стареца се доближил един човек, който неволно станал свидетел и на двата разговора. Защо отговори така на двамата пришелци? Та нали хората в града ни са едни и същи, навсякъде има и добри, и лоши хора, отговорил старецът. Просто всеки ще намери това, което е способен да види. И може би това, което представлява самият той. Огледалната зела. Един ден ученикът попитал своя учител, учителю, наистина ли светът е толкова враждебен към нас, хората, сега ще ти разкажа една стара история, за да ти помогна да разбереш как се отнася светът към човека, казал мъдрецът. Преди много години живял един велик цар. Той построил разкошен палат. В него всичко било изумително, но имало едно нещо, което било особено интересно. В средата на двореца се намирала огромна зала, на която всички стени и врати, дори таванът и подът били огледални. Огледалата били толкова кристално чисти, че когато човек влезел вътре, не можел да разбере, че това са всъщност огледала толкова ясно се отразявало всичко в тях. Освен това всички повърхности били така направени, че се създавало особено ехо. Ако попиташ, кой си ти, от всички страни се чувало, кой си ти? Кой си ти? Кой си ти? Веднъж в огледалната зала се промъкнало едно куче, което застанало в средата и оплашено се заоглеждало било заобиколено от цяла глутница кучета. Инстинктивно кучето се озъбило, мигновено се озъбили и всички останали кучета наоколо. Оплашеното животно започнало да лае. И от всички страни се чул същият лайк. Кучето започнало да лае все посилно силно и посърдито. Ехото повтаряло същото. Започнало животното да се мята безпомощно на всички страни и да се нахвърля върху заобикалящите го кучета, а те мигновено му отвръщали със същото. На сутринта слугите намерили нещастното животно бездиханно в средата на залата. Там нямало никой, който да причини смъртта му. То просто загинало, борейки се собственото си отражение. Сега разбираш ли, завършил мъдрецът, сами по себе си, хората не ни причиняват нито добро, нито зло. Всичко случващо се около нас е отражение на собствените ни мисли, чувства, желания и постъпки. Светът е едно огромно огледало. И както лицето се отразява в огледалото, така се отразява собственото ти сърце в сърцата на другите хора. Мухата и пчелата. Живеели мухата и пчелата на една горска поляна? Попитали мухата дали наоколо има цветя. Не, никакви цветя не съм виждала тук. Тук е пълно с тори и мръсотия, отговорила тя и започнала да изброява всички нечистоти, на които е попадала. Тогава попитали пчелата дали в околността има някакви боклуци и мръсотия, а тя отговорила мръсотия. Не, няма такава на нашата поляна. Тук е пълно с прекрасни и благоуханни цветя. Така е и с хората. Ние намираме това, което търсим, и виждаме това, което искаме да видим. Някои в най-красивата цветна градина ще намерят едно нечисто място и ще седнат на него. Други в блатото ще открият лотосов цвят и ще съзерцават красотата му. Когато сме негативни, озлобени и гневни, ние виждаме само негативизъм в заобикалящия ни свят, прегръщаме го и превръщаме живота си в планина от негативизъм и нещастие. Когато сме позитивни, оптимистични и ведри, и в най-тежката и неприятна среда, ще намерим нещо красиво и вълдушевяващо, което ще изпълни деня ни с красота и щастие. Ние избираме дали да живеем като мухата или като пчелата. Дали ще изберем щастието, светлината и красотата или тъмнината и мръсотията от заобикалящия ни свят. Откъде произлиза злото? Живял някога един човек. Той бил добър, трудолюбив и много вярващ. Винаги, когато виждал някаква несправедливост или злина, се питал откъде произлиза злото на света. Та нали всичко е от Бога? Нали Бог е добър, мислял си той. Един ден отишъл при известен мъдрец с надеждата, че той може да му отговори. Кажи ми, учителю, откъде произлиза злото? И то ли е от Бога? А мъдрецът му отговорил, брадвата може да отсече дървото. Тя има властта да го унищожи. Но нейната дръжка е направена от същото това дърво. Излиза, че дървото й е дало силата да го унищожи. Но дървото само по себе си не е коренът на това зло, а начинът, по който се използва. Така е и с хората. Бог ни е дал сили, способности, разум. Ние решаваме дали ще ги превърнем в зло или в добро. За омразата и за летяла си една красива пеперуда из поляните и се радвала на свободата си и на прекрасния свят около нея. Един ден я забелязала змията и започнала да я преследва, за да я изяде. Пеперудата цял ден бягала, къде ли не се опитвала да се скрие, но змията бързо и безшумно се плъзгала в тревата и все се оказвала до нея, готова да я погълне. Накрая красивата пеперуда се изтощила от преследването, видяла, че няма как да се спаси от злобната змия и се предала. Но в последния момент преди своя край... Тя се обърнала към нея и казала, може ли да те попитам нещо преди да ме изядеш, не ми е в природата да давам обяснение от змията, но, хайде, от мен да мине. Питай, ти по принцип храниш ли се с пеперуди? Не. А аз направила ли съм ти нещо лошо? Не. Тогава защо искаш да ме унищожиш? Просто ме дразниш в красотата си. И с това, че летиш. Любимото оръжие на дявола. Някога? В древни времена дявол решил да се похвали с работата си и изложил за всеобщо разглеждане всички инструменти на своя занаят. Той ги подредил на специални лавици и прикрепил към тях надписи с името и цената на всяко от оръжията. Каква колекция била само, там се намирали блестящият кинжол на зависта, и чукът на гнева, и капанът на очността. По лавиците били прилежно подредени всичките урадия на страха, гордостта и умразата. Инструментите лежали на красиви възглавнички и предизвиквали възхищение във всеки посетител, а на една отдалечена лавица лежало малко, невзрачно и изхабено нощче с дървена дръжка. Неговият надпис бил «Униние». Но най-странното било, че това ще струвало повече от всичките инструменти, взети заедно. Защо този невзрачен инструмент е толкова ценен, попитали дявола. А той нежно погладил нощето и отговорил, може да е невзрачен и никой да не се пази от него, но това е единственият инструмент в моя арсенал, на който мога да разчитам, ако всичките останали се окажат безсилни. Ако успея да го забия в главата на човека, той ми отваря врати за всичките ми други оръжия. Легенда за «Тайната вечеря» Тази легенда е свързана с една от най-известните творби на света – «Тайната вечеря» на Леонардо да Винчи. Започвайки работа над библейския сюжет, великият художник срещнал голяма трудност. За да нарисува доброто в образа на Христос и злото в лицето на Юда, трябвало да намери най-подходящите модели. И започнал да търси и да оглежда човешките лица. Един ден, по време на църковно богослужение, се въгледа в лицето на едно от момчетата, които пеели в църковния хор. Това бил съвършеният образ на Иисус Христос. Лицето на момчето излъчвало любов и доброта, от очите му строяла светлина. Точно това търсел художникът. На другия ден го поканил в ателието си и възпроизвел чертите му в етюди и скици. Образът на Иисус Христос бил завършен. Изминали три години, тайната вечея вече била почти готова, но художникът се не намирал подходящия модел за Юда. Не можел да открие лицето, улицетворение на злото. А вече трябвало да завърши фреската колкото се може по-скоро. И един ден, след дълго търсене, съвсем случайно да винчи най-после открил идеалния модел. В една грепът на канавка се търкали от грипа в младеж, пиян, озлобен и преждевременно състерен. Макар и трудно, склонил помощниците си да го пренеса в църквата, понеже няма време да прави скици. Бездомникът бил пренесен до там, без дори да разбере, а помощниците му го придържали прав, за да може художникът веднага да започне да го рисува. Леонардо успял да улови и пресъздаде цялото зло, изписано на това лице. Когато свършил, просекът вече изтрезнил отворил очи и като видял платното пред себе си, казал с почуда и тъга, Вече съм виждал тази картина, как така. Това не е възможно, попита изненадано Леонардо да винчи, преди три години. Когато още не бях избубил всичко, пеех в един църковен хор, а животът ми бе изпълнен с мечти и доброта. Тогава един художник ме покани да позирам като модел за лицето на Исус Христос. Ведрото с ябълки, един човек живее в хубава къща с подреден двор. Имал разкошна цветна градина и няколко ябълкови дървета, за които се грижал с радост. Той бил ведър и приветлив, винаги се усмихва и се отнасял дружелюбно с всички свои съседи. Умеял да се наслаждава на всеки ден, на красотата на цветята си и на отрупаните с плотия бълкови дървета. Имал човекът съсед злобен, завистив и мрачен, който му завиждал не само за къщата и за прекрасната градина, но и за стоящото от него щастие. Затова всеки ден се опитвал да му горчи живота. Един път си изхвърлял бок пред вратата на двора му, друг път влизал тайно и изпомъчквал най-хубавите му цветя. Но никога не успявал да го разгневи и да развали настроението му. Един ден завистривия човек сложил под прозореца на къщата на своя съсед ведро, пълно с помия. Вече бил сигурен, че ще го извади от равновесие. И зачакал. В това време човекът се събудил, отворил широко прозореца си и видял ведрото с помия. Взел го той, изхвърлил помията, измил го, лъснал го до и сложил вътре няколко от най-хубавите ябълки от своята градина. Взел ведрото с ябълки и се запатил към дома на своя съсед, най-после успях, злорадо помислил съседът, когато се подчукало на вратата. Готов за предстоящия скандал, той отишъл да отвори. Заповядай, връщам ти ведрото усмихнато му подал ведрото с ябълки съседът му, кой с каквото е богат, това споделя с другите. Невъзмутимият самурай, живял някога в едно село в Япония мъдър стар самурай. Веднъж, докато преподавал уроци на учениците си, към него се приближи млад воин, известен със своята жестокост и груб характер. Любимият похват на този воин била провокацията. Той успевал да извади от равновесие своя противник, който приемайки неговото предизвикателство, заслепен от ярост започвал да прави грешка след грешка, в резултат на което губел битката. Младият боец се опитал да приложи своята техника и върху стария самурай. Започнал да го оскърбява и да го ругае, плюел и хвърлял камъни по него. Но мъдрият Самурай останал невъзмутим и продължил със своите занимания. В края на деня, изморен и раздразнен от неуспеха си, младият воин си заминал. Учениците на Самурая, очудени от поведението на своя учител, го попитали: Но защо понесохте всички тези оскърбления и не го предизвикахте на бой? Нима се изплашихте от него. Ако някой дойде при вас и ви носи някакъв дар, но вие не го приемете, кой ще е собственик на този дар? Отговорил на въпроса с въпрос самураят, ами предишният му притежател този, който го е донесъл, казал един от учениците. По същия начин стоят нещата с гнева, омразата и оскърбленията. Докато не ги приемеш, те принадлежат на този, който ти ги поднася. Тънката разлика. Веднъж един човек попитал мъдреца. Учителю, моля те да ми разясниш нещо. Не мога да разбера, защо когато отидеш в някой беден човек, той винаги е приветлив и гостоприемен и е готов да ти услужи с каквото може. А богатият точно обратното сякаш не те забелязва. Само парите ли са причината за това? Вместо отговор мъдрият човек попитал погледни през прозореца. Какво виждаш там? Ами жена ми децата съседа градината добре. А сега погледни в огледалото. Какво виждаш там? е, то е ясно. Виждам само себе си, казал учудено човекът, ето, виждаш ли. И прозорецът е и огледалото са направени от стъкло. Трябва само да добавиш малко сребро и вече виждаш само себе си. Здравите и болните семена, веднъж учениците попитали своя мъдър учител, защо лошите наклонности лесно завладяват човека и се настаняват в душата му, а добрите обратно трудно и бавно се изграждат и не остават трайно в него. Мъдрецът се замислил и отговорил. Знаете ли какво ще стане, ако оставим едно здраво семе на слънцето, а болното заровим в земята? Дори и здраво, оставено без почва, семето ще загине, а другото ще поникне, но ще израста болно растение и ще даде лош плод. Така е и при хората вместо да творят добрите си дела тайно и дълбоко в душата си да отглеждат своите добри качества, хората ги оставят на показ и така ги погубват. А своите недостатъци и грехове, за да не ги видят другите, крият дълбоко в душата си. Там те растат, избояват и погубват човека в самото му сърце. Отровният чай, живяла някога в едно село млада девойка. Омъжила се и отишла да живее в дома на своя съпруг. Но младата снаха никак не се погаждала със свекърва си. Непрекъснато имали раздори и караници, тъй като възрастната жена все я получавала и често и правила забележки. Момичето път не и оставало длъжно, и така отношенията между двете ставали все по-тягостни и непоносими. Един ден младата невеста решила, че не може повече да продължава така. Отишла в края на селото, където живеел стар знахар, какво те е води при мен, момиче, попитал старецът. Вече не мога да живея със свекърва ми. Знам, че имаш билки и треви за всякакви случаи. Дай ми някаква отвара, с която да я отровя. Върху смърта ли искаш да градиш щастието си, детето ми? Не е хубаво това, дето си намислила. Но добре, ето какво ще направим. Ще ти дам една отвара, която ще свърши работа, но ще отнеме известно време. Всяка сутрин ще даваш от нея на свекърва си. Само, че трябва да изпълниш още нещо, каквото кажеш, ще го стоя. Само и само да свърши тая мъка, нашето село е малко и бързо ще се разчуе, че е станало нещо с жената. И много лесно ще те заподозрят, особено след като се знае, че не се разбирате. Затова се опитай да промениш своето отношение към свекърва си. Бъди попривети въз нея, усмихвай се по-често и се опитай да изпълняваш това, което тя иска от теб. Не се тревожи, няма да е прекалено дълго. Така и направила младата невеста. Още на другата сутрин станала рано, изчистила къщата, запалила печката. Приготвила закуска и когато възрастната жена станала и я посрещнала галиовно, са думите: Добро утро, мамо!. Направила съм ти топъл чай и я поднесла от отровната отвара. Така минава ли ден след ден? Всяка сутрин девойката посрещала свекърва си по същия начин, а през деня била приветлива и изпълнявала всичките й изисквания. Малко по малко и свекървата отворила сърцето за момичето. Започнала да я обгръща с любов и нежност. Двете неусетно започнали да се държат като майка и дъщеря. И един ден, снахата, която отдавна спряла да поднасе отровния чай на свекърва си, отишла отново при стария знахар и се хвърлила в краката му. Моля те, умолявам те, помогни ми. Дай ми противоотрова за моята свекърва. Тя ми е като майка. Не искам да умре, успокой се, миличка моя. Отварата, която ти дадох и която ти поднасяше на свекърва си, всяка сутрин, беше от ароматни лековити билки. В тях нямаше отрова, отровата беше в твоето сърце, но ти успя да се избавиш от нея. Не беше толкова трудно, нали? Какво пожелаваме на другите? Живял някога на един остров, невиждан виждан По цял ден се излежавал и нищо не правил. В същото време непрекъснато витаел в облаците и си мечтал за голямо богатство. Се очаквал късметът най-после да му се усмихне. И ето, един ден съвсем случайно научил, че наблизо има друг остров, където живеят науки хора. Какво ще стане, ако Пленя е един от тези хора и го доведа на нашия остров, казал си Мързеливецът, ще го затворя в клетка и ще го показвам на хората срещу пари. Тук никой не е виждал такъв урод. Ще бъде страхотна атракция, речено-сторено, качил се на лодката си и потеглил към съседния остров. И ето, че късметът му проработил. Так му слязъл на брега и какво да види срещу него стои един едно оки и му се усмихва. Мързеливецът също се усмихнал и вежливо започнал разговор. Естествено, първото, което направил, било да го покани на гости на своя остров. Едно окият се съгласил, но при едно условие първо той да бъде домакин на чужденеца, да го нагости и да го запознае с близките си, защо не? Така да бъде казал двоокият пришелец и двамата тръгнали към дома на едноокия. А там заприиждали роднини и приятели. На острова бързо се разчул за необикновения човек, който имал две очи. Всички умирали от любопитство да видят, що за урод е това. Тогава на едноокия изведнъж му хрумнало нещо и той вълдушевено извикал братята си на страна и им казал, братя, завържете този странен двоок човек. Ще го сложим в една голяма клетка и ще го разнасяме из острова като атракция, който иска да го види, ще си плаща за това. Тук никой не е виждал такъв урод. Страх. Един воин трябвало да прекоси голяма река и помолил лодкаря да го откара на другия бряг. Когато лодката достигнала до средата на реката, от водата изведнъж се появил страшен дракон. Небето притъмнило, излязъл силен вятър и над реката се извила страховита буя. Огромни вълни подмятали лодката насам натам, а драконът злобно се надсмивал на дисплашените хора. Лодкарят пуснал греблата и закрил очите си с ръце, защо спря да гребеш, извикал войнат, безсмислено е да греба повече отчаяно отговорил лодкарят. щом се появи драконът, значи са нас е свършено. Скоро ще сме на дъното на реката. Винаги е било така, човек не трябва покорно да очаква смъртта си. Трябва до последно да се бориш за своя живот, казал войнат и се хвърлил във водата. А след малко лодка ред видял как безстрашният двойник извадил меча си и отсекал главата на дракона. В този миг вятърът утихнал, разсеяли се облаците и реката се успокоила. Войнат се добра обратно до лодката, качил се и казал: Запомни едно, човече. Злобните твари живеят на земята, само защото всички се страхуват от тях. Престани да трепериш пред тях и повече няма да ти се мяркат пред очите. Крадец – имало един знаменит взен учител, при когото се събирали ученици от цяла Япония. По време на едно от прочутите му занимания по медитация, един от учениците бил заловен да краде. Той се възползвал от ангажираността на всички останали, за да открадне дредни вещи. Когато го хванали, останалите ученици помислили, че учителят им ще прогони провинилия се, но той не обърнал никакво внимание на случая. Минало известно време и отново уличили същия ученик в нови кражби. Когато се общили на учителя, той, както и предишния път, останал безразличен към провинението. Крадецът продължил да посещава заниманията и само след няколко дни отново го хванали да присвоява чужди неща. Останалите ученици сериозно се разгневили и написали петиция до учителя, в която го призовавали да отстрани крадеца, в противен случай те ще ли групово да напуснат училището. Когато получил прошението, учителят събрал всички ученици и се обърнал към тях в думите – «Вие сте мъдри, братя! Сами знаете много добре кое е добро и кое е зло. Не сте длъжни да оставате при мен, така че спокойно можете да отидете да се обучавате някъде другаде». Но този заблуден брат, когато хванахме да краде, очевидно не може да различи доброто от злото. Ако ние го прогоним, целият му живот ще бъде белязан от този порок. И кой, ако не е ние, ще го научи кое е правилно и кое не. Той ще остане тук, дори и всички вие да си тръгнете. Чувайки тези думи, ученикът крадец се просълзил. Той осъзнал своята постъпка и заблудата, в която живеел. От този ден нататък той никога повече не посегнал към чужда вещ. Царят и осъденият съветник Един владетел имал мъдър съветник, който му служил предано дълги години и бил прочут и ценен в цялото царство заради своята лоялност, честност и преданост към Бога. Но тази му слава породила силна завист от другите придворни. Те непрекъснато го набеждавали пред царя за какво ли не, обвинявали го в лицемерие и предателство. Накрая царят толкова се поддал на интригите и злословията в двореца, че започнал да подозира своя съветник за най-дребните неща. Докато един ден душите му достигнало поредното обвинение, което този път било много сериозно заговор срещу самия него. Колкото и да му било трудно да повярва в предателството на своя верен придворен, той приел обвиненията за чиста монета и го осъдил на смърт. По онова време, смъртното наказание се изпълнявало като хвърляли осъдените в клетка с освирепели от глад лъвове. В деня на изпълнението на присъдата, преди да хвърлят съветника на лъвовете, той се примолил на царя, господарю мой. Моля те, дай ми още 10 дни живот, за да се разплатя с всички, на които съм длъжник, и да разпределя наследството между децата си. Царят се съгласил, осъденият нямало как да избяга, а и можел да си позволи този малък жест. Все пак този човек му служил вярно и предано толкова години. Още същия ден съветникът се прибрал у дома и взел всички пари, които имал. Отишъл с тях при пазача на лъвовете и му предложил: Нека се споразумеем за нещо. Ще ти дам тези сто златни монети, а в замяна искам само да ми разрешиш през следващите 10 дни аз да се грижа за животните. Пазачът веднага приел сделката, била повече от избудна. Тогава царският съветник започнал всеки ден да ходи при лъвовете. Хранил ги обилно, почиствал клепките им, отнасил се с тях като сверни приятели, говорил им, животните толкова свикнали с него, че на десетия ден вече сами взимали месото от ръката му. Свършило времето на отсродката и дошъл денят, в който присъдата трябвало да бъде изпълнена. Стражите завързали ръцете на осъдения и го въвели при лъвовете. Но вместо да се нахвърлят върху него, животните кротко го заобикаляли. Те сякаш разпознали своя приятел, който се грижал за тях. Всички присъстващи били удивени от случващото се. И най-вече цаят. За пръв път се случвало нещо подобно. Той заповядал да изведат осъдения от клетката на животните и го попитал, какво направи. Никой досега не е излизал жив от клетката на тези лъвове. Това са най-свирепите животни, а с се държаха сякаш съкротки домашни котки. А мъдрият съветник му отговорил. Царю, през тези 10 дни, които ти ми подари, аз се грижех за тях така, както никой друг досега. Всички видяхте какво може да се постигне с повече грижовност, доброта и щедрост. Аз служих и на теб по този начин през тези дълги години, но ти, за разлика от лъвовете, не го оцени, а съвслушав лъжливите обвинения на моите зложелатели. Засрамен, царят се извинил на мъдрия си съветник и веднага отменил присъдата. Той управлявал още дълги години и за всичко се допитвал до своя верен приятел. И никога не забравил урока, който получил от него. Лесно ли е да бъдеш добър? Имало в Древен Китай един управник, който повече от всичко обичал птиците. Един ден разбрал, че децата стрелят с прашки по гълъбите и ги убиват. Чудил се той как да се справи с проблема и накрая измислил решение. Издал разпореждане – всеки, който донесе в двореца жив гълъб, ще получи шепал рис. За всяка птица шепа рис. Като чули за това, децата престанали да стрелят по гълъбите, а вместо това поставили навсякъде примки, с които започнали да ловят гълъбите и да ги носят живи в двореца. Скоро царският дворец се напълнил с стотици гълъби. Наскоро след това владетелят е бил посетен от известен мадрец. Когато видял гълъбите, той спочуда попитал, но защо са ви толкова много гълъби? Аз много обичам птиците и от добро сърце ги спасих от децата, които ги избиваха със своите прашки. Вече никой да ги убива, ами ги носят живи, а кой се грижи за малките на тези птици? Попита старецът, какви малки, очудил се царят, тези птици, които сега живеят в двореца, са оставили в гората своите безпомощни малки пиленца. Кой ги храни сега? О, не бях помислил за това, признал си владетелят. Тогава мъдрецът казал, вие може да обичате птиците и да имате добро сърце, но никой не е причинил толкова зло на тези птици, колкото вас. Сега всички гнезда в гората са пълни с хиляди мъртви птичета. Вие сте спасили 500 гълъба, но сте погубили 5 пъти повече, ах, колко трудно е да бъдеш добър, възкликнал огочения цар. А мъдрецът отбелязал, и доброто трябва да се прави с ум. Ум без добро е лошо нещо, но и доброто без ум може да се превърне в непомалко зло. Откръднатата брадва. Един човек станал сутринта и както обикновено тръгнал да върши работата си из двора. Когато отишъл да си вземе брадвата, той установил, че я няма. Тук търсил, там търсил никъде я нямало. Претърсил целият двор, къщата, постройките за животните. Няма я, и явно някой я е откраднал. Кой може да е, трябва да е някой, който вчера е влизал в двора ми, мисля си селянинат. И изведнъж се сетил, ами да, съседът е, нали вчера идва да ми върне ведото, което му бях дал назаем. Друг не е идвал, срам няма този човек. Аз му услужих, а той замяна да ми открадне брадвата. Същия ден, като излязъл и минал покрай къщата на съседа си, забелязал, че човекът се държи много странно. Работал съсредоточен в двора си и дори не вдигнал глава да го поздрави. Той е явно е гузен и не смее да ме погледне, помислил си. На следващия ден го срещнал на пазара. Съседът изглеждал точно като крадец. На лицето му било изписано, че крие нещо. Озъртъл се притеснено и не смеял да срещна погледа му. Знаех си, че е той, продължавал да се гневи селянинат, но се чудал как да повдигне въпроса за открадната брадва. Все пак не съм го видял с очите си да я взима. Как да го обвиня направо? Прибрал се в къщи, а мисълта за крадеца не му давала мира. Е, ще си купи нова брадва. Но може би е най-добре да отнесе въпроса до съдията. Успокоил се малко от тези мисли и се заел отново с работата си. И изведнъж забелязал нещо да проглесва в тревата. Навел се и какво да види острието на бредвата. Явно се била претърколила от копчината с дърва и останала скрита между високите треви. Добре, че се намери, зарадвал се селянинът. хем няма да купувам нова, хем няма да си развалям отношенията с съседа. На другия ден, когато минал по край крадеца, той си бил отново предишният му съсед добър и честен човек. Ако нищо не приличал на крадец, лицето му било спокойно и ведро. Работал нещо в градината си и явно се е навел над лехите и не вижда, че минавам. Иначе непременно щеше да ме поздрави, казал си селянинът и отминал. Царският любимец, един богат владетел имал красива и много скъпа каляска, цялата позлатена. Толкова си я обичал и харесвал, че не разрешавал никой друг да се вози в нея. Дори издал сурова заповед, който се осмели да се качи в каляската, ще бъде наказан със смърт. Сред всички придворни имало един младеж, който бил любимец на владетеля. Навсякъде го давал за пример и го хвалял за добродетелите му. Един ден майката на младежа се разболила тежко. Било през нощта и момчето, не знаеки къде да търси помощ, излязло, качило се в царската каляска и тръгнало да търси лекар. На сутринта се явил пред своя господар, паднал на колене пред него и му признал за своето прегрешение. А владетелец се обърнал към придворните и казал, «Вижте, това е пример за синовна любов». Той бил готов да пожертва живота си, за да спаси своята майка. Не само, че няма да го накажа, но дори ще го възнаградя с една златна ваза. На другия ден, докато царят и свитата му се разхождали в градината, Царският любимец откъснал сочна праскова от едно дърво, отхъпал от нея и почтително се обърнал към царя. никога не съм опитвал толкова сладък и сочен плод. Опитайте го, господа ѝ. и му подълна хапаната праскова, а владетелят отново се обърнал към придворните си, вземете пример от него. Той е едно добро и благородно момче, което никога не забравя за господаря си. Минало време и владетелят вече си имал нов фаворит, а за стария си любимец изобщо не се сещал. Дори не го поглеждал. Един ден някой попитал какво се е случило, в какво се е провинило момчето, та си е спечелил царската немилост. Той беше единственият, който си позволи да наруши моята заповед и се качи в каляската ми. Да не говорим, че се осмели да ми предложи нахъпан плод. Каква наглост и безочие! Този човек заслужава да загуби главата си, учителю, как да стигна до Бога. Всеки човек стига до Бога по своя път, един с увереност, друг с отричане, а трети със съмнение. Но трябва да стигне сам до Него. Част ви пътят към Бога. Вярвате ли в Бог? Аз не вярвам, аз знам. Каро Густав Юнг, човекът, който искал да види Бог, човекът прошепнал, Господи, поговори с мен. И горите и поляните запели, но човекът не ги чул. Човекът възкликнал, «Господи, кажи ми нещо!» Играм разтресал небето, но човекът не го чул. Човекът се огледал и промовил, «Господи, позволи ми да те видя!» И една звезда засиела яко на небето, но човекът не я забелязал. Човекът настоявал, «Господи, покажи ми чудо!» И проплакал новородено дете, но човекът не разбрал. Човекът извикал отчаяно, «Господи, докусни ме!» «Покажи ми, че си тук!» И Бог се приближил до човека и нежно го докоснал. Но човекът махнал сака и прогонил пеперудата. Двамата просяци имало някога един велик владетел, известен със своята мъдрост и справедливост. Той често обикалел из главния град със своята разкошна карета, теглена от осем коня. Блашатаите тичали пред свитата му и съобщавали на жителите, че идва техният велик владетел, а десетки войници охранявали каретата и се грижали и косам да не падне от главата на господаря им. А самият владетел спирал всеки път, когато някой негов поданик искал лично да се обърне към него с жалба или мулба. Веднъж царската процесия била спряна от просяк, който протягал ръка за милостиня и на висок глас благословил владетеля, само царят може да ми дари щастие. Само на царската милост се осланям. Точно до него стоял друг бедняк, който също се провиквал, но неговите думи били, само Бог може да ни дари щастие. Само на Божията милост се вам. Сцената не обяднала на владетеля и той се замислил над думите на двамата просеци. Когато се върнал в двореца, веднага поръчал на своя пекар да направи голямо погаче и преди да я изпече, да служи в нея свитък злато. На следващия ден, царят взел хляба и се върнал на същото място, на което стояли двамата просяци. Както и предишния ден, единият отново възхвалявал царя, а другият се оповавал на Бога. Той се спрял при тях и подал хляба на първия просяк, който викал, само на царската милост се осланял. Минали няколко дни и владетелят решил да се върне пак при двамата просяци, за да види какво се е случило с тях. Този, на когото дал хляба, отново стоял на същото място и просел милостиня, а от другия нямало и следа. Царят спрял каретата си, подъл се от прозореца и се обърнал към бедния човек. Но защо отново търсиш помощ от мен? Нали ти дадох един хляб? В него имаше толкова злато, че да забравиш за немотията за винаги и да заживееш нормален живот. О, какво говориш в господарил? Искрено се очудил човекът, този хляб, който ми даде... Ми се Стори твърде тежък и аз реших, че може би не е изпечен добре. Затова го продадох на моя събрат, който стоеше тук заедно с мен. Тогава царят пратил да разберат какво се е случило с другия просяк. Оказало се, че той дал хляба на жена си, тя намерила златото скрито вътре и си купили малко земя, която да обработват и да започнат поприличен живот. Царят се върнал при просяка който още стоял на улицата с протегната ръка и му казал, «От днес нататък не се ослъняй на, на Цая, а се обращай към Бога и се надявай само на неговата милост». Стъпки в пясъка Веднъж един човек сънувал странен сън, Ходел по пясъка на морския бряг, а до него вървял Господ. През цялото време пред него преминавали различни случки от живота му и след всяка от тях той забелезвал на пясъка два чифта следи едните от неговите стъпки, а другите от тези на Господ. Докато наблюдава отстрани целия си житейски път, човекът забелязал, че при някои от най-тежките и нещастни моменти от живота му, стъпките в пясъка били едни. Знаех си, казал си той, наистина тогава си мислех, че Господ ме е изоставил. И сега виждам, че е било точно така. Натъжил се човекът и решил да попита Господ защо го е изоставил в най-трудните му мигове. Господи, нали казваше, че никога няма да ме изоставиш? Сега видях, че твоите стъпки липсват до мен точно в най-трудните периоди от живота ми. Защо ме забрави, когато най-много имах нужда от теб? Грешиш, мило дете. Аз те обичам и никога няма да те изоставя. Когато в живота ти идваха най-големите изпитания и страдания, наистина следите по пътя бяха само едни. това бяха моите стъпки, защото тогава те носех на ръце. Пълна картина. Живели някога двама братя. Целият си живот те прекарали в един град и никога не били излизали извън пределите на високата градска стена. Не били виждали нито полета, нито планината, нито плодородните градини или вади. Един ден, братята решили да се отправят на пътешествие и да опознаят света отвъд градската порта. Тръгнали и не след дълго от едната страна на пътя видели Орач, който се трудал в своята нива. Спрели се те и се зачудили, но какво прави този човек? Защо разкопава земята и оставя такива огромни бръзди на тази прекрасна, равна ливада, покрита с нежна зелена трева? Изпълнени с любопитство, братята продължили да наблюдава това, което правил селянинат. След малко човекът започнал да хвърля в разкопаните бръзди на нивата си зърна пшеница. Братята отново възкликнали, ама че глупав човек. Как може да хвърля тази великолепна пшеница направо в пръста? И продължили по пътя си. Вървели, вървели и стигнали до едно село. Единият брат, който още бил под влияние на видяното по пътя, казал, Виж какво, братко, тук хората се страни и вършат глупави неща. Не виждам какво мога да правя в това село. Връщам се в града, но вторият брат, който бил полюбознателен, все пак решил да остане в селото. Минали няколко месеца и един ден, минавайки отново по крайнивата на оръча, той видял, че тя е покрита с нежни зелени стръкове. Бил толкова впечатлен, че веднага изпратил вест на брат си в града. Братко, непременно трябва да дойдеш и да видиш какви неща се случват в това село. Дошел братът и действително останал поразен от видяното. Не можел да повярва, че същата нива, в която оръчът хвърля кшеничените зърна, сега е покрита с нови зелени растения. Тогава и той решил да остане в селото. Минало още малко време и един ден братята отново отишли до нивата, на която се случвали чудесата. И какво да видят, нежните зелени стръкове се били превърнали в тежки златисти растения, които се полюшвали от вятъра. А селянина трежал със своя сърк прекрасната озвела пшеница, Боже възкликнал нетърпеливият брат, който се бил върнал от града, но този човек е изгубил ума си. Първо хвърляше в земята хубавите пшеничени зърна, а сега пък унищожава тази великолепна пшеница. Не, наистина тук хората са странни. И пак се върнал в града. Но другият брат отново проявил търпение и пак остана в селото да види какво ще се случи понататък. Така след известно време той видял как оръчът събрал цялата пшеница, отделил зърното от плявата и напълнил догоре своя хамбар. Той бил удивен как от малкото зърна, които първоначално селянинът хвърлял в недрата на земята, се получило от това огромно количество зърно. Най-накрая човекът промил всичко, което правил оръчът. Разбрал, че всичко е имало смисъл и цел. Така е с Божия замисъл. Всичко, което той прави, има дълбок смисъл. И всичко е за наше добро. Но когато ние, хората, нямаме достатъчно познания и търпение да видим цялостната картина на Божията промисъл в нашия живот, някои неща ни изглеждат странни, безсмислени, дори тежки и несправедливи. Когато виждаме само отделна част от Божия план, ние не можем да разберем смисъла и великата същност на делата му. Наводнението и вярващият човек Един човек бил много вярващ. Той толкова се горде с безпрекословната си вяра в Бога, че непрекъснато говорил на околните – аз силно вярвам в Бога. Бог никога няма да ме изостави. Един ден в селото се случило страшно наводнение. Преляло близката река и водата прииждала не с часове, а с минути. Хората се изплашили, започнали да събират най-необходимото -най и да се приготвят да напуснат домовете си. Само човек не предприемал нищо. Той спокойно стоял в къщата си и наблюдавал бягащите хора. Но съседите му дошли при него и му казали, «Хайде, тръгвай с нас! Водата всеки момент ще залее къщите ни!» «Не, аз оставам тук! Аз вярвам в Бога и знам, че той ще ме спаси!» Тръгнали съседите, а прииждащата вода след малко вече изпълнила цялата улица. Минали покрай дома на вярващия човек други негови съселени, които вече се придвижвали с лодка. «Хей!» Човече, скачай в лодката при нас, извикали му те, имаме място. По-бързе, след минути цялата ти къща ще е под вода, не, никъде няма да ходя отново отговори от човекът, Господ е с мен, аз вярвам в него и той ще ме спаси. Същото се случило още два пъти. Минавали по улицата лодки с бягащи хора и приканвали човека да се качи с тях. Но той не помръднал от мястото си и на всички отговарял по същия начин. Накрая водата заляла цялата къща и човекът се удавил. На небето той срещнал Бог и го попитал. Боже, аз толкова силно вярвах в теб, защо ме изостави и позволи да се удавя, но нима не се опитах да те спася, отговорил му Бог. Най-напред ти изпратих твоите съседи, които те предупредиха за опасността. После три пъти ти изпратих лодки, с които да се спасиш. Но ти им отказа, как можех да те спася. Колкото и да вярваме и да се оповаваме на Бога, не трябва да стоим безучастно и да чакаме проблемите и трудностите в живота ни да се разрешат по магически начин. Бог има начини, по които ни подава ръка, но ние трябва да ги видим и да се възползваме от тях. Двата ангела В е имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасенето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един ден този, който все нямал работа, попитал другия, какво правиш да не се спираш на едно място. Непрекъснато кръжиш нагоре и надолу, нося на Бога молитвите на хората, които започват са «Помогни ми, Господи! А ти, какво правиш? Защо все си почиваш? Нямаш ли какво да носиш на Господ? Аз му нося посланията на хората, които започват са «Благодаря ти, Господи!» Бог е във всичко, в една гора живеел мъдрец, който имал много ученици и последователи. В своите беседи той ги учел, Бог е навсякъде, във всичко живо около нас. Затова трябва да се прекланяте пред всичко, което срещнете. Веднъж един от учениците му тръгнал в гората за дърва. Навръщане изведнъж видял, че срещу него се движи огромен слон, махни се от пътя, провикнал се човекът който бил на гърба на животното, махни се по-бързо, защото слонът ще те убие. Но ученикът, вместо да послуша съвета на пастира, си спомнил урука на своя учител и си казал, «Щом Бог живее във всичко живо, значи Той е и в този слон. Така че аз трябва да му се поклоня». Така и направил. А когато слонът се приближил до него, хванал го с хобота си, вдигнал го високо във въздуха и го запратил с за всичка сила на земята. Младежът живел по чудо, но получил тежки наранявания. За щастие другите ученици скоро го намерили и го отнесли от дома. Когато след няколко дни той се възстановил, разказал какво се е случило в гората и как той допоследно е следвал думите на техния учител. А мъдрецът му отговорил, млади монко, аз действително ви казах, че Бог живее във всеки. И това е истина, но все пак той е бил не само в слона, а и в неговия пастир. Защо не обърна внимание на неговото предупреждение? Първата стъпка. Един човек веднъж отишъл при своя духовен учител и му казал, «Учителю, помогни ми да намеря пътя към Бога». Учителят внимателно го погледнал и попитал, «Добре, но най-напред ми кажи, обичал ли си някога, любовта и всички човешки работи не ме интересуват. Аз искам да се доближа до Бога», отговорил ученикът. И все пак, помисли още веднъж. Сигурно си обичал в живота си поне един човек-жена, дете. Някого, вече ти казах, учителю, аз не съм обикновен мирянин. Аз съм духовен човек и искам да позная Бога, да се доближа до него. Другите не ме интересуват. Не съм обичал никого. Учителят се натъжил, замълчал и после отговорил на ученика си. В такъв случай, това, за което ме молиш, е невъзможно. Ти ме питаш за последната стъпка по пътя към Бога, а все още не си направил първата. Най-напред се научи да обичаш, обигни някого истински с това започва пътят към Бога. Пусни клона, вървял един човек по тясна планинска пътека, когато изведнъж се подхлъзнал и полетял в стръмната урва. Но в последния момент, преди да се разбие в пропаста, той успял да се хване за клона на едно дърво. Човекът висел на дървото, стискал с огромно усилие Спасителния клон, но усещал как силите го напускат и всеки момент ще полети към острите скали. Обхванало го отчаяние, край помислил си той, това е моят край. Няма никаква надежда, вече само Господ може да ме спаси. Вярно, никога не съм бил постоянен във вярата си, но сега ще се помоля от сърце. В края на крайщата няма какво повече да губя. И човекът отчаяно се обърнал към Господ, «Боже, ако ти действително съществуваш, спаси ме сега и аз от тук нататък безрезервно ще вярвам в теб». Отговор не последвал. След малко човекът отново се примолил, «Моля те, Боже, знам, че понякога съм се съмнявал в теб, но, моля те, спаси ме и ще видиш колко силна ще бъде вярата ми». Отговорът отново бил тишина, човекът съвсем се отчаял, вече с последни усилия на волята стискал клона. Когато изведнъж от небето се разнеса оглас, не заблуждавай нито себе си, нито мен. Много добре знаеш, че ти не вярваш истински. Човекът се изпушил в първия момент, но когато се окопитил, продължил да нарежда, моля те, Боже. Повярвай на думите ми, аз наистина вярвам в теб. Говоря самата истина. Спаси ме и после изпитай вярата ми. Така или иначе няма какво да губя, ако ти не ми помогнеш, след минути ще се разбия в пропаста, вие. Хората, винаги говорите така, когато вие е тежко, а после бързо забравяте и се отричате от думите и обещанията си отговорил Господ, и ти ще направиш същото. Човекът продължил да се моли и накрая Господ казал, добре, ще те спася. А сега пусни клона и се остави само в моите ръце, да пусна клона, възкликнал човекът. О, не, не мога да направя това. Да не съм си изгубил ума. Вярващият човек и златните монети. Живял някога един беден и много вярващ човек. Той се трудал от сутрин до вечер и едва успявал да изкара за оскъдно препитание на семейството си. Но независимо от бедността си, той не се оплаквал и за всичко се уповавал на Бога. Един ден покрай двора му минал селският богаташ. Как си старче? Поздравил го той. Благодаря на Бога, добре съм. Имам храна на софрата, здрав съм и още мога да обработвам градинката си. Бог е щедър към мен. За какво благодариш на бога, подигравателно отговорил богатъшът, който освен, че бил алчен, бил и известен безбожник, не виждаш ли, че едва свързваш двата края. Като е щедър твоят бог, защо не ти изпрати една турба с златни монети, ако му се помоля, сигурно ще ми изпрати лаконично отговорил бедният човек. На другия ден отново се срещнали и по побързал да се подиграе с вярата на съселянина си. Какво стана? Измоли от твоя бог златните монети? Да кротко казал човекът, искрено се помолих на Бог и съм сигурен, че ще ги получа. Е. и колко монети си поиска, помолих се за 50 монети. И знам, че ако Бог изпълни молбата ми, ще ми изпрати точно толкова, нито повече, нито по-малко, и 10 да ти паднат от някъде. Пък ще лазиш да ги събираш, злобно казал богаташът, не твърдо отговори беднякът, няма да ги взема нито ако са по-малко, нито ако са повече. Защото вярвам, че Бог ще изпълни точно молбата ми. А богатият започнал гръмко да се смее и отминал. Като се прибрал в къщи, той решил да си направи шега с вярващия човек и да осмее твърдението му. Взел една турба, сложил в нея 49 златни монети и тайно я подхвърлил пред вратата на бедняка. На следващия ден, още сутринта минал покрай двора му и се провикнал. Какво стана, старче? Да не би господ да е изпълнил молбата ти, а, да рекал старецът, благодаря на Бога, чул е молитвата ми. Лъжец такъв, развикал се богаташът: нали искаше да ти изпрати точно 50 златни монети? Нали нямаше да ги приемеш, ако са по-малко? Защо ги взе като се седна по-малко, а, а ти откъде знаеш колко са, как да не знам? Нали аз ти подхвърлих турбата с монетите пред вратата, а не твоят Бог? Явно Бог е решил да изпълни молбата ми чрез теб, а 50-та монета да ми изпрати по-късно. Когато той реши спокойно, отговори старецът, крадец. Мошеник, веднага ми върни парите, крещял богаташът, който не очаквал такъв обрат на нещата. Нищо не мога да ти върна. Тези пари са мои. Господ ги изпрати пред вратата на моя дом в отговор на горещата ми молитва към него казал човекът и се прибрал. На другия ден богатащът отново отишъл при своя съселенин и започнал да удря и блъска по вратата, излиза и веднага, крадец такъв. Отиваме при съдията, нека той да реши кой крив, кой прав, добре, нека да отидем, съгласил се човекът. Когато се изправили пред съдията, богатият започнал да говори пръв. Разказал как старецът се клел, че няма да вземе нито повече, нито по-малко от 50 монети, и как той му е подхвърлил турба с 49 монети, за да го изобличи. А бедният пък казал, «Почитая ми господин Съдия, нима вярвате, че този алчен човек, който през живота си не е давал и една монета на някой беден, ще се раздели с цяла турба и ще я служи пред вратата ми». Той най-вероятно я е видял и сега твърди, че той я е подхвърлил, за да я присвои. Съдията, който също знае колко алчен и зъл е богаташът, отсъдил така, бедният човек е прав. Парите са негови, а ти се опитваш да го ограбиш. Затова, като наказание, ще му платиш още 50 златни монети глоба. Но в този момент старецът се изправил и смаял всички с думите си, нека наказанието му да не е толкова строго, господин съдия. Вярно е, че ме обвини несправедливо, но нека глобата да бъде само една златна монета. Така приключил спорът за турбата с златните монети, а очният по шпозеленият лотят и на съдбата. А бедният човек се обърнал с благодарност към Бога, Благодаря ти Господи, че ми изпрати и пекдесетата монета. Вяра, един човек чул за прочуд духовен учител и решил да отиде да се учи при него. Човекът напълно се доверил на своя учител, изпълнявал всички негови съвети и жадно погвърщал духовните му наставления. Когато дошло време да се разделят, ученикът попитал, учителю, какво да правя от тук нататък, нищо отговорил учителят, тип повярва в Господ и това е достатъчно. Просто продължавай да вярваш, и ако някога се окажеш в трудно положение, произнася е името на Господ и всичко ще бъде наред. С неговото име на уста можеш да постигнеш всичко, което пожелаеш, дори и невъзможното. Ученикът благодари отгорещо на своя наставник за напътствията и когато си тръгнал, решил веднага да изпробва съветите на учителя. Отишъл до реката и започнал да ходи по водата. Другите ученици, които били прекарали много години при същия учител, не може ли да повярват на очите си? Това било чудо. Човекът ходел по водата. И той не просто ходил по водата, а дори танцувал и пел. На реката се появил и самият учител. Той също бил удивен от това, което виждал. Отишъл при ученика си и го попитал, каква е тайната. Кажи ми как направи това, тайна ли, очудил се ученикът, но нали вие самият ми я разкрихте. Тайната е в името на Бога. Аз просто си спомних за него, назовах името му и си казах, Господи, позволи ми да ходя по водата, аз мога да го направя. И се получи, учителят бил толкова изумен, че дори виждайки я учите си как ученикът ходи по водата, не можел да повярва на случващото се. А можеш ли да скочиш от онази скала? Попитал той, ще направя всичко, което кажете, учителю. Качил се на скалата и скочил от нея. Всички стояли и наблюдавали ужасените били убедени, че ученикът ще се убие, падайки върху острите камъни. Но нищо подобно не се случило. Той умело се приземил, стъпил уверено на краката си, и се усмихнал, отново ли успя да направиш това с помощта на името на Господ, попитал учителят, да, учителю. Сега разбрах истинската сила на Господ. И аз ще се опитам да ходя по водата, казал си учителят и се запътил към реката. Влязал във водата и направил няколко крачки, но веднага потънал. Когато го извадили на брега, той се обърнал към своя ученик и казал, дължа ти извинение. Аз не съм учител, аз съм лицемер. Истината е, че на теб ти помогна на името на Господ, а истинската вяра в Него. Аз те учех на вяра, но самията с нея притежавам. Бог и Бръсналят. Един човек влязал в Бръснарницата и помолил да го подстрижат. Започна Бръсналят да го обслужва и през това време започнали да говорят за разни неща. Когато станало дума за съществуването на Бог, Бръсналят казал: Каквото и да ми говорят, аз не вярвам че съществува Бог, защо, попитал го клиентът, ами то е ясно. Достатъчно е да излезеш на улицата, за да се убедиш, че няма Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, защо има толкова много болни хора и безпризорни деца? Ако той наистина съществуваше, не би имало нито страдания, нито болка, нито войни и катастрофи. Трудно ми е да си представя любещ Бог, който допуска всичко това. Клиентът се замислил за миг, но решил да си премълчи, за да не влиза в спор. Когато бръснарят си свършил работата, клиентът си тръгнал. Излизайки от бръснарницата, той видял на улицата Рошав и небръснат човек. И се върна в бръснарницата. Знаете ли какво ще ви кажа? Каквото и да ми говорят, аз не вярвам, че има бръснари. Как така? Очудил се бръснарят. Аз съм такъв, и току-що ви подстригах и образнах, не, възкликнал клиентът, те не съществуват, иначе нямаше да има толкова рошеви и небраснати хора, като е онзи човек на улицата, но, мили човече, въпросът не е в браснарите. Просто хората не ходят при тях, и аз казвам същото, Бог има, продължил клиентът, просто хората не го търсят и не отиват при него. Ето защо по света има толкова много страдание. Гринените делови, веднъж един монах отишъл при своя наставник и му казал развълнувано, отче, аз от много време идвам при теб и се покайвам за своите грехове, а ти ме наставляваш със своите съвети. Но аз виждам, че все още не мога да се поправя. Идвам, слушам твоите беседи, но продължавам да греша. Излиза, че всичко е напразно. Сине мой меко отвърнал учителят, ето какво ще направиш сега. Вземи две глинени делви и напълни едната с мед, а другата остави празна. После прелей няколко пъти меда от едната делва в другата. Монахът изпълнил това, което му било заречено, а наставникът му продължил. Сега се наведи над празната делва и я помириши. Отче, тази делва има прекрасен аромат, а на дъното виждам, че е останал и малко мед. Ето това се случва и с моите беседи, Синко каза умъдрият учител. Ако ти, в името на нашия Всеблаг Господ, Придобиеш понемалка част от добродетелите, постепенно ще спреш да допускаш греховете в твоята душа. Помисли си само, дори една домакиня няма да изсипе пипер в съд, който ухае е на мед. Така и Господ няма да отхвърли душата ти, ако съхраниш дори и основните начинки на добродетелта. Човекът, който управлява времето, веднаш на един селен им му минало през ума, че ако може сам да управлява времето, животът му би станал къде-къде полег и хубав. Колко добре би било, ако можех съм да изпръщам дъжд или слънце, когато реша. Така нивите ми ще са винаги добре напоени, а реколтата ми ще зрее по-бързо, ще бъде повече и по-богата, мислел си той. Дочул Господ тези мисли на селянина и му казал: Ако мислиш, че по-добре знаеш как да управляваш времето, добре, позволявам ти. Това лято всичко е в твои ръце. Селянинът се зарадвал много и веднага се зае новата си задача. Най-напред пожелал повече слънце. Блеснало слънцето, стоплило всичко живо, напълнило плодовете със сладост. Но земята започнала да става суха. И човекът решил, че вече е време за малко живителна влага. Докато го помисли и вече валял дъжд. Не можел да се нарадва на късмета си. Той, бедният Целенин, решавал кога и какво да е времето. Имал властта да управлява природните стихии. Но най-важното било, че той щял да има най-богатата и превъзходна реколта. Така цяло лято човекът тредовал то дъжд, то слънце, докато накрая дошла есента. Тръгнал той да събира богатия си урожай. Но какво било разочарованието му, когато откъснал първите житни класове? Те били едри, но отвътре празни, как така, господи, проплакал селянинът, цялата ми реколта е негодна. Оказа се, че всичко което имам, е огромно количество слама, но защо се оплъкваш, отвърнал Твореца, всичко беше по твоя за ръка. И слънцето, и дъждът, бяха под твой контрол, но аз изпращах то дъжд, то слънце. Направих всичко както трябва, в какво сбърках, а вятърат? Ти забрави за вятъра, за това нищо не се получи. Вятърът е толкова важен, колкото слънцето и водата. Той пренася цветния светния прашец от едно растение на друго. Само тогава се получава хубава реколта. Разбрал грешката си, селянинът се засрамил и отново помолил Господ. Прости ми, Господи, нека отново ти да управляваш времето. Ти знаеш най-добре какво трябва да се направи. Ти единствен, който си сътворил света, знаеш кое е добро за нас, за растенията, за земята. А ние трябва да се съобразяваме с твоята воля и просто да си вършим работата. Ученикът признал на учителя, че има неприятния навик да повтаря плюки и сплетни. А той се усмихнал и му отговорил, това, че ги разказваш, не е толкова голям грях. Полошото е, когато ги окрасяваш и добавяш от себе си, част ви, силата на думите. Опитът твърде често ми учи, че хората над нищо не са така малко властни, както над своя език. Спиноза, какво казваш или как го казваш? Един източен владетел сънувал страшен съм, как един по един падат всичките му зъби. Изплашил се той и веднага повикал един от най-известните толкователи на сънища. Дошъл и слушал разказа на владетеля и загрижено казал, господаро, трябва да ви съобщя тъжна вест. Вашият сън означава, че един след друг ще загубите всичките си близки. Владетелят толкова се разгневил от това мрачно предсказание, че веднага хвърлил оракула в тъмница. На другия ден обаче решил все пак да се допита до още един гадател. Когато чул съня му, той радостно възкликнал: Господа Ю, имам щастието да ви съобщя изключително хубава новина. Вие ще надживеете всички свои роднини. Владетелят остана удоволен и щастлив и щедро възнагради от човека. Придворните били много очудени от всичко, което видели. Един от тях се приближи до толкователя на сънища и го попитал, но ти каза същото на господаря, което му предсказа и предишният. Защо ти получи награда, а той отиде в затвора, така е, ние и двамата изтълкувахме съня еднакво, но го казахме по различен начин. Понякога не е важно какво казваш, а как го казваш. Трите везни Веднъж един човек отишъл при мъдреца и му казал, ще ти разкажа нещо, което току-що научих за един твой приятел. Почекай, спрял го той, преди да чуя каквото и да било, искам да направим една проверка. Нека най-напред претеглим това, което имаш да ми кажеш, на три везни. Какви са тези везни, очудил се човекът, ще ти кажа. Тъй като този, за когото ще говорим, не присъства тук, трябва добре да претеглиш това, което възнамеряваш да ми кажеш за него. Първата е везната на истината. Сега помисли и ми кажи, сигурен ли си дали това, което ще кажеш за моя приятел, е вярно, а ми, всъщност не съвсем. Чух хората да говорят, така. Значи не знаеш дали е истина. Нека сега го претеглим и на втората везна хубаво ли е това, което си чул за моя приятел, не, не даже е лошо. Добре, разбрах. До сега стана ясно, че се каниш да ми кажеш нещо за мой приятел, което не е хубаво и не е сигурно дали е истина. Остава още една везна, да го претегли ми и на нея. Аз ще имам ли някаква полза от това, което ще науча, ами? Не знам, май не измънкал човекът. Значи след като предварително претеглихме твоя разказ, везните показаха, че ти възнамеряваш да ми разкажеш нещо за мой приятел, което не е добро, не е истина и неполезно за мен. В такива случаи е по-добре да не говориш. И винаги помни трите везни добре е да претегляш всяка своя дума. Преди да си отвориш устата по адрес на друг човек. Престараване, един търговец на оръжие изложил стоката си на пазара и започнал да мисли как да привлече повече клиенти. В това време при него дошли двама войни и започнали да разглеждат оръжията му. Единият искал да си купи копие, а другият си търсил щит. Трябва добре да похвали стоката си, за да не ги изпусна, помислил си той. Това са най-здравите и най-остри копия на земята. Няма щит, който да издържи на силата им, вълдушевено рекламирал копията си търговецът. Войнат, който си търсал копие, се зарадвал като чул това и брътнал в джоба си, за да извади пари и да купи копието. А търговецът продължавал да вика: При мен се продават най-здравите щитове на Земята. Няма копие, което да може да ги пробие. Войнат, който се приготвил да плати за копието, се обърнал към продавача на оръжия. значи казваш, че никое копие не може да пробие този щит, да, така е наперено потвърдил търговецът. В това време, другият войн, който си търсал щит, попитал, наистина ли твоите копия могат да пробият всеки щит на земята, могат, в такъв случай, не бих си купил щит от теб. Защо ми е, след като не може да ме защити от тези остри копия, казал войнат и си тръгнал. Ако повъчът на копието довършил, отказвам се да взема копието ти. Не ми трябва копие, което не може да пробие твоите здрави щитове. И той също си тръгнал. Цял ден стоял търговецът и потканил минаващите войни да си купят нещо от него, но не продал нито едно копие и нито един щит. Оказало се, че хвалбите му изиграли лоша шега. Защото самохвалството винаги върви ръка за ръка с лъжата. Глухият и болният. Един човек не чувал добре. Забеда неговият съсед легнал тежко болен и той решил да го посети. Но преди да тръгне, се замислил, че след като съседът му е толкова болен, сигурно е много изнемощил и говори съвсем тихо. А как ще го чува при това положение? И глухият човек решил предварително да си разиграе въображаем разговор, за да подготви своите думи, независимо от това дали ще чуе какво му отговаря болният. Най-напред ще го попитам, как се чувстваш, а той сигурно ще ми отговори, вече съм малко по-добре. И тогава аз ще кажа, е, слава богу, после ще го попитам, с какво се храниш, и каквото и да ми отговори, аз мога да му кажа, да нода ти е от полза тази храна. Мисля, че също е добре да се поинтересувам, а кой те лекува. И дори и да не чуя неговия отговор, смело мога да похваля уменията на доктора. И така, готов за посещението си, глухият човек се отправил към своя съсед. Как се чувстваш, започнал разговора според своя план. О, приятелю, смърта вече ме призовава. Със слаб глас, отговорил болният. Слава Богу, казал глухият и се усмихнал почтително. Болният, чувайки тези думи, изпаднал в недоумение и си помислил, само най-злият ми враг може да благодари на Бога за моята смърт. А глухият продължавал със своите предварително подготвени въпроси – с какво се храниш, братко, не питай. Храната ми не е храна, а просто отрова, тихо казал Болният, дай Боже да ти е от полза тази храна. Преди да се опомни от това пожелание, Болният чу и следващия му въпрос – а кой те лекува, вероятно самият ангел на смъртта с сълзина очи промълвил съседът. Отново без да чуя отговора на болния, глухият продължил, уменията на този лекар са се известни. И той винаги довежда всичко, с което се е захванал, до успешен край. Мисля, че ще се справи и с твоята болест. Така приключил разговорът и глухият си тръгна доволен и с чувство за изпълнен дълг. А в това време болният си мислял, кой да е предполагал, че този човек, с когато живеем къща до къща толкова години, е таял такава омраза към мен. Аз вече нищо не мога да направя, но дано Господ да го накаже за злорадството и ушотията му. Как е възможно да се радваш на чуждото нещастие? Това е светотатство. Боже, колко е грешен този човек. Може би често в живота ни се случва да правим неща, които мислим, че са добри и достойни, а те са неразбрани от околните и по някаква причина дори се тълкуват като най-тежкия глях. А понякога просто от глупост, точно като глухия човек, караме някого да страда, без дори да подозираме. Похената възглавница, живял някога един човек, който бил много груб с хората, имал остър и невъздържан език и много често се случвало да обижда своите близки и приятели. Един ден горчиво засегнал най-добрия си приятел. Изрекал толкова тежки думи в лицето му, че приятелят му се разплакал. Тогава за пръв път човекът се замислил, съвестта започнала да го мъчи и той решил да се промени. Но най-напред искал да изкупи вината си. Бил готов да изтърпи всякакво наказание, за да заличи всички обиди, които бил нанесъл на хората. И отишъл при най-мъдрият човек в селото за съвет, учителю, моля те, кажи ми какво да стоя, за да поправя вината си за лошите и груби думи, които съм изрекал и с които съм обидил близките си хора. Мъдрецът безмолвно излязал и след малко се върнал с една пухя възглавница в ръце. Разпорил я със своя нож и изсипал целия пух във въздуха. Вятърът понесал хилядите перца и те започнали да се носят на всички страни. Тогава той се обърнал към своя гост. Ето какво трябва да направиш. Събери целия пух и напълни отново тази възглавница. Тогава можеш да си спокоен, че си поправил всичко, но това не е възможно, възкликнал човекът. Разбира се, че е невъзможно бавно проговорил мъдрецът, както е невъзможно да поправиш злото, нанесено от думите. Думите вече са казани и се нанесли рана в сърцето на човека. Не можеш да ги върнеш, както не можеш да върнеш този пух отново във възглавницата. Как се появило преданието? Някога, преди хиляди години е имало един голям град. През него минавала река, в града имало само две улици, които били разположени от двете страни на реката. Веднъж един човек преминал от улицата, на която живеел, на Отсрещната улица. Жителите на втората улица забелязали, че очите на този човек са пълни със сълзи. И веднага започнали да говорят помежду си, казвам ви оживено се обърнал един човек към своите съседи, на Отсрещната улица се е случило някакво нещастие. Някой е умрял, със сигурност е така, отговорили всички в един глас. Всъщност сълзите в очите на човека от другата улица били от това, че малко преди да излезе от дома си чисти лук. Но никой не знае от това, а и не се е интересувал. Хората започнали да се събират на групички и да коментират случващото се. Жените плачели и нареждали, какво нещастие. Някой е умрял, улицата била като разбунен кошер. Виковете и суматохата достигнали и до другата улица тази, на която се «случило нещастието». Много скоро и там се повторило същото. Всички били убедени, че на хората от другата улица се е случила някаква беда. Думите «голямо нещастие», «страшна беда», «бедствие» се носили от уста на уста. Само един мъдър човек се опитал да разбере какво всъщност е нещастието. Той ходел от едната на другата улица и питал хората. А разбрахте ли какво точно се е случило? Но никой не го слушал. Всички се суетели напред-назад и крещели, беда. Нашите съседи от отсрещната улица са сполетени от голямо нещастие. Скоро и нас ще ни застигне. Паниката се разпространявала с невероятна бързина. Скоро вече никой не се съмнявал, че на техните съграждани от другата улица се е случило нещо страшно, че ги е сполетяло някакво бедствие. И че това бедствие ще обхване целия град. Тогава всички дружно решили, че трябва незабавно да го напуснат. Хората от двете улици събрали по къщнината си и тръгнали в противоположни посоки. Така този голям ни процъфтяващ град обезлюгял. А след няколко века на негово място се появили две малки селища. И от поколение на поколение се носало преданието, че някога на това място е имало процъфтяващ град, но някакво страшно бедствие е принудило всички негови обитатели да го напуснат за една нощ. Селянинат и ученият. Един селянин се прибирал късно вечерта към дома си, когато дочул от някъде викове. Спрял, ослушал се и разбрал, че воплите се носят от стария, изоставен кладенец. «Кой е там?» – извикал човекът и се навел над кладенеца. «Кво е станало при теб?» «Добри човече, помогнете ми», – чул се глас от кладенеца. загубих се по пътя и в тъмнината паднах в този кладенец. «А сега не мога да изляза от него». Ей, сегичка, приятел, казал селянинат, ще й помогна. Само да намеря стълба или въже, хей, друже, чул се отново гласът от кладенеца, но ти се изразяваш ужасно. Никой ли не те е учил как се говори правилно и грамотно? Аз съм учен и това много ме дразни. Бъди така добър да се поправиш, щом в този момент начинът на изговаряне на думите е поважен от техния смисъл. То най-добре постои в кладенеца още известно време, докато аз се науча да говоря правилно отговорил селянина и продължил по пътя си. Турбата Спирони Живял някога един младеж, който има лош и невъздържан характер. Непрекъснато изпадал в конфликти и скандали с хората, често ги обиждал и нагрубявал. Един ден неговият баща му дал турба, пълна Спирони и казал, искам да те помоля нещо, сине. Всеки път. Когато се скараш с някого или го нагробиш, забивай по един пирон във вратата на двора. Първия ден момчето забило 30 пирона във вратата. През следващите дни обаче, то започнало да се замисля над всеки случай, заради който трябвало да забива по един пирон, и постепенно започнало да контролира своята избухливост. Така малко по малко намалявали и пироните, забити във вратата. Докато дошъл денят, когато не забил нито един пирон. Тогава отишъл при баща си и с гордост му разказал за своето постижение и за промяната, която настъпила с него. Добре, момчето ми. А сега искам да направиш нещо друго. Всеки път, когато успяваш да овладееш характера си, когато кажеш добра дума на някого или му се извиниш за предишната си грубост, извъждай по един от забитите пирони. Така и направил младежът. Започнал един по един да вади пироните от вратата докато дошъл денят, в който не останал нито един. Тогава баща му го завел при вратата и казал, сине, ти се справи прекрасно с задачите, които ти поставих. Стана повъздържен и добър човек. Но сега виж колко дубки останаха на вратата и си помисли тя никога няма да бъде същата както преди. Когато се скараш с някого и го обидиш или нагробиш, ти му нанасяш рана, както всеки път нараняваше дървото на тази врата с пирона, който забиваше. И дори и после да му се извиниш и да поискаш прошка, колкото и време да е минало, остава белек от тази рана, както останаха дубки на вратата, въпреки че ти извади всеки пирон. Помни, че с думите можеш да нанесеш на човек по тежка рана дори от нож. И дори да заздрава е тази рана, винаги остава белек. Кой го казва или какво казва? Един богистки монах събрал учениците си и им прочел прекрасен текст, изпълнен с много мъдрост. Изслушали го с внимание, но преди да коментират чутото, всички в един глас запитали, «Учителю, кой е написал това?» Учителят отговорил, «Очевидно за вас е поважно да разберете кой е казал тези думи, а не какъв е смисълът, криеш се в тях. Ако ви кажа, че този текст е написан от Будда, вие ще благоговеете пред него, всяка сутрин ще носите цветя пред статуята му и ще му се кланяте». Ако ви кажа, че този текст е написан от Патриарха, вие ще изпитвате огромно почитание, но няма да се прекланяте пред него така, както пред текст, написан от Будда. Ако ви кажа, че авторът е монах от нашия манастир, най-вероятно няма да му обърнете внимание. А ако разберете, че текстът е написан от нашия готвар, ще се подиграете с него, учителю, как да различа истинската любов от фалшивата, много просто, защото обичам, това е истинската любов. Обичам, защото. Това е фалшивата. Част 7. Любовта. Любовта е толкова голяма сила, че може да бъде надмината само отлетенето. Мигел де Сервантес. Тайната на семейното щастие. Веднъж един млад човек попитал един мъдрец, ти си мъдър човек. Всички те уважават и те търсят за съвет. Моля те, кажи ми защо твоят семейен живот е толкова щастлив. Каква е тайната? Мъдрецът се усмихнал и казал, Ела лало дома. Бъди мой гост. Жена ми ще приготви домашен сладкиш. Отишли заедно в дома на мъдреца и се разположили в гостната. Мъдрецът повикал жена си. След малко в стаята влязла красива и ведра жена, която изглеждала много щастлива. Да, скъпи, какво има, мила, моля те приготви тесто за твоя прекрасен сладкиш. Добре, веднага отговорила жената. След известно време тя се върнала в гостната и съобщила, че тестото е готово.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 Замислил се мъжът върху думите на мъдреца и тръгнал към вкъщи. По пътя видял красив розов храст. Спомнил си, че точно такива рози подарил на своята жена, когато поискал ръката ги, и после всеки ден ги носил по една роза. Но от тогава било минало много време. Вече не помнял кога за последен път я е носил цветя. И сега решил да откъсне една клонка от красивия розов храст и да го занесе на своята съпруга.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 Един арабски халиф се подготвил за война. Преди да замине на поход, той извикал своя везир и му наредил, що отсъствам дълго. За това искам докато ме няма жена ми да стои затворена в кулата. Погрижи се за това, но защо, господа йо, Тази проява на недоверие ще я обиди. Знаеш, че тя те обича, мъдрите хора казват, дръж в кучето си гладно и то ще те следва. Охрани го и то ще те захапе. Халифът заминал, а когато се върнал след няколко месеца, веднага отишъл да види жена си. Но не я открил в кулата. Тогава извикал везира си и го попитал, къде е жена ми? Нали ти я поверих и те помолих да я затвориш, тя те напусна, господър й оказал везират, Ти се позова на една мъдрост, когато разпореди да я заключа, но ние имаме и една друга поговорка, ако кучето ти е вързано на верига, ще последва всеки, който го отвърже. Неудобната обувка. Един човек бил женен от няколко години, но не живеел добрая жена си. Не се разбирали помежду си, карали се, нямало щастие в техния дом. Той вече бил взел решение да се разведе с жена си. Оставало само да го заяви пред съдията. По пътя към съда го срещнал неговият най-добър приятел и го попитал, на къде си се запатил. Приятелю, реших да се разведа с моята жена. Не мога вече да живея с нея. Приятелят му много се очудил и започнал да го увещава, но как така? Помисли добре преди да го направиш. Жена ти е толкова хубава, умна и оправна. И е прекрасна домакиня. Всеки мъж би мечтал да има жена като нея, а ти искаш да я изоставиш. Тогава човекът, без да каже нищо, свалил едната си обувка и я сложил пред приятеля си. За какво ми даваш тази обувка? Нали говорехме за теб и за брака ти, изумено погледнал приятелят, виж тази обувка. Тя е толкова красива и елегантна, изработена е от качествена кожа, здрава и удобна е. И всеки, който я види, би поискал да я има за себе си. Но само аз знам колко ми убива тази обувка. Просто не ми е по мярка и ми е трудно да вървя с нея. Перфектната половинка един мъдрец взел в ръцете си една ябълка, повъртил я, огледал я от всички страни и дълбокомислено казал на своите ученици, има легенда, според която Бог е разполовил човешката душа на две части – мъжка и женска. И от тогава обрекал хората да търсят своята половинка на земята, за да постигнат съвършената хармония. После разрезал ябълката на две еднакви части и продължил. Хората често мислят за душите си като за тази ябълка точно като за половината от нея. Според поверието за всеки човек някъде се намира перфектната половинка, която му приляга, както двете половини от тази ябълка. И хората обикалят по света да търсят своята половинка. Според вас дали се намират? Каква е вероятността от такава среща? Много хора я срещат неуверено, казал един ученик, така, да кажем, че се намират. И какво следва после? Мислите ли? Че се получава една цяла ябълка, а двете и половинки заживяват в мир и съгласие, А Мида със сигурност отговори от друг, да видим нещо друго, продължил мъдрецът и взел двете половинки от ябълката и ги доближил до устата си, как постъпва светът с човешките души. Той звучно отхъпал от едната половинка на ябълката, светът не е статичен. И много често е жесток. Той може да те схеруска, може да те премъже, може да те направи на парченца. Може да те превърне просто в една огриска, учителят от и от другата половинка и продължил, и така, ето тези две половинки се срещат. Но те вече са безформени огриски от ябълка. Като казал това, той тържествено са едини от двете нахапани парчета от ябълката. Как мислите, сега подхождат ли си тези две огриски? Става ли едно цяло от тях? Не, учениците слушали с любопитство и недоумявали как ще свърши този интересен разказ, а сега ще направим друго. Нека съберем две половинки от съвсем различни ябълки. Виждаме, че не си подхождат учителят долепил двете половинки от различните ябълки и отхапал от двете страни на местата, където се съединявали, какво виждаме. Сега тези две парчета образуваха двойка и си пасват идеално, защото бяха отхапани заедно, а не по -отделно. Така е и с хората. Когато двама души са заедно и се обичат, те стават едно цяло, заедно приемат ударите на събата, заедно се радват на живота, научават се да се разбират от половин дума, подкрепят се, учат се един от друг. И дори с течение на времето променят характерите си и хармонично се допълват един с друг. Така че, перфектната двойка не се ражда такава. Тя се създава. И за това са необходими усилия. Разстоянието между сърцата. Един ден учителят задал въпрос на своите ученици, защо мислите, че когато хората се скарат, започват да си крещят, защото се ядосват и излизат, извън нерви, отговорил един ученик, но защо крещят толкова високо, след като се намират близо един до друг, продължил учителят, дори когато човек е ядосан, той може да говори кротко и тихо. Учениците започнали да дават най-различни отговори, но нито един от тях не се е харесал на учителя. И той им обяснил нещата последния начин. Когато хората се карат и са озлобени един към друг, техните сърца се отдалечават. За да преодолеят това разстояние и за да се чуват помежду си, им се налага да крещят. Колкото по голям е спорът им, толкова посилно крещят. А забелязали ли сте какво се случва, когато хората са влюбени? Тогава е точно обратно, те си говорят тихо и нежно. Защото сърцата им са много близо едно до друго, разстоянието между тях е съвсем лъничко, какво става, когато са още повлюбени, Продължи учителят, тогава не говорят, а само си шепнат. Любовта им става още посилна, а сърцата им още поблизо. И накрая, даже и шепотът им става излишен. Просто се гледат в очите и се разбират без думи. Затова, когато спорите или се карате с някого, особено с близък човек, не позволявайте вашите сърца да се отдалечават едно от друго, не казвайте тежки думи, които още повече увеличават пропаста между вас. Защото може да дойде ден, когато разстоянието е станало толкова огромно, че никой от вас вече не може да намери пътя обратно. И дори да крещите с всички сили, вече никой не би ви чул. Любовта и свободата Двама влюбени младежи отишли при един мадрец и го попитали, кажи ми, как да съхраним любовта си завинаги. Ние се обичаме и много искаме това да продължи вечно, никога да не се разделим. Възможно ли е това? Мъдрецът се усмихнал, хванал ги за ръце и ги завел в двора си. Показал им два глукащи влюбени гълъба и казал, вижте тези два гълъба. Те се чувстват добре един до друг. Винаги летят заедно и никой от тях не се опитва да избяга. Навел се, взел едно въже и привързал кръчетата им едно за друго. Птиците започнали да се боричкат, за да се освободят. След това се опитали да полетят, но паднали на земята. Те вече не били едва влюбени гълъба, наблюдавахте ли какво се случи с тези птици, казал мъдрецът, никога не изпадете в такава ситуация. Ако искате да летите заедно, просто бъдете един до друг, но не ограничавайте свободата си. Изгубвайки свободата си, човек се обезичава, губи изконната си същност. Каква полза, ако сте заедно само заради това, че сте завързани? В търсене на любовта. Един младеж много искал да срещне любовта. Истинската любов. Срещал се с различни жени, ухажвал ги, давал най-доброто от себе си, но те винаги си тръгвали. И решил да отиде при мъдреца за съвет. Кажи ми, учителю, защо не мога да намеря жена, която да ми даде цялата си любов? Не бъди прекалено настоятелен. Когато търсиш любов, казал му мъдрецът, така не само няма да я получиш, но и ще отблъснеш човека до себе си, но защо, попита ученикът. Представи си, че в двора ти влязат непознати и още преди да си видял кои са, започнат да блъскат по вратата, да викат и да настояват да им отвориш, да ридаят за това, че ги държиш на прага и не отваряш вратата широко. Какво ще направиш, ще заустя вратата още поздраво. Ето какво се случва с теб, когато се опитваш да спечелиш любовта на някоя жена, продължи мъдрецът. Нахуваш в чуждото сърце прибързано, настояваш, изискваш, преди да се опознаете. А така то ще се затвори още повече за теб. Стани, желан гост, и тогава любещото сърце само ще се разкрие пред теб. Така и с всички други отношения. Просто обичай хората, защото любовта, колкото и малка и незабележима да е, е ключът към всяко сърце. Дори към това, което отдавна стои заключено. Но най-важното е тази любов да бъде чиста и искрена. Виж, например, цветята те не преследват пчелите, а ги даряват с нектар и по този начин ги привличат към себе си. Любовта е нектарът, чрез който човек може да привлича хората към себе си. Влюбеният младеж Живял някога един младеж, който макар и млад, бил известен като образован и начетен. Веднъж той се влюбил в красива девойка и решил да я посети в дома й. когато влязал, пламенно се обърнал към нея. О, красавица моя! Аз съм безнадежно влюбен в теб. Вземи сърцето ми и ме приеми в обятията си, знам, че си много учен и затова искам първо да ми отговориш на един въпрос. Кажи ми колко страст има в жената и колко в мъжа. В жената има 9 части страст, а в мъжа само една. Отговорил младежът, добре, а сега ми кажи колко разум има в жената и колко в мъжа. В жената има една част разум, а в мъжа девет части. Тогава девойката се обърнала към влюбение и казала, защо тогава, уважаеми, не са ти достатъчни твоите 9 части разум, за да победиш една единствена част страст. И как, според теб, на мен ми е достатъчна само една част разум, за да победя моите девет части страст? Любов, богатство и успех. Една жена се прибирала към дома си, когато пред него заварила трима белобради старци. Тя не ги познавала, но им казала: Не знам кои сте, но сигурно сте гладни и изморени. Заповядайте от дома да ви нагостя. Мъжът ти у вас ли е? Попитали старците. Не, няма го, отговорила им тя. Тогава ние не можем да влезем. Жената се прибрала и зачакала мъжа си. Когато се прибрал, му разказала случилото се и той и казал, иди отново при тях и им кажи, че вече съм у дома, нека заповедат. Тя предала думите му на старците, ние не можем да влезем в дома ви заедно казали старците, но защо, попитала си изненада жената. Най-възрастният старец и обяснил, единият от нас се казва богатство, другият е успех. А аз съм любов, трябвате да изберете кой от нас искате да бъде гост в дома ви. Прибери се, обсъди го с мъжа си и ни кажи какво сте решили. Върнала се жената и споделила разговора с съпруга си. Той много се зарадвал и веднага й предложил да поканят богатство. Но жената възразила, тя предпочитала успех. Когато чула спора им, дъщеритката им се намесила, а не може ли да поканим любов? Тогава в нашия дом винаги ще цари любов. Родителите решили да се вслушат в детето си и жената отново отишла при старците. Поканила стареца, който се наричал Любов, но отново останала изненадана от реакцията на страниците и тримата заедно тръгнали към къщата. Но аз поканих Любов, вие защо идвате, обърнала се тя към другите двама старци. Ако беше поканила богатство или успех, другите двама щяха да останат на улицата обяснили те, но ти покани Любов, а където и да отиде той, ние винаги го следваме. Там, където има любов, има всичко и богатство, и успех. Учителят критикувал всички, които постоянно се оплакват от своите недостатъци и грешки. Не е страшно да допуснеш грешка, казвал той. Страшно става, когато започнеш упорито да напомняш за нея. Част 8 Ум царува, ум робва. Нищо не е посмело от глупоста. Менандър Кокошката пътешественица, дошла есента и лястовичките, започнали да се приготвят за дългия път на юг. Радостно чуроликали и само чакали северния вятър, за да се отправят на път. Любопитната кокошка се заслушала в тяхната глъч и решила, че е много вълнуващо и интересно да отидеш на юг, в далечните топли страни. А защо пък да не тръгна с тях? Казала си кокошката и също се застягала за пътешествие. На другия ден, лестовичките се събрали, издигнали се в небето и се отправили на дългото пътешествие. Кокошката на свой ред също се опитала да полети, но само подскочила, запърхала с крила и прескочила оградата на курника. После, продължавайки да лети, прескочила и оградата на двора и също се отправила в посоката, в която полетели лестовичките. Тичала кокошката, подскачала, размахвала крила и успяла да пресече дори път. Накрая стигнала до съседната градина. Повъртяла се там, поразгледала и решила да се прибира. На другия ден се върнала в птичия двор и разказала на всички как е летяла на юг, колко нови и интересни неща е видяла, в какви красиви непознати земи е била. Видяла овощна градина с дървета, каквито никога не била виждала, запознала се с други птици, а даже срещнала и градинаря. Толкова вълнуващо било на юг. Разказвала ли разказвала пътешественицата? Ех, че интересно! Колко смела птица си ти, бръмчал птичият двор и всички тайничко извиждали. завиждали. Минала зимата, дошла пролетта. И лестовичето ято се върнало от юг. Лестовичките започнали да разказват за морето, за топлите южни земи. Но никой от птичия двор не се заинтригувало от техния разказ. Нашата кокошка вече всичко ни разказа казвали всички в един глас. Тя отдавна се върна там. Тя знае всичко. И кокошката била призната от всички за експерт по южните страни. Тайната на безсмъртието. Веднъж един селенин чул за някакъв старец, който знаел тайно заклинание против смърта, и веднага се отправил на път, за да се срещне с него. Искал правда да узнае тайната на вечния живот. Когато пристигнал в дома на стареца, селянинът разбрал, че човекът, когато търси, е умял в същия ден, половин час порано. Той бил на преклонна възраст и умял просто от старост. Разочарован, селянинат се прибрал от дома и разказал на съседите си за лошия си късмет, представяте ли си? Само половин час порано да бях пристигнал при стареца, щях да го заваля жив. И тогава щях да науча заклинанието за безсмъртие и да живея вечно. Минаваш наблизо мадрец дочу разказа му, спрял се и го попитал. Ако разбереш, че някой човек е умлял от глад, били повярвал, че в дома му е имало чували с жител, естествено, че не. Само глупак може да повярва на такова нещо, отвърна оселянинът, а как се нарича човек, който вярва, че умрелият от старост е владеел тайната на безсмъртието. Патериците, живял някога един велможа, мужа, веднъж той наранил крака си и се наложило да си купи патерици. Започнал да се движи с патериците, но толкова свикнал с тях, че когато кракът му оздравял, продължил да ходи с тях. Постепенно Велможът научил всички членове на семейството си, а след това и своите придворни също да носят патерици. Велможата бил почитан и уважаван, и когато хората в неговата страна виждали как той и неговите най-приближени ходят с патерици, с течение на времето всички започнали да носят патерици. Занаядчиите започнали да произвеждат патерици. Богатите започнали да си поръчват разкошни патерици от слонова кост, покривали ги с злато и скъпоценни камъни. Откривали се специални училища, в които обучавали хората как да използват патериците, а мадреците изследвали висшите аспекти на тази наука. Съвсем малко жители на страната ходили без патерици, но бушниството ги смятало за неразумни и странни, Странели от тях и ги наричали безумци. А безумците без патерици са опитвали да обяснят на всички, че патериците трябва да се използват само при необходимост, но не виждате ли? Отчаяно спорили те, ние спокойно можем да ходим и без патерици. Не е така отговаряли им опонентите. Всичко това е просто плод на вашата фантазия. След време жителите на страната толкова привикнали към патериците, че не може ли да направят и крачка без помощта им, така? Постепенно те изгубили способността си да използват собствените си крака. На лов, веднъж лъвът поканил със себе си на лов лисицата и вълка, за да му помагат да носи плячката по пътя. Царят на животните съзнавал собственото си величие и не смятал, че то ще се намали от факта, че е поканил придружители. Но всъщност лъвът нарушил известното на всички животни правило, че лъвът винаги ловува сам. Лувът бил успешен и не след дълго групата се здобила с чудесна плячка, един див бизон, един заек и една коза. Лъвът бил известен със своята щедрост, така че неговите придружители предвкусвали удоволствието от подялбата на плячката. Но царят на животните веднага забелязал алчния блясък в очите на волка и решил да го накаже. Ще им дам да се разберат на тези алчни нещастници, помислил си той и израмжал заплашително. След което се обърнал към вълка и казал, «Ето какво предлагам, уважаеми мои! За да не ме опрекнете в несправедливост, нека вълка да предложи как да разделим плячката». Вълкът, треперещ от страх, все пак се зарадвал на удалата се възможности и веднага отговорил, «Вие, царю на животните, като най-могъщия и най-добър ловец сред нас, ще изядете бизона, аз ще се задоволя смършавата коза, а лисицата нека да се наслади на зайка». Наглостта на вълка разгневила лава и той изръмжал в отговор. Ти не си вълк, а мръсен пес. Нима смяташ, че ще приема този съвет. Казвайки това, лавът ударил вълка с мощната си лапа и го повалил мъртъв на земята. После се обърнал към лисицата. Е, нека сега да чуя и твоето предложение за подялба на плячката. Господа лю, благодаря ви, че ми оказвате тази висока чест. Огоднически започнала лисицата. Аз мисля че е най-добре да разпределим плячката последния начин, да закусите с бизона, за обяд да хапнете козата, а на вечеря да се насладите на зайка. Всички знаем, че обилното хранене вечер не е препоръчително. Лъвът бил впечатлен от това, което чул, и гневът му за миг се изпарил, я колко мъдра си била ти. Къде се научи на това, о, царю наш с най-мазния си глас отвърнала лисицата, най-много мъдрост спечелих от начина, по който постъпихте с вълка. Вие сте толкова справедлив и мъдър, ти за пореден път доказа, че притежаваш съобразителност и хитрост, а тя, както знаем, във всички случаи е толкова важна, колкото и умът, и смелостта, каза лъвът. А лисицата тайно благославила съдбата за това, че лъвът се обърнал първо към вълка, а не към нея. Божествената птица. Имало някога едно царство, в което хората никога не били виждали морето. Но един ден, на техните земи от някъде долетяла чайка. Тя по нищо не приличала на малките пъстри птички, които населявали техните гори и поляни. Затова те хванали голямата странна птица и я занесли на своя владетел. Като видял красивата птица, царят възкликнал, на земята няма такива птици. Това трябва да е небесен пратеник. Затова ви заповедвам да се отнасяте към нея като към божествено същество. И разпореди от царя да настанят птицата в най-разкошния му дворец. По три пъти на ден музиканти идвали при нея и свирели специални химни в чест на божественото същество. А сърцето на чайката се свивало от страх всеки път, когато удрили по барабаните. Три пъти на ден слугите поднасили на чайката златни подноси с най-отбраните екзотични плодове, които се намирали в царството. Но чайката която била свикнала да яде обикновена сурова риба, започнала да изнемощява от глад. Три пъти на ден и поднасяли сребърни съдове с най-скъпите вина от царската изба. Но птицата, която познавала само вкуса на солената морска вода, се плашала дори от аромата на тази течност. Докато един ден, чайката умряла от постоянния глад, жажда и страх. А когато слугите доложили на царя какво се е случило с божествената птица, той възкликнал, «Нима не направих най-доброто за нея. Нима не и осигурих най разкошния живот в моя най-хубав дворец». Владетелят така и не разбрал, че не може да се отнасяш с една птица като с човек, нито да се обръщаш към човек като към птица. Ученият, който ходел бос, в древни времена в Китай живял учен. Един ден, излизайки на улицата, той установил, че обувките му са пробити и повече не може да ги използва. Прибрал се и веднага отворил дебелите си книги, за да търси в тях отговор на въпроса какво трябва да направи човек, ако обувките му са износени. Дълго време прелиствал прашните страници, докато накрая изяснил, че щом обувките са износени и негодни за носене, човек трябва да си купи нови. Но ето, че му нов въпрос, на който ученият не знаел отговора. Откъде да си купи обувки? Отново започнал рови с книгите, из челстотици страници и най-после намерил оговора на пазара в магазин за обувки. Но и с това не свършили проблемите му. Сега трябвало да изясни и как да си купи обувки, които да са му по мярка. Стоял още една нощ, надвесен на древни ръкописи и разбрал и това трябва да измери стъпалото на крака си, за да може обувките да са помярка. Ученият бил много доволен от себе си и си помислил, окрилен и изпълнен с гордост, колко е хубаво, че съм грамотен и че мога да прочета всички тези книги. Иначе сигурно до края на живота си щях да ходя бос. После взел една сламка, измерил с нея стъпалото си и още подоволен се отправил към пазара. Обиколил няколко обувни магазина и накрая в един от тях открил обувки, които му харесали. Ето, намерих това, което ми трябва. Надявам се, че ще са ми по казал си и бръкнал в джоба за сламката. Но се оказало, че я е забравил в къщи. Раздразнен от собствената си разсеяност, ученият забързал към дома си. Взел сламката и отново се върнал в същия магазин. Но когато пристигнал, се оказало, че магазинът вече е затворен. Прибрал се без нови обувки. На другия ден, още рано сутрин так пак се отправил към пазара, като предварително проверил дали сламката е в джоба му. Старите му обувки вече са били разпаднали напълно, така че той тръгнал бос. Влизайки в магазина, още от вратата ученият установил, че обувките, които си бил харесал, вече били продадени. Три пъти се връщам до вашия магазин, оплакал се той, и все на празно. Но защо не купихте обувките още първия път? Защото си бях забравил мярката в къщи. Не бяха ли за вас тези обувки? Полюбопитствал търговецът, разбира се, че бяха за мен. Не виждате ли, че ходя бос, не разбирам, очудил се собственикът на магазина, мярката ви е била в къщи, но нали краката си бяха с вас? Какво ви пречеше да премерите обувките на краката си, казах ви, че бях забравил мярката, раздразнено отговорил ученият, вие очевидно сте неграмотен. В книгите пише, че обувки се купуват по предварително взета мярка, иначе може да са големи или малки. Търговецът съвсем се развеселил и добавил, за да си купиш обувки, не е необходимо да си чел дъбели, мъдри книги. Просто трябва да имаш крака и пари, с които да ги платиш. Иначе може винаги да си ходиш бос. Чудото, в едно село, близо до реката е имало стардъп, чието дънер бил кух. Когато идвал дъждовният сезон и с дни не спирал да вали, дънерът се пълнал с вода. Веднъж покрай него минал млад рибар със своя улов и като видял пълния с вода дънер, пуснал вътре малка рибка. Когато се прибрал, той разказал на съседа си, знаеш ли какви чудеса се случват по света? В стария дъб до реката са се завъдили риби, не може да бъде възкликнал съседът, как така в дърво ще плуват риби. Отиди и виж, че говоря самата истина, казал рибарят. Съседът се отправил към дървото и видял, че наистина в дънера му плува една риба. Върнал се ти Чешко в селото и започнал да вика, чудо, чудо, в Стария дъб живее риба. Това е божествен знак. Тази риба не е обикновена, тя ни е изпратена от небесата. Тя е свещена риба, трябва да и се молим и да я почитаме. Новината за свещената риба бързо се разнесла из селото и към Стария дъп се понесли върволици от хора. Те отправили му си към небесния пратеник и оставили до дъба богати дарове. Но ето, че дошла суша. И един ден просто водата в дънера на дъба се изпарила, а рибата умляла. Тогава младият рибар взе мъртвата риба и я хвърлил в храстите, а хората още дълго време наминавали до стария дъб и надничали в дънера с надеждата, че свещената риба ще се появи отново. Хората не знаели, че понякога чудесата не са нищо повече от штрутиите на някой шегаджия. А очност, угодничество и невъзможност. Един ден. Докато наставлявал своите ученици, мъдрецът им казал, никой не може да разбере същността на човека, докато не осъзнае връзката между очността, угодничеството и невъзможността, скрити в него, нищо не разбирам, учителю. Какво искаш да кажеш с това, попитал един от учениците, "Ела с мен и ще разбереш. Повел го учителят и не след дълго стигнали до един оживен пазар. Влезли в Дюкяна на търговец, който продавал халът и, уважаеми, искам да си купя от вас един халът, обърнал се мъдрецът към търговеца, моля ви, покажете ми най-хубавия си халат, но искам да бъде и най-скъпият. се търговецът на посетителите си и веднага донесал най-разкошния халът, който можел да се намери на целия пазар. И поискал за него най-високата цена. Чудесно, точно това е, което търся казал учителят, но би било още по-хубаво, ако яката на халата е общите с блестящи мамиста и кожа. О, няма проблем по-бързал да отговори продавачът, за ваша радост, имам точно такъв халат. Ей сега ще отиде да го донеса от склада. Търговецът бързичко се шмугнал във вътрешността на дюкяна и след няколко минути се върнал с халат в ръцете. Било повече от ясно, че това е същият халът, който предложил на посетителя си в началото, само че на него набързо били пришити няколко маниста и парченца кожа върху яката. И колко искаш за този халът? Попита учителят. Търговецът, без да се замисли, назовал цена, която била 10 пъти по-висока от тази, която поискал за същия халът без паетите и кожата. Прекрасно, възкликнал капризният клиент. Имам само още едно изискване. Искам да купя и двата халата. Това, разбира се, било невъзможно за изпълнение от алчния търговец. Астрологът и принцът В едно царство дошло време за коронация на младия принц, който трябвало да наследи трона. Събрали се придворните съветници, за да решат в кой ден да бъде тържествената церемония. Тогава станал главният придворен астролог и казал. Господаю, датата на вашата коронация може да бъде насрочена само след като направим точен хороскоп на събитието, за да изберем най-подходящия ден за него. В противен случай цялото ви управление ще бъде под знака на бедствия и войни. Принцът се съгласил с доводите на астролога, но в този момент се е изправил един от най-старите и мъдри съветници и казал Господарю, но щом трябва да направим хороскоп на коронацията? то тогава трябва да изчислим и датата, на която да бъде изготвен този хороскоп. Защото иначе астролозите могат да свършат тази толкова важна работа в напълно неподходящ момент, така ли е наистина, озадачено се обърнал принцът към астролога, ами. Така е отговорил той, трябва да направим и такъв хороскоп, но, простете отново се намесил мъдрият съветник, в такъв случай трябва да се състави и хороскоп, който да определи подходящата дата за съставянето на хороскопа, който ще определи датата на коронацията. Как ще направите това? На този въпрос никой не могъл да отговори. И в края на краищата правилата били променени и датата на коронацията на принца била определена и без хороскоп. Изисканата трапеза на императора. Някой казал на един китайски владетел, че императорите винаги ядат склечки, изработени от слонова кост. И той веднага поръчал да му направят такива. Нареждането му било изпълнено. Когато седнал да се храни и взел в ръце скъпите клечки от слонова кост, помислил и казал, не трябва да използвам такива скъпи и изящни клечки, а да се храня от обикновена посуда. Искам всичките ми съдове да бъдат изработени от яспис. Когато това било направено и му сервирали варено рис в чиния от яспис, той се разгневил, какво си въобразявате, че ще ям в тази красива и скъпа посуда обикновен варено рис. Тези блюда трябва да са пълни с най-ядката и изискана храна. Заповедвам ви да ми приготвите хубот от слон и печен леопард. Разтичали се придворните, ковчешникът отново извадил от хазната солидна сума пари и тръгнали да търсят най-опитните ловци на диви животни. А трябвало да купят и цял слон. Изпълнили и тази заповед на императора и му сервирали поисканите блюда. Но той пак не бил доволен, не мога в този окаен и невзрачен дворец да слагам на трапезата си такава изискана храна, в тази скъпоценна посуда и изящни клечки от слонова кост. Заповедвам ви да изградите нов дворец, да го обсипете с скъпоценни камъни и ползвате и там да ми сервирате храната. Никой не смеял да възрази на императора. И след една година разкошният нов дворец бил готов. Вече всички изисквания на императора били изпълнени. Но хазната била абсолютно празна. Нямало пари дори за войската. И скоро всички войни на владетеля се прибрали по домовете си. Това се разчуло в съседните царства и скоро след това императорът бил нападнат от друг владетел. Поражението било светкавично и лесно. Все пак той нямал и един войник. Така, заради две клечки от слонова кост загинало цяло царство. Една дребна, незначителна причина довела до огромно бедствие. Защото била придружена с глупост, щеславие и ялчност. Съветите на владетеля Имало един владетел, който непрекъснато получавал своите чиновници и за всяко нещо им давал съвети. И макар, че повечето от съветите му били глупави и безсмислени, никой не се найемал да му го каже. Веднъж владетелят назначил най-мъдрия от своите чиновници за управител на отдалечено кръг. Вземи с себе си двама писари разпоредил на тръгване господарят. Искам те да записват всичко, което се случва там. Още при пристигането на новия управител, местните му съобщили за сполетяла ги беда. Малния ударила храма и той изболял до основи. Писарите веднага извадили перата и мастилниците и започнали да пишат за бедствието. Но мъдрият управител им казал: Пишете с сухи пера, без мастило. Естествено при такова разпореждане писарите не могли да напишат нищо. На другия ден отново се случило нещастие. Реката преляла и наводнила цялата околия. Писарите отново приготвили перата и мастилниците, но управителят пак им дал съвет – пишете с обратната страна на перата. И този път не могли да напишат и една четлива дума. На третия ден станало заметресение. Когато се приготвили за работа, Писарите получили заповед да застанат на главите си, и така да пишат. На царските писари, вече им дотегнало обезумните безумните нареждания на управителя, събрали си багажа и тръгнали да се прибират в царския дворец. Когато пристигнали при владетеля, в същото време при него бил един от най-известните мъдреци. Писарите разказали подробно за своите премеждия при новия управител и защо не са успели да напишат и ред за случващото се в окръга. Но той съвсем се е побъркал, възкликнал владетелят, как може да ви кара да пишете без мъстило или пък с обратната страна на перото. Не, той не се е побъркал поклатил глава мъдрецът, той просто е много деликатен човек. Намирайки се далече от вас, той успя да ви покаже колко лош е вашият навик непрекъснато да давате безсмислени съвети и да наставлявате хората около вас. Една жена се оплакала на учителя от съдбата си, ти сама си отговорна за нея, казал учителят. Но аз не мога да нося отговорност за това, че съм се родила жена, да бъдеш жена не е съдба. Това е твоето предназначение, а съдбата ти зависи от това как ще се разпоредиш с него, част и екс. И Бог създаде жената, там, където жените са уважавани, там витаят боговете. Индийска пословица – любовта на майката. Отишли две жени при мъдрия цар соломон и се изправили пред него със своя проблем, който не може ли да разрешат. Едната казала, «Господарю мой, ние с тази жена живеем в една и съща къща. Аз родих своето дете в този дом, а три дни след мен роди и тази жена. Ние бяхме сами през това време, когато през нощта нейният син Но когато се е събудила, тя е взела моя син от гърдите ми докато съм спяла и е оставила своето мъртво дете на негово място. На сутринта аз станах и видях, че в ръцете ми лежи мъртво дете, но когато го погледнах, разбрах че това не е моят син, когато съм родила. А другата жена казала, не, моят син е жив, а нейният е мъртъв. Не е вярно, ти лъжеш, твоят син е мъртъв, а моят е жив, отговорила първата. И така двете жени продължили да повтарят едно и също, а всяка държала на своето, че нейният син е жив. Тогава мъдрият цар Соломон казал, подайте ми меч. Когато му донесли меч, той заповядал, разсечете това дете на две и дайте по една половина на всяка жена. Тогава едната жена проплакала, о, господалю мой, моля ви, дайте детето на другата жена. Само не го убивайте. В същото време другата отговорила, нека да не бъде нито за мен, нито за нея. Посечете го. Тогава царят заключил, дайте детето на жената, която помоли да го дадем на другата, само за да го запази живо. Това е неговата майка. 3ца три, 16 28. Ангел-пазител, в деня преди да се роди, едно дете попитало Бог, аз не знам защо идвам на този свят. Какво ще трябва да правя там? Бог му отговорил, ще ти подаря един ангел-хранител, който винаги ще бъде до теб. Той ще ти обясни всичко. Но как ще се разбирам с него, след като не знам неговия език, ангелът ще те научи да говориш неговия език. Страхувам се от този непознат свят, не се тревожи. Твоят ангел ще бъде до теб винаги, когато имаш нужда, когато ти е трудно, когато ти е тъжно, когато падаш, когато си на кръстопът. Той ще те пази от беди и ще те направлява. Ще те обича и ще ти вярва, дори и целият свят да се изправи срещу теб. Можеш да си спокоен, той никога няма да те подведе или да те предаде. Единствен сред всички хора на Земята, а как е името на моя ангел, това не е толкова важно. Той има много имена, но ти ще му казваш, мамо, защо ли Господ не ни е разказал още тогава, че някой ден този красив и добър ангел ще ни напусне? Може би е искал да ни спести, че това ще е най-тъжният ден в целия ни живот. Може би дори Господ не е имал думи, с които да ни подготви за раздялата. Защото е знаел, че това е най-страшната раздяла. Защото заедно с майката умира и част от сърцето ни. А животът никога след това не е същият най-силният човек. Един владетел много искал да разбере в какво е същността на силата. Затова наредил пратеници да се пръснат из цялата страна и да намерят най-силният човек. Била обявена и награда най-силният човек в да получи един прекрасен кон, а сам да избере дали да е бял или черен. Търсенето на царя се оказало много трудно. Пратениците обиколили села и градове, махали и отдалечени планински колиби, организирали състезания и надпревари, но не може ли да намерят човек, който безпрекословно да се обяви за най-силния. Вече почти се отчаяли търсачите, но се страхували да се върнат в двореца, без да се изпълнили за ръката на господаря си. И един ден, стигнали до някакво село, където чули, че живее мъж като канара. Намерили дома му и видели с очите си, че човекът действително е колос. Ръцете му били като огромни здрави чукове, а като се изправил пред тях, царските пратеници се почувствали като малки кутрета пред огромен свиреп пес. Разказали му с каква за ръка и идват и го уверили, че досега не са срещнали силен човек като него, но за да се убедят окончателно, го подложили на три изпитания. Първото било да огънне с голи ръце една подкова. Взел я мъжът и на минутата я смачкал все едно, че била мека глина. Второто, което искали да направи, било да изтръгне едно дебело дърво от земята. И с това се справил гигантът без особено усилие. Оставало последното изпитание, виждаме, че силата ти няма граници казали царските пратеници, но можеш ли да преградиш реката? Ако успееш в това, те обявяваме за най-силният човек в царството. Отишъл мъжът при реката, взел един огромен речен камък, сложил го в средата и така изпълнил и последната задача. Зарадвали се пратениците, че най-после са успели да изпълнят царското поръчение и казали – ти наистина си олицетворение на силата. Тръгвай с нас, за да те представим на царя. Ти си най-силният човек в неговото владение. Там ще получиш своята награда един прекрасен кон от царската конюшня. Ако искаш можеш да вземеш черен, ако искаш пял. Ти избираш. Приготвил се за път най-силният човек и точно преди да тръгне с царските пратеници, на прага се появила дребнитка крехка жена, която заканително се провикнала след него. Ей, мъжо! Чув за наградата, която ще получиш. Да знаеш, че искам черен кон. Само имай късмет да избереш белия, лошо ти се пише. Ще си имаш работа с мен и горчиво ще съжаляваш. Царските пратеници колебливо се обърнали към крехката жена. И отново се зачудили дали се намерили най-силният човек в царството. Как Бог създал жената? Когато Бог създавал жената, дошъл при него един ангел и го попитал. Защо се стараеш толкова много, има много неща, които трябва да изпълня, за да я направя добре. Жената трябва да има много движещи се части, но с същото време да се движи грациозно, да има само две ръце, но да може да прегърне няколко деца едновременно и да умее да ги прегръща така, че да отнема от тях всяка болка и на удареното коляно, и на наранената душа. Трябва да може и да се излекува, когато самата тя е болна, и да работи по 18 часа в денонощието. Ангелът бил изключително впечатлен, но това е невъзможно. Как ще направиш всичко това за един ден? Отложи го за покъсно, не, не мога отвърнал Бог. Трябва да я завърша още днес. Жената ще бъде моето любимо творение. Ангелът се заинтригувал още повече и се приближил, за да види отблизо това създание. Той я докуснал и възкликнал, господи, тъй тя е толкова крехка и нежна, да, така е, но аз я направих много силна. Никой не може да си представи какво може да издържи и да преодолее жената. Тя може да изглежда крехка и ранима, но в нея има огромна мощ. А ще може ли да мисли, попитал ангелът? О, разбира се. Не само ще може да мисли, но и да убеждава. Ангелът отново се доближил и докоснал лицето на жената, но тук има някакъв дефект. Защо бузата и е влажна? Не, това не е дефект. Това се сълзи поправил го Бог. Те ще изразяват нейната мъка, любов, нейната самота, страданията и гордостта й. Ангелът бил още поочарован и изумен. Господи, това наистина е гениално творение. Ти за всичко си помислил. Жената наистина е изумителна и толкова прекрасна. О, да. В нея има сила, на която ще се възхищават всички хора на земята. Тя ще може да се смее, когато и се плаче. Ще се усмихва, когато и е тежко. И ще бъде способна да помага на другите, когато тя самата се нуждае от помощ. А само един неин поглед ще прави това, което не е по силите на никой друг. Ангелът занамял от възхищение и почуда, А Господ тъжно въздъхнал, но има нещо, с което не мога да се справя. Нещо, което зависи от нея и ако тя не успее да поправи, може да провали целия й живот. Това е, че тя не знае собствената си цена. При един много богат човек дошъл ангелът на смърта. Време е казал му той, моля те, дай ми още три дни живот започнал да го уговаря който бил свикнал да разрешава всички свои проблеми, плащайки за тях. В земяна ще ти дам една трета от цялото ми богатство, не може казал ангелът, добре, остави ми поне един ден на този свят и ще получиш цялото ми несметно богатство, продължил да се моли човекът. Ангелът бил неумолим. Тогава богатъшът престанал да предлага богатствата си и казал, моля те, тогава ми дай само няколко минути, за да напиша простълно писмо. Ангелът се съгласил, а човекът взел хартия и мастило и написал, използвайте правилно отреденото ви време на земята. Всушвайте се в сърцето си и внимателно преценявайте стоиността на вещите, с които се ограждате. Аз не можех да купя дори един ден живот за цялото си огромно състояние, част хък глясъкът на златото. Богатството не намалява очността, салости богатството. Живял някога беден грънчър. Един ден той намерил на брега на реката красив блестящ камък. Като се прибрал в къщи, решил добре да скрие скъпоценната си находка. Завил камъка в копринен плат и го сложил в малко ковчеже. Ковчежето поставил в голям глинен съд, който пък опаковал и сложил в дървен съндък. Овързал съндъка със здрави въжета и го закупал в градината си. На другия ден гръмчарят отишъл при златаря, за да разбере колко може да струва находката му. Описал му своя камък и го попитал, Ще купиш ли този диамант, а колко е голям, почти колкото е орех, толкова голям диамант, плеснал с ръце и увелират, но това е изключителна рядкост. И всичките си пари да ти дам, пък няма да са достатъчни, за да платя за такава скъпоценност. Този камък струва поне хиляда сребърни монети. Трябва да намериш много богат човек, ако искаш да продадеш този камък. Грънчалят се прибрал дома на крилете на щастието. Вече бил богат, нямало нужда повече да продава своите грънци. Взел един чук и разбил на парчета цялата стока, която трябвало да носи на пазара. За всички тези делви, вази, чаши и паници, които правих цял месец, няма да изкарам и една сребърна монета. А моят безценен камък ще ми донесе цели хиляда, Тържествува Грънчалят. После веднага се отправил към царския ковчежник и му предложил да купи за господаря си прекрасния диамант с големина на орех. Донеси диаманта и ще ти дам две хиляди сребърни монети, казал ковчежникът. Тръгнал Грънчалят към вкъщи, а докато вървял сякаш не стъпвал по земята от щастие и гордост. Сякаш летял, какъв късметлия бил само. Прибрал се и започнал да изхвърля цялата си на пред вратата, а на минаващите е викал с цяло гърло, «Ей, хора! Вземайте каквото ви е необходимо от моите вещи. Който иска може да дойде да живее в моята къща. Днес аз ще си купя нова, каквато поискам, и ще имам най-скъпите вещи на света. Никога повече няма да се върна на това мизерно място. След това изровил от градината своето съкровище, извадил ковчежето с камъка и се запътил към двореца. Там вече го очаквали с нетърпение най-знатните придворни, начало с царския бижутер. Всички изгаряли от нетърпение да видят огромния камък. Това било просто невероятно диамант, голям колкото орех, къде е диамантът, нетърпеливо попитал бижутерът, е сега ще го видите казал огранчарят и започна бавно да разопакува своето съкровище. Ръцете му треперили от вълнение. Когато стигнал до купринения плат, с който бил овит камъкът. Той се обърнал към един придворен и му наредил: Моля, донесете ми съд с вода, за да измия ръцете си. Тази стопоценност не бива да се пипа с мръсни ръце. Изпълнили желанието му, а грънчелят, след като измил ръцете си, тържествено се обърнал към царския ковчежник: Пригответе моите 2000 монети в здрава турба. И това било изпълнено. Най-после, предвкусвайки своя триумф, с бавни движения грънчелят развил купринения плат и извадил диаманта. Всички затайли дъх, ето го, ваше, протегнал треперещата си ръка и подал камъка на бижутера, къде е диамантът, попитал очудено той, вече го държите в ръцете си, доволно отвърнал грънчаят. Изведнъж всички започнали гръмко да се смеят, а най-силно от всички се смеял бижутерът, занеси си камъка в къщи. Спокойно можеш да си забиваш пирони с него, подиграл се той, това изобщо не е диамант, а обикновен речен камък. И изчезвай, докато не съм повикал стрежата, измъмник такъв. Засрамен и отчаян, Гранчелят хукнал към дома си. Искал час по-скоро да се прибере и да остане сам с мъката и позора си. Но той бил забравил, че вече няма дом. Всичките му глинени съдове били на парчета, вещите и цялата покъщнина били разграбени от бедни хора, а в дома му вече се били настанили няколко бездомници. Вън от тук, разкръщил се грънчарят, махайте се от дома ми, никъде не отиваме от върналите, ти сам ни отстъпи тази къща. Нали каза, че ще си купиш нова. И така, кандидат богаташът се озувал на улицата, а на другия ден се наредил до просяците, които нощували в неговия дом, с протегната ръка за милостиня. Така човекът остана обеден и бездумен до края на дните си. Защото, опиенен от мисълта за огромно и лесно богатство, презрел своя занаят и честния труд, с който изкървал прехраната си. И от глупост и ялчност, унищожи ограденото цял живот, забравяйки, че той е грънча, а не бижутер. Затвореният кръг Живял някога един тъжен и нещастен цар. Той има услуга, който бил пълна негова противоположност винаги бил весел, жизнерадостен и доволен от живота. Всяка сутрин когато носел закуската в покоите на своя Господар, той го будел с някаква весела песничка. Усмивката не слизала от лицето на слугата, очите му греели, походката му била жива и енергична. Щастлив човек бил. Един ден тъжният цар го повикал при себе си и го попитал. Разкрий ми тайната си. Каква тайна? Ваше величество, очудил се слугата. Кажи ми каква е тайната на твоята неизчерпаема радост. Няма никаква тайна, господарю мой, не ме лъжи. Дневно казал царят, единственото, което не мога да простя, е лъжата. Казвай каква е тайната, Ваше Величество, ако това може да се нарече тайна, аз просто нямам причина да бъда нещастен. Моят господар ми е оказал високата чест да бъда него слуга, имам покрив над главата, където живея с моето семейство, здрави сме, облечени сме, сити сме. А моят щедър господар понякога ми дава допълнително възнаграждение, с което можем да си позволим някои дребни удоволствия. Как да не бъдеш щастлив, виж какво, не се подигравай с мен, ядосано продължи от царят, никой не може да бъде щастлив заради това, което ми изброи току-що. Слугата само се поклонил и излязъл, а царят продължавал да размишлява над думите на слугата. Но как е възможно човек да е толкова доволен и щастлив от живота, при положение, че се храни с останките от царската трапеза, ходи облечен със стари и износени дрехи и живее в бедна колиба, мислил си той. Когато се поуспокоил, царят извикал най-мъдрия от съветниците си и го попитал, «Кажи ми, защо моя слуга е толкова щастлив, Ваше Величество, защото той не е в кръга отвърнал мъдреца, кръг?» «Какъв е този кръг?» възкликнал царят, и как фактът, че не си в него, те прави щастлив. Обясни ми, не, този факт просто не го прави нещастен, обяснил съветникът, чакай, значи, ако правилно съм разбрал, членството в кръга прави хората нещастни и в още по-голямо недоумение, попитал царят, и как тогава моят слуга е излязал от него. Ами просто никога не е влизал там, дигнал рамене мъдрецът, но какъв е този тайнствен кръг, това е затворен кръг, който се казва, 99, отговорил мъдрецът с такъв тон. Сякаш самото им е обяснявало всичко, и ли се веднъж в него, е почти невъзможно да излезеш повече, нищо не разбирам. За да разберете механизма на кръга, 99, господа мой, трябва да го видите със собствените си очи. Ще направим така, че слугата ви да влезе в него, за да видите какво точно се случва. Но имайте предвид, че когато някой бъде поканен да се присъедини, той може да вземе решение да влезе в него, но може и да се откаже, а той няма ли да знае, че това ще го направи нещастен, попитал заинтригуван от царят. Когато разбере, вече ще е твърде късно отговорил мъдрецът, ако вие сте готов да изгубите най-добрия си слуга, за да видите как работи кръгът, тогава да го направим. Ще ви чакам тази нощ пред дома на слугата ви. И трябва да носим с нас торба с 99 златни монети. В улечения джаз, и съветникът му се срещнали пред дома на слугата и тайно се промъкнали вътре. Това не било трудно, тъй като щастивият човек никога не заключвал вратата си. Мъдрецът сложи турбата с златните монети на видно място и до нея оставил парче хартия, на което било написано, това злато е за теб като възнаграждение за това, че си добър човек. Наслаждавай се на богатството си, но никога и пред никого не говори как си се сдобил с него. След това съборил масата колкото се може пошумно и помолил царя да се скрият и да наблюдават какво ще се случи по нататък. Слугата се събудил от средношния шум и влязъл в стаята. Погледът му веднага попаднал на турбата с златните монети, той се доближил до нея и прочел бележката, след което я взел в ръце и я раздросъл. Чувайки звъна на монетите, очите му заблестели по особен начин и той я притиснал към гърдите си. Огледал се наоколо и отишъл да залости вратата и прозорците. Царят и съветникът продължавали да наблюдават сцената с притендъх, дъх, стараяки се да не издадат присъствието си. Слугата изправил масата, запалил една свещ и изсипа върху нея цялото съдържание на турбата. Не можел да повярва на очите си. Цяла планина от златни монети. Той започнал да ги гали, да си играе с тях. Пълнел шепите си и после с наслада ги изсипа отново върху масата. После започнал да ги подрежда на купчинки от по 10 монети. Една купчинка, втора купчинка, трета, четвърта. И когато направил последната, десета купчина от монети, той видял, че в нея са само 9 монети. Преброил отново всички купчинки, преровил турбата, за да види няма ли останала някаква монета, огледал пуда. Но нямало повече монети. В последната купчинка имало само 9 монети. Не може да бъде, мислял си слугата, обрали са ме. Отново започнал трескаво дарови в турбата, огледал се свеща всяко ъгълче на стаята, но истината била такава: монетите били 99. Не ми достига една монета, тихо казал слугата. сто е перфектно число, но 99. Нощните посетители гледали с интерес. Лицето на слугата вече не било същото. В средата на челото му се появила дълбока бръчка, очите му били присвети, а погледът му напрегнат. Оглеждайки се притеснено на всички страни, той прибрал монетите в турбата и я скрил. После взел хартия и перо, седнал на масата и започнал да пресмята колко време ще му е необходимо и какви економии трябва да прави, за да спести още една златна монета. Той разсъждавал на глас, ще работя без да почивам. Ще работя два пъти повече, няма да харча за никакви дребни удоволствия допълнителните пари, които господарят ми дава. А когато златните ми монети станат 100, вече ще мога да си почивам. Ще бъда богат, ще имам 100 златни монети. Слугата пресметнал, че ще му трябват 11 години да работи и да економисва, за да натрупа заветната стотна монета. Ако спести от някои разходи за жена си и за децата, срокът можело и да се скъси. Цаят и мъдрецът се прибрали в двореца. Нямало какво повече да гледат. Слугата вече попаднал в затворения кръг. 99. През следващите дни и месеци човекът коренно се променил. Непрекъснато нещо смятал и пресмятал. Блъскал вратите, мърмурел, погледът му помръкнал. Какво става с теб? Попитал го един ден цаят. нищо, но ти пеше и се смееше всеки ден. Очите ти блестяха, нали си работата, ваше величество, недружелюбно говори услугата, да не би да искате от мен да бъда, и шут. Естествено след тези думи царят изгони услугата. Все пак не било приятно всеки ден да гледа на мръщената му физиономия. Златните тухли, имало един търговец, вървяло му търговията, припечавал добре. И тъй като живеели економично, му оставали много пари. Голямата страст на търговеца било златото. Затова с всички спечелени и спестени пари той веднага купувал слитъци злато. Колкото повече злато купувал, толкова повече му се ослаждало. Годините минавали и търговецът натрупал много голямо количество златни слитъци. Подреждал ги в мазето си и всяка вечер слизал там да се любува на своето съкровище. А колко красиво било неговото злато! И как блестяло само! Един ден обаче го сполетяла беда. Влезли кратци в дома му и задигнали цялото злато. До последния слитък. Търговецът толкова се разстроил, че едва не полудя от мъка. Неговото безценно златно съкровище, което трупал толкова години, с толкова труд и любов, вече го нямало. Започнал да плача от мъка и отчаяние. Минал в този момент един съсед и го видял как горко ридае. Какво се е случило? Съседе. Защо плачеш така неотешимо? Някой близък човек ли си загубил? Попитал разтревоженият съсед. Откраднаха всичките ми златни слитъци, всичко, което спечели за толкова години труд и лишения през сълзи отговорил нещастният търговец, но нали тези златни слитъци просто стояха подредени в мазето ти? Ти никога не ги използва за нещо полезно, а и не би похърчил това богатство. Ти просто им се любоваше. Не се разстройвай. Сега ще ти донеса няколко тухлички, ще ги увием с блестяща, лъскава хартия и ще ги подредим на същото място, където стояха слитъците. Така отново ще можеш да им се любоваш всяка вечер. Точно както и преди, ползата от истинското и фалшивото богатство ще бъде еднаква. Царската везна Имало някога едно царство. Земите му били плодородни, хазната била пълна, а хората живеели доволно и богато. Владетелят на царството бил щедър и справедлив. Когато се родил първородният мусин, царят бил толкова щастлив, че решил да направи специално благодеяние на поданиците си такова, че да се помни дълго денят на раждането на престолонаследника. Сложил той една везна на градския площад и наредил на царските пратеници да разгласят с царството, че в този ден всеки ще получи дар от владетеля. Условието било всеки да донесе по нещо, да го сложи в едното блюдо на везната и колкото тежи, толкова злато ще получи. Зарадвали се хората, разтичали се и започнали да се трупат на площада пред везната. Носели най-различни неща, къде по-тежки, къде полеки кой каквото имал, поставяли ги на везната, а царят слагал злато от другата страна, докато двете блюда се изравнили. По някое време дошла една дрипава старица, която видно не носела нищо със себе си. Застанала и тя пред везната, отворила шепата си и пуснала в нея някаква малка костица, много си скромна, добра жено, казал царят, нямаше ли нещо по-голямо, което да донесеш. За тази костица почти нищо няма да получиш. Това донесох, господори е отвърнала жената, пък нека да видим колко тежи. Сложили една дребна златна монета в другото блюдо на везната. Но тя не помръднала. Всички се очудили, но добавили още една. Везната продължавала да стои неподвижно. Сложили още една, още една, изсипвали цели турби с злато. Везната сякаш била залепнала. Изнесли от хазната купища злато и започнали да го трупат на везната, но резултатът бил същият. Везната не е мърдала, сякаш малката костица тежала тонове. Царят и неговите съветници гледали в недоумение и не можели да повярват на очите си. Това била някаква магия, какво е това чудо, жено? Каква е тази костица, че тежи толкова много, накрая попитал царят, изглежда, че цялото ми богатство няма да стигне за нея. Това е костица от човешкото око. Той е ненаситно, господър казала старицата, колкото и злато да сложиш срещу него, все му е малко. Едва когато човек умре и отиде в земята, изчезва и ялчността му. Една шепа пръст му трябва само. И като казала това, старицата се навела, взела една шепа пръст от земята и я хвърлила върху блюдото с костицата. Тогава и везната се наклонила обратно. Ослепеният. Живял някога един лихвар. Той имал страшно много пари, но ден и нощ мечтал да притежава голям и тежък слитък злато. Каквото и да правил, пред очите му все проблясвало златото. Един ден, минавайки покрай най-големия златарски магазин, лихва видял на витрината голям слитък злато. Когато влязъл и се приближил до златото, той се вторачил в него, главата му се завъртяла, очите му заблестели. Бил като омагюсан, и изведнъж той взел слитъка, сложил го в пазвата си и бавно се отправил към изхода на магазина. Естествено, кражбата му не останала незабелязана и още преди да е направил няколко крачки на улицата, го хванали, взели му златото и го попитали, ти сляп ли си? Нима не видя, че магазинът е пълен с хора. Как изобщо ти мина през ума, че е възможно да откръднеш незабелязано това парче злато? Лихваят се огледал учудено и сякаш излизайки от някакъв сън, едва промълвил, не, никого не видях. Виждах златото, само златото, той наистина е безумец, казал собственикът на магазина. Как е възможно да не види хората, които стоят до него? Не се очудвайте, обелязал един старец. За ослепените от златото, хората спират да съществуват. Учителят обучавал своите ученици с помощта на притчи и разкази. Те харесвали неговите истории, но понякога скучаели и искали да чуят нещо по-сериозно. На което той им отговарял, притчата е най-краткото разстояние между истината и човека. Най-важната истина можете да откриете с помощта на един прост разказ, както загубена златна монета можете да откриете на светлината на най-евтината свещ. Епилог, точно попадение, имало един мъдрец, който бил толкова прочут с великата си мъдрост, че хора от различни краища се стичали при него за съвет. Той изслушвал всички, а после въговор на техните въпроси им разказвал някаква поучителна история. За всеки въпрос и проблем на хората той имал мъдра история, която била толкова поучителна, че търсещите съвет веднага получавали просветление и успешно намирали решение на всичките си проблеми. Учениците на мъдреца се възхищавали на умението му и се опитвали да овладеят това изкуство, но не им се удавало. Веднъж един от най упоритите му ученици за пореден път попитал мъдреца. Учителю, кажете ми как успявате винаги да намерите точно тази история, която подхожда за човека, който се е обърнал към вас за помощ. Добре казал учителят, сега и на натък ще разкажа една история. Имало някога могъща страна, която се управлявала от млад владетел. Той се грижел добре за поданиците си, а в свободното си време повече от всичко, обичал да стреля с лък. Бил толкова добър стрелец, че никой в страната не можел да го надмина по умения и точност. Освен това, владетелят обичал да пътешества из страната и често се предрешвал като обикновен странник, така че никой да не може да го разпознае. Веднъж по време на своето пътешествие той замръкнал в малко селище. Пренощувал в една странно приемница, а на сутринта, излизайки навън, младият владетел видял нещо, което го изумило. Всички стени били усеяни със стрели. Но по-интересното било, че всички стрели били точно в центъра на мишените. Нямало нито един пропуск. Веднага се поинтересувал кой е стрелецът, постигнал такова съвършенство. Нима имало подобър от него. Кой е този изкусен стрелец? попита владетелят. Искам непременно да се запозная с него. Какъв стрелец? отговорил стопанинът. Това е едно малко момче, синът на моя коняр. Още повече се удивил владетелят как е възможно едно малко момче да стреля по-добре от него най-добрият стрелец в цялата страна. Намерил момчето и обръщайки се към него с огромно уважение, го помолил да му демонстрира своето майсторство. А момчето взе лъка, опънало тетивата и без изобщо да се прицелва снало една стрела, която се забила в стената. Тогава взел парче въглен и очертало около стрелата кръговете на мишената. Стрелата, естествено, била точно в центъра. Винаги има надежда. 150 притчи за изкуството на живота. Българска. Първо издание. Съставител. Калина Петрова. Предпечат. Десислава Борисова. Ачпи. 4. Ити. Ме. Издателство Гнездото. 2016. имейл. Джинсдото. Books. Ат джимейл. Ком. Тео. Джинсдото. Онлайн книжарница ул, джинсдото, бик, фейсбук ул, фейсбук.com Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.